الاین <تصالتا> سال ته من نزل من السما ابهوی قل الحمد لله او داغه سوره روم 10 راوړای دلایل ذکر کې فسرحان الله حين تمسون وحين تصبحون طول ابهوی وله الحمد فی السماوات دا چنه شروط دلایل کې دا اخر کې دا سوره جاثیه 10 راوړنه بالکل کې سوره جاشیا قل لله الحمد رب السماوات ورب الارض رب نو دلته چنه اول ددلایل کې نو دا دا سي لفظ دي کله الله رب العز مخکر د دلایلونو کله رسل د دلایلونو او کله چنه غات د نجات نه رستو کله د قوم د هلاکت نه رستو غلط چنه غورتې غود کې نجات نه رسو راشي کله د دلایلونو نه الله دا ذکر کوي او کله د نعمتونو نه ورستو جنتان مویټنه بیا خلقت سماوات چې پیدا کړی د اسمانونو او ارضاز مکه او جاله ظلمات او نور ظلمات جمع راوډ ان نور مفرد دې مطلب دې مطلب دا چې ظلمات ډیر دي دی کنن شرکونو ډیر دي ادارنګه کفرونو ډیر دي دی. او دا د لویوم ډیر دي دی کنا مجوس تګورا يهود تګورا صابين تګورا نصارا او تګورا مشرکانو تګورا نو دا, مراد نو دا ملتونو غیر د کنا او نور رااده توحید مرادته نا نو دا حشیر نا غا خو دغه د د کنه چې پته لګی اشفاع ورځ د ظلمات ورځ د اشفاع او نور او ورځ او دینه علاوه چې نور وګره د حالت ظلمات شرک او کفر ادارنګ نور ایمان توحید یا ظلمات جهل نفاق کفر اعدارنج نور اغا اسلام علم یقین دغه ده کنا ثم الذين كفروا بیا ګوره کافر او تا رب سره نور برابر دی ګوره دلایل بیا عقلی هو الذي خلقكم من تراب الله غزانت چې پیدا کړی تاسو من ترین نه ښټه نه اصل کما تا تو اصل د ښټه نه دی من ترین نه ښټه اصل د ښټه نه من ترین او که عدم علي سلام هغه او ابتدا د خټه نشوي دا یا ارشه زمون د دین نه کنا اصل د انسان هغه د خټه نه دي ثم قضا اجلا د مقرر کړه نه نیټه واجل مسما نیټه دارشي اجلن واجدت زګ دودل ذکر کړه مفسرین وین داړو ددا د مطلبونه دي قضا اجلن نیټه مقرر کړه د مرغ اذن اجلن دلته نیټه د مرغ دا د هر انسان و اجلو مسمان هر شي هرشی عنده هوا غصره ده چاسمان بکل روانیگی نو اسمکا بکل روانیگی ده نظام بکل ختمیگی سمان تون تم تن ترون بیتاو شک کوئیم یا دوی مطلب پدی دا دادیک چې اول چه نغا ازا جلن مرگ او بیا مر نروستو آه و اجلون دوی ما باس الموت آغا مخشر میدان که پرتکی دل ثم قضا جلن تر مرقا و اجل مصمه تر حسر دا نیتی اللہ مقرر کردی کنا وهو اللذی فی السماوات وهو اللہ فی السماوات و فی الارض اللہ اغزادت چاق برد او قطا الى برد او قطا وهو اللذی فی السماوات و فی الارض قلتا او اللہ فی السماوات و فی الارض برد او قطا یعلم و سرکم وجاہرکم نا فی شرب فی العلام دا غيرنا. الله قد ساء سوف بط او پر سرګند او یا لو ما کڅیو نو ستا په کارونو و ما من مینات او ناراضي دو تسدلایل معجزات من آیات ربهم دا آیاتو نو د رب دونه الاکانو نه مورجه مگر دو دغه نه اعتراض کونکړي مخ ورتراش لیک نه راز کړي فقط کذبوا بالحق لما جاءهم تاکي سر دو دروغ ویلو په حق باندې حق مونداوي کنه قران حق پیغمبر حق دین حق دمت حق لما په یتی د د جررابه شي دو تهبا ما کانو ی استستاون خبرونه انجام دل د انجام دی دو تجیب وکه ان غریب رابه شي دوته انجام د دغهسی دونو خبرونه ما کانو به ی استستاون چې دو پارې سره ټوکې کول دو کوم شیمنې ټو کې کوی ک او مخ وخته شي. اولم یارو ک الا اولم یارو ک مالک نامن قبلهم من قرن دو انکار کئ اعراض کئ دتن غوري مخکینی منکرین او مور진 او سلام مسوال سلام وکړه الا م یارو دونو کئ ک مالک نامن قبلهم سمرہ الکت جو مونږه مختی دینه من قرن پیډایم کناهم زه ورکل مونږه او تافلار دې فزمکه کئ مالم نو مکلکوم چې درا کړه دمر مون تاسو تاک او ول مونږ ډیر زيون ورکلئ و ارسلنا سماء علیهم ادراران را, را من باران شبي شبه و جعلن انها من تجریم او هم و گرزول منگا لیرونا منتخته هم لانده ده اقوانو و ادب باغونو دیاغینا و فا احلکنا هم بیزونو بیم و حلاکن منگا پسوفد گناهنو و انشانه منباده هم قرن ناخرین و پیداکن منگا رسو یدونا قرن ناخرین پیدای نوری اللہو ایم مولا دیر لویلو چنو اقاق زونا ورکلو لزمكي لیکن خلال جو نمع نلق اللہ ویمان حلقل اقول من سور نعمتون ورکلو سور نعمتون ورکلو سور طاقتون دومن موجودون تنشتا سورة تا سوروانو سورة فاطر دو من يقن السفارات سورة فاطر آیات نمبر ده آغا پانتالیس وَكَلَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُومِ أَشَارَ مَا آتَيْنَاهُومِ درو غویلو په توحید منه پوهانو ان دې رسیدلیو ما بلغو نو دې رسیدلی د ام موجوده خلق نشارما اتیناهوم د زری میسي تاغه چمګه غوت ور کړو فقذ زبور رسل اتو جون د پیغمبرانو تکجیب وک نو سلنگ شزما عذاب غلرا فكيف فكيف کان نکیر نو طاقتونه زیات وو اغبت نسل نو تاسو غو د غي زری میسي تندر اسایک نو تاسو به څنګه بچای الله رب العزت وی بیا چندو اعتراضات نو اللہ رب العزت هغه جواب کین ولو نزلنا علیک کتابا انکرتاسن فلمسوه بیدیہم وقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبین که موږ راولې کو پتاه مانی کتاب فقرتاسن هران غخته په پانو کې پانو کې هران غخته امر راولې کو کتاب فلمسوه دو بار مساقی هغې ل را پ یعنی لاسونه وورته لګی اببله قاله ل نه کفروی و کافرېنا د الله ح مبیین نه دا مگر جا کاره جادو کاره دی که نهله ر لزت دو دا مطالبه کوله چې مونږله کتاب په کار دی حتی تو نجل عليهلی نه کتاب نقره کتاب راړو که نه په پاانو کران غختې په غزونو کې ا دو په لاس لګي نو بیا به وموي چې نه دا الا سحر مبين وقالو دو ولولا انزل عليه ملك ولن رازي قدموند نه ځلې کې قدمانه فرښتہ یکون معه نذير صدا فرښتہ معاونت کید دکنه نور سورۃ تنک وراشی لیکون معه نذير نو دا یا څنګه راړو له هغه وخت کې کله چې بشارت دا څه ورته رسالت منه وې ترا اعتراضات اعتراض دا چې بشر رسول نشي کېدې چې نشي نو فرښت رسول په کار ده نو سورته بنی اسرائیل آیات موږ راوړو له چې زمکه کې بشر فاتکیږي نو بشر رسول موږ راووله ګه چې زمکه کې فرشتين نو موږ فرښت راوډو زمکه کې فرشتين نو موږ فرښت راوډو ایک از مکه فرشتی نیشتا بلک از مکه انسانان دی از سولت بن اسرایل تا سرواڑا دا تیز نسمه سی پارا آیات نمبر دی سرنوی و ما منعن ناس یمینو اجاوم الهدا ایلا قالوا ابع صلی اللہ و بشر رسول الناس نه ما منعن ناس نده له دې خلق نه چې خبرینا چیمان روڑی مانگر من الهدا کرا چې چیدو تا ہدایت مگر دی خبرې چې دا اطراز کیا با آس اللہ ہو بشر الرسول جواب قل لوکانا فی لارد ملائکتو یمشون مطمئین نین لنزلنا علیه من السمای ملک الرسول تو ورطو ایک از مکہ کی فرشتی یہ گردی را گردی اسی دن کی نمانگ براولی کو پدو منی دبرنا رسول مانگ چوکا از لزک بز مکہ کی خوب انسانان دي انسانان دو پارا خو انسان پا کار دیکھ او کومه غفرشتہ را وليګو نو دوه خو خپل شکل کړه ليګو نو برداشت کول نيشي او کله انسان شکل کړه ليګو نو د به اعتراض کوي دا خو انسان نه دا خو بشر دي وقالو دو ويلو لا انزل عليهم ملك ولن نازليګي په دمن فرشتان ولونزلنا ملکن او کړه اولګو مو فرشته رسول لقضي الامر والفيصل به او کړه شیدکار ثم لا ينظرون نو بعبدته مولت ورن کړه شي ولي زنه فرشتي په کارونو منه مقالر دی او زنه فرشتي د عذابونو د پاره دي او زنه فرشتي وحده پاره دي وحي اغه تاسو امبيان یي چې وحي ولا فرشتي راشي کوم کارونونو قا... منه مقرر دي اغه وقل کارون افريدين لا یسون الله ما امرهم ما عذاب اغه اوسګوري دینو کته زو فرشتي راشي نو موږ فرشته اوسګاري اغد عذاب دی لقد جعل رسل ثم لا ينذرون ملکن او کو جوړ کوم دا رسول جوړ جوړ رسول فرشتہ ولو جعلنا ملکن جوړ کړه ومونګه دا رسول فرشتہ نو لا جعلنا ورجرا مخک جوړ کړه په شکل لیدې ولی فرشتي شکل خودو برداشت کول نشي کنه پیغمبر نشي برداشت کولې دوبه برداشت کی ولو جعل الله ملکا او که جوړ کړي وي ګرځولې مونږه رسول فرشتان ولو جعلنا رجلا نخمخه ګرځولې و مونږه دا سړي بشر عائشہ کلک ورا لګلی و فل شکل کې فرشتې دو برداشت کول نشي او چې مونږ سړي شکل کې راولي ګو لو جعلنا رجلا نو وللبسنا عليهم ما يلبسون همخه خا شت پرایشت مونږه هغه چې اوس کوم دو شک کې ارښتا هر شکل کیني شبرداش کوله مونږه انسان شکل کرا له چې انسان شکل کرا له نو دوه بے اعتراض کیدا خو انسان دی دا مونږه بل را له ګو نو دوه پاغه مونې اعتراض کیږي خو انسان دی کوم مونږ له ګو نو لا بس ناله ما يلبسون خام خشک برا ويسته مونږه ما يلبسون هغه چې اسکم دوه شک کین ولقد استوجا برسول من قبل او غی سره ټو ککړی شو ډیرر پغم بررانو مې من قبلی کا مکلتانانه فح قبللهجی نه خیرو من ہو راغی ناجل شو غیرکل کسان چې ټوک ک کول جددونا مع قانون ب ی ستا جوون شي چې دو پاهغې سره ټوکې کولیلسیروفلې سمن ضررو کوئ فکان آ کې طول م کا جیین چېدو ته ووا اوګر دی که نه پموک کې اوګور سررنګی شانګام د تجیب کوون کو تاسوولی تجیب کوئیں والی دررو واییں فحکم دې دونه تفوس وکاو اقلی دلایل کله ممما په سماوات او الارضو اختیار کې دی هغه څو چې برکت تدین دوبوی الله لله دې الله كتبا علی نفس الرحمت لازم کړه دې په ځان باندې رحمت لپاره دې مؤمنانو كتبا علی نفسه الرحمه للمؤمنین لپاره دې مؤمنانو بلایج معنکوم الیومل قیامت خامخ جمعو به کې تاسو ورځې قیامت ته هیڅ شک کې الذين يخسرون انفسهم فهم لا يمنون او هغسان چې تاوان کې واچل ځانو نه خپل نوغه نه منې قیامت قالوا ما سكن في الليل والنهار دا دلایل پدې معنی چې متصرف د دې عالم جواز یو ولاده څار سال لا پیدا کړ دی عالم سرکوم اجاهرکم دارنګې لمما في السماوات والارض ولو هما سكن في الليل والنهار داغه پختر کړي هغه چې حرام کي پشپک کي ونهار او غرجه پورس کي وسمي ولالم سمي د شپې د عالم د ورځې د يا سمي د اقوالو د عالم د افالو د داغه پختر کړي نو زه د پريدم او بل غاړی لارشم ولحو ماسکن فليل ونهار او وسمي ولالم قل و غير الله يتخذ وليا اشواد الله اننا جوكم دانا وليا رب معبود ات سېول ل اانې هغه پیدا کوون کې داسمانو دا د دزم کې هغه پرېنوه او چې تاپله شوک د ګټه ه تهلا وئ و ته مو خو ضروروتونه پړ کوي ولا هم مخت نه د چاته یو تو مو خلاک وررکي ولای غته تنور ل کېږي یو تو ضرورت پور کي ولای دغا چاته نه د م خپل ضرورون کې یعنی ا هغه ضرورونه نشته دی نه نوغا خو م دی له وهی مو هغه خوراکونه ورکي ولا يطعم اغتن ورکولکیګی قل تو ورته انی عمر ته ما ته حکم شه ده انا کول اول من اسلم اول من اسلم چې زغار اچدم اول ټول نډومبه شم د ټول نډومبه هغه څوک چې زغار اچي اول من اسلم ډومبه شم د غاړې خودونکو نه ولا تكون من المشرکین دو به سوال وک کنا ذو معبودانو منا جواب راغ غیر الله یتقذ وليا زمو ما بودانو ما والا اسمان پیدا کوون کې بلډه او معبود بودته وای ما او وایته مو اوله یو قوم زدت څنګه معبود وای ما ها نو بل خبره داتک توحید توحید کوي معبودان ارو زمون ما من لكن داله چې ته کوم خبره کوي داله پرې د دا دې کې پیدا کا توحید منل خسزوری ندی اوس په موی کنه یلا دا خبره خسزوری ندی قلته دا جواب زمو معبودان او من غیر الله اتخذ ولی ضرورین ندی چبشان انی عمرته ما ما تحکم سے دیانا کونا اول من اسلما تیم باد اول دا بچانا چ سوک او غار خدام ولا تکونن من او ما تدا حکم شه ده امیرتو امرت ان اكون اول من اسلم ما تدا حکم شه ده چم لومبه د غړی خودونکو من اغسو اسلمه چغړی خدا زړومبه دغه نشم ولا تكون نمله مشرکین او ما تدا حکم شه ده چې مکی ګد مشرکانونه توحید چپریدم خو به شرک نکنه نو نمن له نقصان سره نقصان دا ده کنه عذاب برای شي ان اخافظ يريک من اس تربي تزنا فرماني حکم دره بقواله ذاب يمن ازي ما ذاب دره زلينا مين يصرف عنه يومئذ فقد رحم سوق پواړي مين يصرف عنه يومئذ فقد رحم نو سوق پیداسي چې د الله عذاب په دا غرزمني مين يصرف عنه يومئذ فقد رحم يو نو هغه سوق تو واړو له شداغه نه د عذاب نو صرف عنه ان ان عسيت ربي زذ دا خبر حکم نذ یریګم از اسئی تو یریګم رب دی در برخلنا عذاب یومناذم عذاب دروزلینا او ذ عذاب دومر بیکار شید چا نه دا واړو لشه پداګرزمنه نه فقط رحم ما یصرفنوه چا نه واړو لشه دا عذاب پداګرزمنه دمنه رحم او شو ذلک الفوز المبين زمغ معبودان ملری کی کن نه و یمسس کلاو بضر کو اورسی الله رب العزت تا تا بزورن سے تکلیف فلا کاشفدهو نسترہ پرانستون کے لریکون کے دغه مصیبت ترا الاهو مغرا بسوغلی شلریکول وایم سسکب خیرن قوالا کل شین قدیر تکلیف در تراولی نو دا تکلیف سو کلریکول نشی کہ خیر راولی نو دا خیر شکرت کول نشی وایم سسکب وایم سسکب خیرن اور اسی تا وهو على كل شيء قدير نو اغه پارسید منه قدرت ولدی سوره یونس اخرین کو تا سوروانو سوره یونس آیات نمبر 107 ویم سسکلناو بذر النفلا کاشف له الا هو ویرک بخیر النفارات لدل فضل ک در زر ارادوت نو غسو کلری کولنیشی ک در خیر ارادوت کی ولی ځ کا فاررش مه قدر توور دی که نه وهلقارو فوقوي بعدې غالب دی او چت په بند گانو او حکمتتون والله خبرزار زیات قونای شيء نک بروشه شهاده کوم یو ش دی ګیر ل پتبار د کوي سره چې توحید مې کویو کې ټه نو چتشي د دو بغلی چې طور ته الله ټولو نو چته کوي خو د الله دکنهشهید بين او با گواځما ساتف ما بین کې ټول له لوی وخت په یوه بار د شهادت سره هغه هو الله ده کنه شهیدون غوا بین یو بینکم قوله سوره ال عمران راوړوي چې الله په دې باندې غوې کړی دا نور غوې ته وسه ضرورت دی انور خبره قصور ته ضرورت دی آیات نمبر 18 شهید الله انه لا اله الا الله والملائکۃ و اولو العلم او چته مرتبه ولا مخلوق خدا غی دی کنا شاهد الله الله په خپل دا وای چ لا اله الا الله فرشتي هم دا وای چ لا اله الا الله اولو العلم او دا رنګ خوندان دا او هم دا الله العزیز الحکیم دا وای کنا او تاسه سورته دا رعد د لسمه صفاره دا اخیری رقم راوړل صورت را دا اخیری رقم کل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم ومن عنده علم الكتاب تاسو نو شهید بین شهید بیني وبینکم ووہی لی عد القران او وه کړه شهید ماته دې قران او دا قرانم شهادت ته کنه توحید منی ووہی لی عد القران شهادت په قران کې موجود ده دې قران شهادت هغه موثبر ده من جانب الله ده نو تان ورو ته پوس کی چې تته مسئلے بیانای د دې باندې څه دلیل شته ته وایي توحید د رسالت په دې باندې څه گواښته او کنه الله گواډه الله شهید بیني وبينکم او شهادت په قران کې د ال عمران موږ رواړو الله حقي کنه دا تاسو سورته نساء عمر رواړو 164 نمبر د مخ کې تیر شو سورته نساء سوره النساء 164 نمبر راو میکنه لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا نور څو غواړه ته ټول نوچا ته کوي خدا نا توي چرہ چې دلیل د سره نشتا غوا د سره نشتا او هی الیاد القران دازما دلیل ده دازما دا غوا ده الله شهيد بيني وبينكم مقصد د قران لئنذركم بالقران سره راغلي لينذركم به چې يرذركم در ته به بهی دې سره ومن بلت او اغه چاته چې رسورته قرآن ترقامته بلغه چې رسورته د قرآن ترقامته او انکم لتشهدون انما الله الہ تنخرى اي تاسو کوی کوی د خبره چې الله سره استحقار زمندګي نور قل تورته لا اشهد زخن منم زغه ست شهادت نه منم تاسو د الله نه نه قرآن نه نه د د علماء نه لوستا تو نومونم کانا قل تو ور توین هو اله واحد و کتاب نومنی الکه ته قران نومنی سه حدیث نومنی کماستر رسال نو منلو چلو شو لو تاسو الله نومنه فرشتي نومنه انبيان نومنه دیو غوین نومنه لوستا تو نومونم لاشد قل انما هو اله واحد ته دو توه کانا زه انما هو یقینا غچ دی الله اله واحد اله یود او که بې نام مننیو شر دی ای نهې بر یومې ما توشر کوون یقین د ببیزارار امداغ نه چې تاسو سره شکان جوړه وه تاسو چتا تا چاته مسله سوک حاکمان جوړه چې ااجال به نه نه حک هم د خبرې یو دی د ی د تلاړ ش نه دو خپې ژې چې قرآان خ حق لیکن خبره په ټکي ده که نه الله دیناته نه مل کتاب هم ان کسان چې ورکه دوتوم کیتاو یا رفون او کما یا رفون ابناهم پیژنې د قران حقانیت د دې پیژنې د پیغمبر صفات دده کما یا ابناهم لکه څنګه پیژنې زمونه خپل حضرت عمر رضی الله تعالی او عبد الله ابن سلام کوي کتابو پیغمبر داسې پیژنې لکه خپل ځمنه وی نه دینې خپل جنو صدا د الله رسول د داغهفاات چې توات کې د ټول پکیو که نهه خبره برابر خبره مهورې نبوعتون تمامې خبرې په کې برابر بګه د ژناو خپې ژنو ک دا شي چې ښې خیانت کړي خوون ته څ پته ده او یو غاړډګر چې بلې غغاړګ یو ملکې بل ملکېروته الله ته او ښې ته بیا مثر میدان ککاره شي چې کوې خځې اخپل غا بدن مخصوص ساتل بلځ کېځان نهدي بر بند کړی کوې دا کار نه دی کړی اس پهتنې کې دنیا کې که نه الته وختکاره شي ف عمل مسخالله ضررهتن خیررن یاره ومن عمل مسخالله ضررهتن شرن یاره ضرری مره چا خیر کړی ضرری مره چا شر کیګنا کړی مخواخ پ شي که لا یغادر سری ولا واللا کبیرهنی الله سا د عمل لاې ب نه وړو کېګنا پرې خ نه غټ مګر ټول به را هر سو په ککنین بیا باید پته لږي چې پاتګونې ښځ کومی دی او ګنده او پلی کومیدي غ چې ښو س پته لږي کد شيښ خیانت ک ظاهرن نسبت ماته ال واللهول فراش وال یران ظاهرت کې دغ چلی زما حقت کنی لیکن په پیغمبر کشت شي کې دی الله دی نه خصې روانفسه هغه کسان چې تاوان کې واچول ځانو نه خپل فهم لا ایمينون دغه ټکي مخقوم ذکر شي خسيرون فسوم فهم لا ایمينون هغه انکار د قیامت نه دا انکار د قران او د رسالت نه دی فهم لا ایمينون لکه څنګه قیامت نه منکر شینو دا تاواني دی نو قران او پیغمبر نه منکر دا هم تاواني دی دو کنه دوه چې دا خبره کوي دا ټول افتراادک افتراء علی الله دروغ په الله باندې و موک د ظال منند دچ اال الله قوا چې جوړی بله منی درو او قو بیایاتی سو و بی اش او غر ملان ل تفوس کو افت الله قوان او قدو بیایاتی افت الله قوان چې جوړ ک او قدو بیایاتی استرا على الله من او تکذيب د اياتونو ديكس بلف جي افترا على الله كذبا او قدو بياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم دواله جهات ذکر کړي ته تاسو ما من اعتراض کوئ چې افترا زن ځن نه جوړ کړل ده گاو غټ ظالم ده چی زان نه جوڑی اوم غر ظالم دے زان نا جوڑی اوم غر ظالم دے چی زان نی جوڑ کرے تک زیب حقی نو داوم غر ظالم دے حسوی افتران علی اللہ اکر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زان نا اتراز دفع کی چل کئی اتراز سو افتران ہومین این دی نفسی دا قرآنی زان نا جوڑ کر دے خواہ سوکتے غر ظالم جاگا چانا افتر چې جوړ کړه پالنه دارو داغه ظالم دی نو ذات تاسو ماته ظالم وای زه خو دې کینې زه ظلم نکم نو کما ځان نه جوړ کړي وې نو زه غړ ظالم اسلام کما ځان نه نه جوړ کړي او دا آیاتونه دی الله وی تاسو تکذیب کوئ نو تاسو غړ ظالمان سه لای زنترا نه دغه دوه دوه اعتراضونه دي دا یو ډاډو جوابونه دي یو اعتراض په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې افتراءه من عند نفسه الا قران زان نه جوړ کړ دې نو پیغمبر دا جواب کوي دا هو غټ ظالم دی چې په الله باندې دروغ وایي افتراء على الله دا قران الله نه را لګلې ا دې وی چې د الله را, را نو غټ ظالم نشو افتراء على الله نه دا قران د ځان نه جوړ کړ ا چې روح یې له د قران دې قران ما توحی افتراء لالا مشوا اسوق افتراء لللاتين ذا غض ظالم ما دا افتراء نو زه غض ظالم اسلام پیغمبر ما الله علیه وسلم سوې کما دا افتراء کړی زه غض ظالم اسلام ها اوس ما افتراء نه کړی بلکې وحي الهی د قران او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او ما افتراء نه کړی کما افتراء کړی نو ثقرد ظالم مسلم و منزلوا من في تعال الله كذبا ما افتراء نه دا کړی بلکې تاسو تکذيب کوه ما من جانب الله راوړی وحي الی القرآن دېګه کانات بر نارغلې نزل علیک کتاب تبارك الذی نزل الفرقان شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن کذاب بر نارغلې تاسو تکذيب کوین تاسو غرد ظالمان یې اوس پوښه مطلب ونی دا خبر من پوښتنه انه لا يفلح ظالم يقینا انك ابيك ظالمان يا وزيم يا بتاسو يا وزيم خو ځلني untaso shlay kana na kam bae ma jhukredi zan no zakat zalim muslim kamani jhukredi ama sai kitab ra udi ataso takzeeb kawai no taso ghat zaliman slai selka taso ghat zaliman slai no laif zalim yaqinan nakam be zaliman us ba guru taaso na kam slai no taso zaliman aw kujan na kam from no zalim no so kamyab sho nabiy ale salam kamyab سرنا کنا. سورو کے او نه کاس هغه المانو که نه سو کېمونته هل ته یو ات او منظله من عام ساجد الله منه کوون کې کې هغه غ ظالمانو پهټ کوون کې کې چې څوک کووي پټه یوه مومن من ک تم شاده ته د ومن الله او را دروغونکو کېچ ټول نهوی مفتی دا دی که نه الله منه دروغوي دا پته وکړه لګي وای او ونحصل جميعا هغه زمونې چرغون بکوم دا ټول سو موږ وقولو للذین او به وای ومنږه اشرکوت شریک کردې مریدان اين شرکاکو کوم چرته دی غمدت ګاران تاسو شرکاو شرکاستاسو الذين کنتم تزعمون هغه چې تاسو خیال داووک چې دا چې ناغان زمون شریکان دی زام مفسرین اکثر و دروغه دداررنګې اوپراو خبرورک استعمالیږې با لاقی دی کې بیا مطلبه دا شي سمه نهقولو د ل ن شهکو چې ټول راغون کو بیا به موږه مشرقانو ته چې شر کې کشاران کشارران مریان نه شکه و کوم کوم د د ستاسو ما بودان مدب ګاران افیران الذي نه کومتونتهزمون هغه چې ستاسو غمان دا د غباره کې ک چې شریکان دی چې ظامې کوم دا اشکال ختم چې نه سو کا سو مطلب دشتا نه شتا خونا لیکن د دو ځعام خو کنه سو ملم ته كون فتنه تهم به بني چرنات باندې د دو جوابونه د دو فتنه تهو عرضه کې فتنه په معنا د شرک نه دی یا عرضه کې فتنه په معنا د عذاب نه دی خپل خپل معنی عدل ته په معنا د جواب دې کلا په معنا د شرکی وقاتلهم حتى لا تكون فتنه او کلاتین راق په معنا د زلالت او ګمړی سره وای او دل ته په معنا ته جواب او د باندې سره ده سم ولم تکون فتنتهم به بني جوا بنا وبانی د اعلان قالو مگر دا خبره دوبوي والله ربنا ما كنا مشرکین قسم بالله چې رب زمونږ دی ما كنا مشرکین نو مونږ شرکون کی کون زر کیف کذبوا علی الفصیح غره ما کی ذکر سکنا دا یې کار وکنا افتنا علی الله کځوا پر پیغمبر باندې درو په قران باندې درو اوس را پاسل فزان باندې درو ځان وې در که نه اوګوره کوې ف زبو الان فیم خشر کې ک دی چېمونږ ش د کی کو فکه زبو الان فېیم ځان مې درغئ دیر کم کله که نه چې ځان ته در وغ ځان مې چل کوي دووب والله را ب نام ک نه مشر دو, بایو اللہ ما دو خو. نور ځونونه ک راځی واللا الله حسه دو خبره نه شي پ ټول داګوره پټه که نه نه دو خو پټور پټ کې لیکن پټږې به خو کنا ک نه دو ب خو پټې لیکن پټږې خو نه ک نه س تییاسی کې داررنې صورت ملک کې ف عرفو ب جنوې لی او من احتالافه متقلې منای دو به قسم و کې مو شرک نه د کړی چې ش نه ده ک کړی او سره تاسی لړ لوان دی ش نه ده کړ اللاره بلې زد د دو خولی من موورو لګ ومالی علی آیات و مالی سِفَارًا سپاره صورت یاسیین نمبر دین سا ال او نختې معال افیم موږ به مورو لو د دو پښړو منې کلې منای دییم او خبرې وې مو سره لاسونه د دو ت شاوار جولو هم او خبرې د پې د دو تو کلې من دی و غور سره وئ لاسونه به خبري وکې دا هلته تش هردوټې کوئ و لاسونه دا اوبانه کې دوقل نمونای دی خبرې بهکې مو سره لاسونه د دو بیا به دا ویلو که نه چې خبرې بکې مو سره هپې د دو لاسونه به خبریو کې هپی به خبریوکې نسبت ته خبرو لاسو ته بیا نسبت ته شهده تخپو ته داولې ځکه لاسونه کار کې اخپیال ته ولاړی که نه خپو کار نه کوي لاسونه سره کارې کوو خپال ته کوم سړی ګورو شاادت کې کی نه چې د دا کار کرد د خپ به وګوره دوکه دی که نه مور بهولږې نو مو کله چې مورو لږې د او عمل هغه پیشلیه کتاب کف نفس کل اولی که حبه لهمه راغله ګان راغل بیا رال په دا جناین کل اوومې صحید دي جنااب کوله اولای صح ده تمامی خبری اشلی کنا اگر نروس تو فاعترفو بھی زنو بھی اول اول دمویر جنیاکی من گڑ بڑ کول خبر اپتا باتی کدا دلتا من گڑ بڑو کو خبر اپتا باتی شی لیکن دلتا سنگا پتا باتی دی گی سلور زون کے عمال محفوظ دیک زمکہ کے یوم ایدن تو حدیث و اخبار بدن کې حتی اذا ما جاوها شہدہ علیہم سمعوهم و افساروهم و دارنې د دوکل ونه دی ته وار جولو بدنکې محخص دی که نه عامل او نر وې چیان نه کارټ دی وړیکېون دی ک چوغ چه شپک ما درسونه چول ل دوه پې سزونه دي وړیېونې کارډ کیک هغه څومره سامان فروتوي خبرې بکې پرتی نو بې بک پرتی نو تخرونه ناتونه ته تونونه په کوم دغه کارټ کې دی نو ټزل غبالې بربند ګړه داررنګې فلمونه پهکېدي. دا که شان دی بدن ډیر کارونه کړې دې کنا خو خبری کردی دې مزونه کړې دې نو بدن کې باغوم پراتی بد کارونه کړې دې کردی کړې دې زناونه کردی دې دوکي کړې فرادوونه کړې دې غیبتونه نا کړې دې پراتی کنا دا یو کارډ خپل ک تاسو سکرین باندې آر سره آشې دې کیسه پراتی دې دا بدن با خپل طاقت او قوت سره الله رب العزت داشي کی دا بدن به ټولخاریږي فمن يعمل مثقال ذره خيرا و من يعمل مثقال ذره شرا زکه څامهبال کې سین داسې کا ټول د تخکاری کنه هر شی به تاسو تخکاریږي او څاوبدن کې چې سی هغه ټول تاسو تخکار شي کنه فمن یعمل مسقال ذره خیر یرا او من یعمل مسقال ذره شر یرق اوسه مو کاټ کیو خبره یا ته انکار کولی شي دا پکې د ملت څنګه نه مانی نو زما کې محفوظ دې بدن کے محفوظ دے عمل نامی کی محفوظے کرامن کاتبین عالم ما تفعلون ربی اللہ بعلم کے محفوظ, محفوظ دی، والا دینہ کتابون ینتقبل حق سلو رزق اعمال محفوظ دی مسنگ انکار کئی دوبو کی لیکن منی سو کلا اللہ و یغون زرو گرا کیف کذبوا وکلا تکارشی کنا ذرہ ذرہ ونی فطرفو بذنوبہم بے, بے اقرارو کی کنا دی خلق گناونو اللہ و یغون زرو گرا کیف کذبوا آن انفسہم و عنهم ما كانوا يفترون گډوډ بچی هغه دلائل وظل عنهم د دې مطلب تاع دې وظل عنهم ما كانوا يفترون رکوشي دونه هغه معبودان چې دو ځان نه جوړ کړو لپاره د بندګی ظل عنهم رکوشي دونه هغه معبودان چې دو ځان نه جوړ کړو يفترون ځان نه جوړ کړو لپاره د عبادت یا بل مطلب وظل عنهم رکوشي دونه گډوډ بچی دونه هغه دلائل او قدم تر ارش پوری رسی اگر دلائل <سؤال> بدون گډورشي هغه چې تاسو زان نه جوړ کړیو په شرکیات او بدعاتو هغه زان نه کوم دلائل <سؤال> جوړ کړو کله تاسو به نشو پېښ کولې خاموه ومنو ما یستمعو الیک ان زنی هغه دې چې واقعي تاته دلرینا ډیر پارا چې وخت مینه څه خبرونه لې کړه الله یو جان الله لا قلوبهم کنا پیدا کړی دې مونږه غرذول دې مونږه زادو پولز رونډونه پر دی الله ان يفقه من الله يفقه تر دی د نهپدو د ققرآنا وفی ضا ن وقره د دو په غبونو کې درواې بوج دی ن را راضینا لرې ناورید نه شيګې کار کې و راک لاله <سؤال> مننووب وګونه درړ دی نستر ک سشئ د نیدو اور قسمه نه خنو نییمې حتى ا دا جاو کا تردي چې تا تاته جا دونه قانو بااسونه بهې تا سره دا سدا دا داې ده یا قولوله کفرو وي به کافر په کې نه ده الله ساتې ندې دا مګر کیسې د لمنو دا او کیسې د لمنو د کړه په هم نهونه او نه او نه مطلب دا ده او هم نهونه له منکی خلق د قران نه او نه او په خپلوم لري کیږي نهونه منکی د قران نه په خپلوم لري کیږي نهونه یا ینه او نانو منکای خلق د پیغمبر د تکلیفنا ا متالب بره پاس نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حفاظت وکونکو لیکن وین او نانو خپل تروم لریو خلق پای منکاو تنه سم مطلب چې دت تکلیف نه را سوای خپل اوملری کده اخبار لري کې د خبره نه منله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی لا اله الا الله اویا زما تا د پاره غوي قوم کنا قیامت کې هغه کې د خلکو ملاماتیا نه وي ما وستا خبره منلی او دا حق او یقیني دین دی حق او یقیني دین دلته هم وي کنه وینه او هم ینهو له انه خلق دا غنه ویناو او نه نو په خپل منکي یا منکي خلق داغه تکلیف نا اخپل نه منی اخپل نه منی کرم الله رب للجات وي ويولكون الا انفسهم ما يشعرون دون برباد مګرزانو نخپل او دون پيغي خله وو پوه شي پو بشي لكن به واپس کړی نشي ولو ترى يذق فوق وهم وما يشعرون دون پيغي نو دقه شانتي وي امشدا بار لكن ذا بهو بودو قدل عفيدن وركيكنا ولو ترائي جقفوا على النار اكو وينت لي دنك نودير حجب اجي بحال بويني اذا على النار كلت ادرو ليش الدفور من فقالوا دويا ليتنا هاي ارمان وردو سماتل چواپس كد شمن دنيا تا ولا او تكذيب نك ومغايتن در بقول ونكون من المؤمنين شبد مؤمنانونا دو با دارمانو کی کنا چه مانگا واپس که در صورت مومنون تاس روالوک نوننو نمبر با دارمانو ناککک نو اسوالی نمانه و کاردان چه اسو مانه کنا با دارمان که چه واپس کنو خبه آیات نمبر دیکھ نوننو نمبر حتا ادا جاخ دوم الموتو قال عرب گر جیعون در صورت علیف لامیم سیدا داتا علیف لامیم سیدہ ایکیو دو بیا ارمان کی دو آپس رات لو لیکن آپس آپس کیلئے بیشی نکرن بارہ نمبر آیات آیات نمبر بارہ سوئی ولو ترائیزی المجرمونانا کسو رو سے مند ربیم ربنا افسرنا وسمینا من پخفل السرگ خور ولدا و آورد فردینا نعمل صالحا امنا موکنون نهمون واې دا ک ما په غبر و ران ووي ناورې دا نه په پودي او منونه بل غب دی نه بل مشاه د خو نه دی دو کامون پهدونان دمون د روغ نه تونو ده پپله ش د مومنانوونه بل به دا له بلکې کارهبهشيدوته ما یو فونه من قبلو دې جم یو مطلب دا دی بل به دا بلکه قاره بشیدو تا ما غشکان یو فون من قبلو چ دوه پټاو من قوله مکنا والله ربنا ما كنا مشرکین هغه ورته قاره شي کنه چې خپل عقیده پټوله چې موږ او شب ته شرک نه لکړې هغه ورته قاره شي دغه مطلب دا دغه مطلب دا, مطلب دا بل الہم دک شرامو تا ما کان یو من قبلو کوم تابعدار دی مریدان دې اغوت وبخار شي اغه حق چې پټاو ته مشرانو مشران نو یو قوم من قبل مشران کوم حق پټاو کنه ک شران تو پټول کې او خوا و اثرونه دا مطلب مالو العذاب بل زم راشي کنه ک شران ته حق کار شي اغه چې مشران اتنه پټکړو قران کې ک تلبيس الحق بالباطل ادارنګي کتمان حق ک شران نو حق وټاو امانت نا ک شران من حق اگر الارتباې کوو تل را سر راوی او عوامون نه پټهوو کاره ب شيکن نه د کا کشاررانو ته او, او، قیت حکو قرآ حکو د پ غمبر حکو د مشرانو ممونږ نه پټ کړه بل به داله ماکان من قبل، یا مطلب، ملم په سرین و کاره بشي دوه سګانې چې دی مکې پټوي هغه سګانې دو تهکار شي که نه چې دی مشککې دوته پټ له وور دوله دلیمان هوان و دو که نه فرج انا نعمل صالحا لیکن بهم دروگوئی دو اپس کرده دنیا تالا دو نخام خادده اپس کرده لیمه و کارون و تا نحوانه فیغین دو منا کرده دی و انهم لکازبون یقینا دو دی در او جن اللہ علم الغیب دیکنه دوکی دن نظام پروتت لکنه مطلب سده مطلب داده که اللہ وی وی خیتہ سن الله و یک زدو اپس دنیا توله غم نوعاد لمن هو انه اغه کارونه و بیا کی چې کوم نه دوه من کړی شي وی دي والله علمو الغیب علم ده کنه نا؟ حاضر ناظر ده pore ول کی د دو انکار پروت ده د مثال یو مرغ دا تاونه سلا پینجر کی او کړه اوره تا ورته زه تا باسم ال زبنه اغه ټیک تنبالو زم خو تا سره لوز کول وکړل تا پرې خدا غوول تا سلوک واول تا وطا هېته هم سره لوز کړو زمو نه اله زم ته بیا والو ته بیا ته ګرځې دې ګرځې ګرځې تا بیا پساو کړل بیا پساو کړه په کې دې بند کړه د ټکه زلزله ما لوز تا سره بیا تا پرې خدم نور دو والانوکت د بیا یادطر ر بین نه ن کوونه منمنین اول خو په بر راغلی او هر راغلی مونږ ان کار ته که تا دنیا ته بیا اولیږلو نو مونږ دا کار نه دا مرغی چې تا بیا په ساکړه پې کږ د بیا میتونه شوکل تا ورته زه تا پرېدم خو زیبان نه او که تا پرې خو د بیا بالځ دنی فتررت ک اوتل لږ دا رنگی دا کافر چی که نه د دو فتر کې دغه شیپ الله وکمون دنیا تراولګو کناک دوبه بیاوم د قچلکې لکه مرغی مثالونه پېښې یا مانګخته ځتان پرېدم صورتونه زي چې دې دې پرېход نو چلبې ګېر د چټه پساو کوو کړکې مورکې کې به وتا تمونه چونه کوي دن صورتومنده نه وي ګبې شلکی کار دغه ده سپېتوي پرانزم ديستا غافې منا ناغه فطرت کې دغه پرتا نو د دوه فطرت کې دغه شی پروت وي وقالو ان الله حیاتون الدنیا دې ترا څنګه کوي نه د دامګر جند دنیا وا ما نحنو بمبوس بلځه کې څنګه د نموت و نحيا دا خدا لازم نيټه مقرره د نموت و جنم مړکیغو و نحيا ځینې پیدا کیږي ني ني راځي وا ما نحنو بوسین ني موږ دوباره پر تګړې شي ولو ترى او کتي ني ليدون کې نو ډېر راځي وا حال بویني ځقفو على ربهم کله چې ودرول شي د در په دربان د رب خپل کې لپاره حساب کتاب دو تا وو الیسا هاذا بالحق تاسوی چې دا خو غب شپته عطا سوی ان هالله حیات الدنیا موت و نحیا الیسا هاذا بالحق ادا جنص حق نه ده قالوا دوبه ولا وربنا قال الله و فزو القعاب ما كنتم تک فرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله توانین لان کسان چې دروغه په پيشه د الله تعالی حتا ایدا جاته مسات اٹه د دو تا قامت با ته آل دو بچ کې یا حاصله تهنا هارمان دمونږلاره اوله معفرت نه في الله معفرتته في د مین وي د زمیر دنیا ته راجی کا هغه چې مونکمی کردې ب دنیا کې معامله د قیمت ک یا قیمت ته راجی کا فرت نه پیا چې مونږ کمې کرد دی پشان د قیمتې باداررنګې قیمت, قیمت باره کې هم حملو ناوزارهم حالا زهور دوه پور تک پیې اخپل الله زهورې په شاکانو خپلوونې یو بهخنی که لاندې باندې وکی دي کنا نن تعال چې ناوہ ګاډي کې ځای ني تلاند باندې کې دي دا وې لاندې باندې تا باندې ډېرې شي دومره غټو غويټ چې دومره بوجو نه پیرا شي لاندې باندې بشي اته دومره وګي غټ شي کنا دومره دې بناستې ځای و دومره لکاو مکا او مدینه اته څومره لار دته د رفتاره کار دی نو درې سلور ګنټې لګي سلور ګنټې وخا مخه لګي دومره وګدلار نو دومره ض به د جهنم ک لاندې کوي شابه هم غټی که نه او دد سرمن چې دا هغه و هم پیرړه شي د به یو یو داړه دومره شي لکه د او خ غ مره کیل هغه اوږ دی تقریبان او در کیلمره پلند دی دومره به د یو داړی نو دا په دا بوجنو دممن لپاس سفراتي ک نه خ په هم یخ لازاره هم الله زهور مه ودغه پیټي چې کوم دو فورته کې یاد یې غفټي غناونو پیټي دي چې هغه صداغان و ملاويږي او کوي تني یو تن لس مړي کړ دین او دمن ډیر لوی پیټه پروته یو تن لس مړي یو کړل او غرفتار شتل جیل تلاړه خلق ویره ده د آزادیدل ګران دی ول دمن ډیر وی پیټي پراتی دي ودا پیټي په وګو دي دا او دغه ملامه کلیتی 10000 دنه 10000 دنه 10000 داو داو دا او درامه علامه کلک تصداغا نکرل لوی پیټي به پراته دي او مل حیات الدنیا الا لعب و تو دنیا کې مشغوله وي اذان لغي دومره پیټي او غټل خلنان د اوسه دې نه شه او مل حیات الدنیا نه د دنیا الا لعبن مگر د الله بي دي ولا هو نه فضل مشغله ول دار الاخره خير للذين يتقون فلا او خامغه کور د اخرت چې د غور د لپاره دا کسانو تزان بچی دین څه تکظیم نه انکار نه افلا تاکیلو اتهس کې دم را عقل نشته قد نا لو انه لاحزون ک اللذین یقولون منتخفه ته انه لا يحزنک یقینا غم غم ک اچی تعالی راغه خبره یقولون چې دا خلق وی دا خلق ته کوم خبره کوي اچ کوي نو دې سره ته پریشانه کوي الله یفین انهم لا یکذبونک دوستا تکذیب نکئی حقیقت کې ولې تا ته دو امين وي او صادق وي دي نه مخ کې چې قرآن راغی ولې تکذیب شروع وکړه نه فینوم لا وکذیبونکا حقیقت کې ستاسو تکذیب نکئی ته صادق وي امين وي ولیکن الظالمین بیاات لا چدون قل چې قرآن راغیل نو تکذیب شروع وکړه ظالمان پایتون دي الله انکار کوي کنه یا دې مطلب لا يكذبونک بالقلب زړه خپه تدورتا چې ته فلیشتینه لیکن دود انکار کوي هغه جيب دی وجنه انکار کوي جيب دی وجنه او انکار کوي لا یو کذبون کا بالقلب بل بل باللسان او جيب مریض کاريان دي ازره که هو پته راستا ده حقانيت پته ورتاك لیکن اناد کراغ لیک ولقد دام ست تکذیب کوي نو پریشان کوي ګما ولقد كذبت رسل من قبلكم تكذيب كړشه او ډير پیغمبرانو پوخا د تا نه و اوس چې کړه فسابرونه او کلشي تک او تکلشه علامات اوজিবو قاعده نه چې یاو کوم تکذيب شه او ته بدر دي ویل شي حتا ته هم تر دې چراغ ورته موږ امداد ولا مبدل الکلمات الله او نشته ر بدلون کې وعده د الله تعالی لره وعده د الله إننا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ولقد جعاك من نبا المرسلين تاكي سراغل تاك. لتعطى حالات النصرت تا. رالي قلق الى من نبا المرسلين حتى عطاهم نصرنا تعتى التفسير إن داد ونصرت واقعان راغل لتعطى نوح علی السلام سرماس سنگه إن داد ونصرت توقع غامش سنگه بجكه حود السلام صالح علی السلام شعیب علی السلام نوت علی السلام جا کا من نه به مسلین انکان نهقبونهی ک راضو هم د ګران پ تاې انکان نهقبونه لی کا یا راو هم شر که چرته ګان و پ تا منې راضو هم ما خړهول د دوجهقرآ نه ی دو, دو قآ من منو نه خرا من منو که نه خللیو منو فَنِسْتَطَاعَ تَطَاوَسَ رَسُولُهُ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ فَاتَّلَاجَ كَيْو سُرَنْغ پزمکا کې کټلارش نه ختا نه خاو ګوري معجزہ وګوري او سُلَّمَ الْفِي السَّمَاءِ یا چا نغا وسرہ ستاره سي چې ته پارڅنګي پورهي جوړي کې پارڅنګي جوړي کې بر اسمان ته برو کيږي فَتَأْتِي يَوْمَ بِآيَام تګدا چراني دوتان نه معجزہ زهو طرف نو خوشحال نشته کنه ففعال استا وس کې کنه څخه تننونو زیدنن راو با سه کاسمان تزي ال تر معجزه راوډي نو راوډ کنه یكنداده چې معجزو کې او هدايت نشته هدايت خو دي الله پلاس کې دي ولاوش الله ولا جما عمل الهدى کو غوفت الله تعالی چې جبا کړي بو دو په هدايت منی فلا تكون من الجاهلیت بو کېګه جنا په ونه سو مطلب معجزو سره هدايت نشته کني د صالح جګټي نو خاراغ لا فرعون تلخت نار جوړ شو وهو ومنل وکنه ومساء سلام لقد قردوا على فرحون تالى لا سخارك و هو منه وقالت إنما يستجيب الذين يسمعون الموتى يبعى صحم الله وصمه إليه ورجعون داخلق نمنى إنما, إنما يستجيب الذين يسمعون لكينا قبل يستخبار الذين يسمعون كهو عوري فعوردول دي نابت سرم عوري خطول لكن زن الزد وعناد اعتراض دفارم او زن چه انا اغا دی اغو او ردل داششه دا اینابت وی اینما ها استجیب الادین یقیناً قبل کسان چې اغو اگه دی او ری خبره پی انابت انابت سران سما که سما دی انابت دروجوه اغا بی قبول کی اغا دانور تی دا خوززدیان دی اغا دا پا منزل دا ملو دی مرو دی مرو دا پا منزل دا دی مرو دی دو زرن مرو دی خاط په منځله د مړو دی نو دوه ناو لري کنه والموت یبعثهم الله ته دوه زون امرسلل دوه ناوري او موتا بارک چه نه حکم داده یبعثهم الله پرتکيب الله تعالی دو ال ثم يل یبعثهم الله پرتکيب الله تعالی دو ثم الى یرجون بے وخاصه غتو ګرځول شي مفشرین لیکي پنا د کافر تشبیه ورکڑا په مړو سرات دو ناورې ناورې دو کې دو داسې دي نهکه مړی او قده دادداد چې وجه د شوي چې د نوغا مشابهی کې زیات وي د مشبانا کافر مشابه دی او مړی چې او مشابه چې دو ناور دو کې پشان د مړو دي نو ناورې دون هغه مړو کې زیاتوي که نه دغ یاد لاندې مفصلین لکی چې ځکه تشبي د کاافو په مړو سره ورکه چې مړی ناوری که نه یا بهسو همملله کله به بیا اوري چله راپور تهکل ایله یور جوون بیا خوااصه هغه طرفته او ګدولی شيته بیا او ته پته لږي لکن دا د چې اوس خدو ناوری که نه ک بیا خو تشبي ص نه ده کارو دو دو لو لانو جللاې یاتهې رببي نور سری آیاله نه کله تال موتا وما ما انته مس منف قور اما انت بمصنع من في القبور تصرف فاتر لوذروا دوي سور یوتی کیله سوره فاتر جيڪ الله رب العزت پوکای کنه او داسې پوکای چې تاکه عقلین او غبی اخپو شي او دا د قمق له هدلته دلته کار نشته آیات نمبر 19 معلوم ک و ما یسوی له ما ولبصیر برابر اعما و بصیر نو دا نه یی چې دا بصیر دی دا اعما چي د کنه دی وې نه خام ټول تای وडून دی بل بصیر دی دا دوه برابر دی پلیدو لیدو کې نه توینا تنه مانی اګه څوک نه نه اعما و من ویني نه تې نه مانی ولظلمات ولنور ند برابر کارورنا کتا تا کوې شپه او ورځې یو شانتي ده نو ته نه منی ولا الظل ولا الحرور او نه ګرمي او نه یخني کتا تاسو کوې وړه جمه یو شیدې نو ته و الله وي یوم یستوي الاحیاء ولا الاموات ندي برابر مړه او ژوند دي کتا تاسو کوې مړه ژوند دي یو شده پوره دوه ته نو څنګه یې منی اما بصیرت تاسو کوې یو شانتي دي منی ظلمات او نور ته تاسو کوي یو شانتی دي نو تنماني ګرمیه یخنی یو شانتی ده نو تنماني او مړی ا ژوندۍ ته یو یو شانتی دي د اوری نو آل تمړه ده نو قوم اوری د ګرزین نو قوم ګرزي د مسکی نو قوم مسکی بیا نو نورو ممانکان بیا خو عام او بصیر یو شانتی دي چې احیاء او موت برابر کړي پاور دوکې و عام او بصیر برابر کپلې دوکې ظلمات او نور برابر کپت یوی که ذله او حرور برابر کپ یخلنه که کتاب برابر اين ده داو برابر کا نا ساما يحكمون ساما ده یو ايات خوليده ته مو چې نه فيدي سما نه ده نه فيدي اسما ده نو یو يو ايات خوليده کنده خو ډیرا ايات دی دي اموات غير احياء وما يشعرون ايان يواسون او دلته دا ايات ته قران کې بل ايات عالم نجار الارض کفاتا احياء وامواتا احیاء و اموات لپاس تمام مفسرین وای په مختص مک لپاس احیاءن فاتی اموات حتکه احیان شنو بیا خو آیات دا سو احیاء او احیاء چر بروم جون دیو کتم جون دی بیا قران آیات دا سو یا کنه متخبو ک الله خو پویږي الله وي برج جون دی دین او کتم دی اته بروم جون دی کتم جون دی نو خلقوي زمغه مړي چرته لاړو ټول جون دي شله نو بیا وره دا یو ترتیب دی مرګ پوری دی ژوند دی, دی. په حياتی دنیوی سره مرګ نرسته به ژوند دی نو هغه برزخی ژوند دی ستاسو شعور نه بار دی او محشر میدان کله به ژوند دی هغه وحروی ژوند دی دا ټول یو شانتی کومه اساسه محترمونه دې ځکه الله رب دې توې کنه دا وا لا قیامت کې را پورته کړي به ور تفصل کې مخک پته نه لګي اموات <سؤال> <سؤال> غیر احیا <سؤال> او ما شعورونه ایانه جواب سول <سؤال> د داو پته نشته اور د خپل خپرې غلا چر د مونږ به کله را پورته کیغو حساب کتاب به کله د دوته خوله پته نشته وقالو لو لونا ل جنا لایات من رب و لنور کول کیږي ته تسمو جز طرفه ربنا قلت ورد و ان اللہ قادر و ان اللہ قدرت و لده ان ينزل آیتاً فراولی کسا معجزان نخواه لیکن اکسر املا یعلمون تو معجزی غاڑی دا سا مخدشا اگور کن برا و کتا و ما مل دا بتن فلارزی نشته سزن دا سر پزمکا و لا طائر النصر مارغک یطیر چالو زیب جناحیه فو ازر و اخبرو سرن الا اممون امثالکم منگر آغاک دل دی امتون دی امثالکم دل دی استاسو پشانتی دیکنه دابه په ارض ځکه چې انسان نه علاوه نورم ډیر دیکنه طایر احتتوم وی یو تیری بجناح یه مارغیت نمراچلی څو دا وه مونکې الا هم نمصالکم دا خو د دې دسازو پشانته هغه غوسته ترمیمونه کړه تر پاسي ترمیم کړي امصالکم مرګ کې او ژوند کې رزق کې تولد تناسل کې د فیدی ولا سیدونو په جندو کې جذرت کې او دارنګه معرفت دا دشمن کې داما ولی داما نسی تشبیح کې توحید کې ضرورتونو کې دا ټول کې او د بازو په حشر کې همثال حکم دی کنه ته ژوند لاغو ژوند دی ته ومړ کېږي نو هغه مرشه تر وځه ته مختاج نه هغه مو مختاج دي تاوم بچی کېږي نو د اروم کېږي ته خصه پیژني نو اون پیژني ته زرار پیژني نو اون پیژني دشمن پیژني نو اون پیژني اته نصبيح کوي نو اروم کوي مذکر مؤنث پیژني نو نر او ماده پیژني نو اون پیژني ته خپل <سؤال> پردې پیژني نو هغه خپل پردې پیژني ته الله پیژني نو ته شرک یې نلله یسبحه به حمده سا ضرورت نه دی ته نو دیغم ضرورت نه دی سا حشر وکيږي نو دیغم کېږي د حشر وصله پارئ بعض وفشرین وي حشر هم موته هم ددو حشر مک دی یاې وفشرین وئ هغه ساور چکر واله دی او هغه ول بو ساور الله به قیمت ک راپور پکی د و والله ساور چې دی دا دواړه بیا والله بیا بغیر د نه کوم سااری د هغه خپله ببدله واخلی کې والله و ما تا خر رااکي دیله چې تبر سااره وه د سان تهمون و که نه ما تالهطاق کو ت حال را کړی وه دی نه چې ته کمزورې وابدلب اخه کې که نه هغه پوټه وولې خر وال نه به بدله واخلی بیابلله فنا کې نه ټول دي که نه والله دی نه ق د و بیایا کسان چې دروغ زو په تونومېسموممون کان دي بکمن چړگاندي چې ظمات پهتیری کو دی سممونويکانړ دي او پکمن چړگان دي زمړ ادا چې چل ووش کنا دلته چاينه غاټ فوم جونې ونې وخا غور سره وره دلته د کل دو به حياته نا تجيبو کې زمو پیاتون منی نو ورپسې سمن اوس دو چاراګان سمن کان دي کانش حق نه حق خبره وای نو ردان کانش حق خبره واه وی نو ویلا نو بوک منشلل فز ظلمات پټاريو کې دي سمن کان دي ته چغه وای نو د ختې نونیمنې ا خپله چغه وور نه شي د ه نو بکمندي اوویې نه اف دلومات چرو کې که نهستګې نو نو بیا د ړاندې و نو بیا ورته نکارېدل هغې په د فی دلومات را که نه கருرو کې دی خپل وام کار نهور ک خپله جببه اوړله کار نووررکې و کار نه وررکې چې باه چغه وي سړی رړه دی غاړی د نو غګې کار نه کوئ دوووازن شي کوله چې ای سرو په تار کېمانو بکمن دی. کاریو ورتنا چې ظلمات په ټيرو کې دی مې انشاء الله مې انشاء الله ونزله او من یش یجذوال استرات مستقيم اغه سو چې ګورې الله نو بلارې کې اغه سو چې ګورې الله نو په نې غلار روانتي قل لږ سوچ او فکر تاسو په دې خبرای نه تاسو مداب الله هيك کچ تر الله تعالی قاسو بغیر د قیامت نه اوه تاسو مساع یاده قیامت هی راشي غیر الله ته دون ان كنتم صادقين عذابون لیر کوله قامت دا دا دا یا دنیا کی عذابون د فقول د یا دنیاي کې عذابون د فقول د فار و سوا د الله نه بل چاته چې وای ان کنتم صادقین چې الہ حشت ده بل یاو ته دونا بلکې خاص غتب आवाज کوي فایت چې و مات دون الهی بل لری چې تاسو ما هغه مصیبتونه ته دونا چې تاسو چې وای الهی هغه لپاره د لری کوله داغه انسان کو غاړي ګوند هغه مشتخق وتن سو نه ما تشریکون ایربکایتاسو چې دې هغه چې کوم تاسو شریکان جوړولاله لا سره یا سرونو متاوسلی یی دی داغه چې څنګه مو اس نو وکنه ولا قد او مم من قبلک دومره مصیبت کوم تلاش ل وکول چان الله و امام بیا لګلیو به می چې نغد دچکی ولوم ورکړي سم نسل کنا اول امام بیا ولګل نو انکار وک به کول نو سم نسل نو ختم کول کنا دا نه چې فوري ختم شیدي اول انبیاء لي گله نو و انکار کړدې انبیاء نو رښتو ما لو غنړقولي یعنی معمولی سزاګانې می عذابونه ور باندې راځستنی چې تاسو هم شي لعلهم یزرعون راون نه دچین بیا, بیا می دنیاوی نعمتونه ولا ډیر کړدي چې کله مسئل نو پس ملا کړدې ماسوین اول پیغمبرانو ليګل دوی انکار وک فوری عذاب نه دراغله اغه نو رښتو چې ان دوی له لګي دڅکي چې سم اغرم انيوم و نشوا چې ونه شو الله وي بیا ماته راحتونه راوښتل عذاب نه راوښتل ما نه ماي سمشي په هيامه نشلل بیا مينیا ماتونه راوښتل چې نعمتونه مکه دو سمشین بیا هم سم نشلل بیا دغه غرب ولا ورکه چې نام نشان ولا ختم ک داناتیک فورین اول انبیا بیا بیا لګونه دچکا ونسلونه بیا نعمتونه نعمتونه کې چې مسلم نو په صالهات دی آیاتونه که داغه تاسکرا ترتیب سره ورغ ورت کېده علا ق ولاقدر سننا پاک سره دیګلیو مونږه رسولان ډیر علاوه مم من قبلی کا غډل ہوتا چې مخکې تان تیر شو و دي فاخذناهم ظاهر کې غره ربط نه جوړیږي که تاسو معنی ته غور غوګ نه چې کوم ما وکړه ودا آیات تاسو ديري معنی باندې শিকولې ظاهر کې معنی د دا او للمونږ پ غمران لږلی مونږ پ غمران ډلو تا چې ستانم تیر شي دی نو ف خ نا پ غمران نوولل نو نا پ غمران دی ل لیږن ل جاذا نا پیغمبران بال باسا او ذران مطلب دا د پ غمران نووللیږل اوو ان کار و کپ انکان نروو ساموو د پاهفا خز نا هم چې سمئ اوې تکلیفونه د مالی سختای مالی قات میرا وشتل لږ میرا وشتان فقر میرا وشتان و ذر اته ننې تکلیفنا بدني مرضو میرا وشتل لعلهم يتزرعون شید دوا عجزو کې الله ته پام بیا او سم نشلل کې دې شي پدی د شکوسم چی فنولا ولن وجاهم باسن کل ترغله دوه عذاب زمونګه تزرغ او دواجزي کړي عذاب راغله دوه لاجېزي په کارواله ولیکن قصد قلوبهم لیکن کلکشنل زونه د زونه د دوه وزین لههم شیطان ما کان عملون دا ولیک شیطان ورته عمل خسته کړو کنه خسته کړو دوه ته شیطان هکارونه چې دو کول چې دې معمول دچکی سرونشل نو بیا الله او ما پی نعمتونه راويستل فلم ما نسو ما زپیرو به قصر چې دوه ير ک دلته نشان په معنا د ترک سره د قصدن مخکدې معنی مون ان نسینا او اخطائنا فلما نسو ما ذکرو به کله چې دوه پری دې هیڅ قصدن هغه چې دوته نسيت شه ده هغه چې دوته نسيت شه ده په سره توحید او ایمان هغه هیڅ الله او فتحنا عليهم و باب كل شيء پران است موږ په دوونه درازي ده هر شي ها هر شي نعمتونه ورتړي کړل لیکن برکت پکینو حتى اذا فرحوك بغیر د برکتنا اواب کل شی سمات لو فراوانی دنیا ماتونو حتا ترې پوری اذا فريحو کله چې دوه بما اوتو بد مسل پاغه چې ما دوه اګه چې دوته کوم چېونه ور کړې شو تکبر کو فريحو مستي بما اوتو پاغه چې دو کوم ور کړې شو نو اخز هم بغتتن نو بیا ماونه سلاچ اچان فاذا فا هم مبلسون دغه وقدو نومي دوه هر سنه فوتیا دا بیرلقومیل لجې نظالمون یو دمنیدي حالاک شي بلکې رفتته رته س نسته دریجو من ح عامون او لممبییا د غ انکار بیا معمولی دچکې بیچ سلل نو بیا فرواني بیا چې سم نسلل معخذ نه هم بهتهتن فاق دابلیرلقومیل لجې ظمون او پرید ک لیک شي جرلی د ظالمانو سممت لب مسلونه تبااشل وله تظرل عرض منل کافرري نه د یااره ای والحمد لله رب العالمين انه هلاكت ظالم دمبتدئ وات انا لله, لله و انا اليه والحمد لله يا لوي مؤتدي مرش تبا الحمد الله تددك درسونو رواجونو بداتو نا داومت اغابتشو كافر مرش ان لله و انا الحمد لله بواي مرش والحمد لله بواي ذا ذاتيات كنفقو انتى بالقوم والحمد لله رب العالمين پلتهوا تون ل چ فکروک په د خبر منې ان خل الله سما کوم که چرتهوااخلي الله تعالان سما کوم اوری دل د غګو ستاسو و افشاره کوم او لیدل دسترګستاسو ختمه الله قلوبي کوم او مورو لګې ستاسو په من, من الله غیر الله یادتی کومې څوک ک هدار د بند لګئ سوادهغه یا ضرورتونونه پوره کوونې سواده د غه یادې کوم چې را وورې تاستا به ی دغسزونه غواشته او ریدل نشتهستر ک شته نشته زلهشته پویدل نشته اونزور کيف نوسب فلايات وګورا څنګه قسمه قسم طریقو سره بیانونه وغایا ته ناسهم هم يسرفون بهم ذوما خړيده حقنه قل تو ور تواراي تکم سوچ فکر کوي پدي خبر من ان تاكمذاب الله کچر تراشی ته ان تاكم کچر تراشی بغتتن اچانک او جهرتن يا مخامخ بغتتن شپا شپکی جهرتن پرز کې يا بغتتن اچانک جا تن ر د علاماتونه علامات ذکر شکنه دا نو ټولټیکته لکه توورته لږ لک سوو کوئ کرااء الله د الله بونه تاته په شپې یا پررج کی، اچ یا ر د علامات نه هل لپ الله کا مضواظمونونه نهوا مگر قوم کوم ظالمان اوسې ضروررو نه بچکوو دپارهمون هم بیاو که نه اومان نو سرول موررسلی نه الله موشرریه ل مونږ پیغمبران باران منګ زی وررکون کې چې سکمنې یارهون کېغ چال له چې سک نه منې فه منوا ایمان را وړه د عمل وکړه ایمان راړه هغ مطابق اصلاح د عمل وکړه ففلله خاون عليهلی الله هم یزنون والله دی نه قد دو یادنا کسان چې دروکې زمون پهتون منې یا م ملذااب پی اوبلې پهدو ظ یعنی جو پشي پهدوونهذااب دی کاو ی سکون پهاب دغې چې دو نه فرمانی کولاه اعتراضات سوال جواب د آیات کې سوال او جواب رښتوال دی به عمر دا آیات دلته یو سوال داو چې تواي زه د الله نبی ما الله سره خزاني ډيري دي نو تا خپل مرګري مال دار ککنه قلت ورته الله قل لكم نمتمه استاين دي خزائن الله چې ما سره خزاني دي الله دی اغلا خپل مرګر لوركم زغدانې جما سره خزاني دي زغو دا وي ما چې د الله رسول ما قطات خزانی مستین او پیغمبري تا ته افتي کنا ولا عالم الغيب منتو حياتنا اخري منتو خير موږ بچي نه غره واخلو نا ولا عالم رد رجب مشركان مني هغه چوي رسول الله صلى الله عليه وسلم باركي عالم الغيب دي هغه د خزانی ني دي معلومي ولا عالم الغيب درين سوال داو ستو خوراکونه کوي ما له هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق جواب ولا اقول لكم اني ملك لو فرشتن نخلق بكم كن فرشتن نخلق بكم بلا خوف بمبربر يوخا بلا خوف بمبربر نا مي برابر تاسو مشرکان ان تبل لما جو حائلت زمتابيك مغراغه چي ما تهغي واه کيگي ذو داري تابيم نا ان تبل لما جو حائليا بیا زموږ سره مرګ راشه کائنات ما تا هو پدې برابر یو بیا برابر نه یو بلکې هل السمیع والبصیر اے برابر دیغه برابر دی ودون والبصیر دې دون کې دادوړ امیره برابر د دې خبره کې چې ناغاق ان التبیع الا ما یحا الیه داد مزلری کې نو ما تا خو یو شو بیا اوب یو شو نیولک زد عبید وحی ما نوری معاملاتو که همون یویو ناسنگ یویو عما و بصیر چطا برابر کی دیشی عما مشرک بصیر موحد عما جاہل او بصیر عالم دا چطا برابر دیشی عما گمرا بصیر هدایت والا دا چطا برابر شي عما کافر بصیر مسلمان افلا تتفک کرون و اندر بیه اللذین یار اور کپدی سرا غچا تا چې هغه غریږي کنا سم مطلب باز کسان دا سې دي چې چې قیامت شته هغه هغه تا کده مااملات توه چې دینه دینکارو کوي دینه دینکارو کولو نقصان دي انو خشرو ارا ربہم چې جامه بکړشی رب خپلتا لیسلهم من دونه ولجو ولا شفیه مستر دود لپاره سوا داغه نه دوست مددگار نه سفارشې لعلهم یتقو شد ځان بچو کوفر شوکنا ته دا یارين دود نیريږي وانذر به الذين اغكسان يخافون چاغو یریږي د دې خبرې نشي یو خسروي لربهم نوو قرآن منی تهریب کوي فلا ترد الذين دون ربهم من الغداۃ ولا شیط او مشره د خپل مخفلنا اغكسان چې بلی رب کل سارا ما یا دون ربهم بالغداۃ ولا شیپ ته روحي سره یریدو نو وجه رضا دغه ما علیکم من حسابهم من شی نشته پتا منی حساب من شي من شي وما من حساب کا انشتا است حساب نہ الهن پا و منی من شین سی فتا تر دہوں کتا او شړل د خپل خپلنا فتکون من ظالمین ابسوا تولا ولا واقام چې نبی علی سلام خپل کې صحابین الناسو عبد الله بن مکتوم رضی الله تعالی عنہ کافرن راغلو غفت دیغو غټان نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبره کې شي او ته دعوت ورک او ددن الله ونه په طرف شون عبس وات الله نه او الاما وما يدرك الان لو يزك کنا دلته مې فتا در دهم کتاو شړل د مخ فل خپل نه نه فتا من ظالمين دلته چنه وړم به عقاب چا یې مونږه خلاصې شروع کې تفصیل وې ته توحید بیانای بیانای هر د قیاو په کې موحد پیدا شو ا د قیاو په کې مولاده ادا قیوب کی سنت ولے نور تول بدعتان دی دا توحید دی نو مشرکان دی امقی کے سوکنو طائف خارون کے سوکنو دہر پاسے تو تاتمم دکہ ہوئی نہ ملا یواز جو تین دا توحید جواد تے پے جانی سنت جواد تے پے جانی اللہ یقول لقد وطن باذهم بباذن ازمائش کو منغا دتو یوبل سرا یقول چوے دا کافر ہاولائے اے دا مسلمانان چے من اللہ علیہم من بیننا سانو کلله په دو مننی من بانا د په مابییان کې چې دوی محدانکرل بږ مشرکان کړلو دوی جنیانکرل <سؤال> مونږ جا نامیان کړلو دوی کا دو چا مسلمانانکرلو موږه چ کافر کړلو دوی جنتییان کړلمونږې جایان کړلو ها من الله عليهلی من بيننی نه جوابلی ص الله <سؤال> بیا مشاکرين جا الله <سؤال> <سؤال> پوه <سؤال> کرزارو بندې هغه به مسلمانی کي کېږي چا شکرګزار جي که نه محدین دي که نه او جان جانکا الازین امنون بی آیاتنا جدو قدر رکا راشد آتا این کسان چی منی آیات تنظمنگا فقل سلامون علیکم تا تا فتح لکن مواحد را گئی را و علیکم بیدتی را گئی بیدتی تا من پاسی حدیث کی رازی من وقر صاحب برات فقد آان علا حد من وقر صاحب برات فقد آان علا حد بالاسلام چا چی بیدتی تعظیموکا د چې نو غرسره تعاونو کو پروانو له د اسلام کې تعظیم د بدت نشته ادم واحد سلام علیکم تاسو وګوره استغفر مولویخه سلام بر اثلن کې اچیک کوم نستغه باچی ها بار نکنه دلته سد د شرافت عزت وګوره جا کا راضی وتا تا سلام بتوي قاعده سره چې بار نسو په راضی سلام با غچیکنه وذا جان الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام طب مکه راضیوه الانکه حق دا دی چې سلام بار راتون کی اچي جواب با چې کوم ناس ته هغه ورکی حق دا, دے لیکن دل و دا دی لیکن دلته دا دی هو عزت شرافت چې دا دومره چت خلفته سخت وخت کې هغه مسالم الله توحید منلله قران منلله سخت وخت کې استمر غريشيدي ادا وي يؤمنون باياتنا توت سلام علیکم تما طرف نو یا کتب ربک کمالا نفسیر لازم کړ دې ساس رب ساس وبا ساس د پارا اعلی نفس هی فزان نخپل منی الرحمن رحمت رحم کول دا الله فزان منی لازم کړ دې ته نن خلق تاسو ته بد ګوري لیکن الله تاسو ته ګوري دا پیغمبر تاسو ته ګوري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخفل تواغلن نبی عليه السلام بخښاله شکانه ان نو من عاملن منکم سوام بجاهلۃ ثم تابوا مبادی و اصلحوا فانه غفور رحیم یقینا تعاملوا کتعصنا بعد بجاهلۃ فنا پوشران گناتنوس ثم تابوا مبادی به تبوا و کل رسول کو نو اصلح اصلاح عمل کانو فانه غفور رحیم دا دو معقبه معقبه امتحان ابتلا اغه دار ی رتقو توحید توحید توحید صننتو سننتو بل مثالاين کوي لکه بل مثال نشته بیت قرانولو ټاکا نو عليه راغ نو قوم یا قوم یا الله ما من اله غيره شهود عليه السلام راغ نو غویم دغه الله ما من اله غيره دول بل مثال نو چې صالح عليه سلام راغ نو غویم یا الله ما لكم من اله غيره شعيب عليه السلام راغ نو علامه جنا خوهم شعيبان قال یا الله ما من اله غيره ودول اول مثلا اصل مسئلے دغه د قران اصل مضمون هو توحید دی رسالت آ قران دپاره نا رسالت او توحید دپاره قران او توحید دپاره دا ټول توحید دپاره جماعت اثر وبته لکه اصل مساله موجود د قران توحید دی او رد شرک ته چې دا ضد د توحید دی دا توحید, توحید بیانې سو پیغمبر به بیانینو رسالت راغی سنه او بیانینو نو بیانې قران راغی دا چن كي كي. تاونه من له نکامت کې وسدا ملاوی کې له نکامت راغې دغه مسلو د لپاره جهاد راغې دغه مسلو د لپاره انفاق راغې راغلل دا ټول صرف توحید د دي ندلته وې تا توحید توحید خبره نشته موږ ته ام بیاو دعوتو ګور کنه مشترکه دعوت خبره نو چې جیل دن نه ده امرا اللہ تعبد الا ا ذلک الدين القیم فرشت لبلقہ ورنشت بلا اسمان کے لا گیا دی سبح وراد و بحمدی ابراہیم علیہ السلام لبلقہ ورنشت بیابان کے لا گیا دی الحمدللہ الذی اورب جاننے موقع مسلات و من ذریۃ بلاخورنشتہ نہیں اصل مسلات وحی دین اور طالب با... بل خبر نشته اله کا خبر د غیدا نساله زما پلا وروجل بل خبر bale چې دا خبره ختمه شي کنه وا پلا وروجل ازو چې د بز مړ کوم اخلم هغه بل خبره وکړي بل خبره کو ډوړی بل خبره وک پېسې دلرا کوم ګډ دلرا کوم دیو نه زما دی وروجل که طالب خبره نشته هله کندو بل خبره دا... اصل خبره د غیدا کنه چې یو د پیسو د ګډو د پیسو خونه ده اصل خبره زماده فلر قاتله واصل مساله توحيد الکام فتو تعالو به خبر نشتا نو د دې کده خبره په دوه بدا اعتراض کی دغه یو خبره پیګندلله توحید او توحید او توحید او توحید دې ک جواب وکړه الک نفسل الایات غارنګ تفصیل سره بیان او منغایا تنا ولي تستبینا سبيل المجرمين چې واضح شي لار د مجرمانو فتو لیکنه چې موږ توحید توحید کوو مشرک من وبد لګی کنا اخکاره باشی چې دغه مشرک دهیم. منگا سنت سنت کونو بیداتی منو بد لگی کنه. نفتح بولگی چه داغه بیداتی نه. تاوزه سورت زمر رو آنوی. سورت زمر. چه بیداتی منو توحید خبر بدا لگی کنه. سورت زمر فمن از لما سفارام. آيات نمبر 45 واداذکر اللہ وحده اسم عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کله چ یاد کړی شی الله په توحید سره نو اسم عزت تنگ شي پریشان شي تنگ شي قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واداذکر الذين من دونی توحید نه علاوہ بل خبره اذا هم یستبشرون دو خوشالی کنا بیا خوشالیږي پد توحید خبر واوري هر جمعت نو چ واخل کنا او کله چې دا نومېفلکې واخلی ش تو حید وس نه دا لې یو بم چې راغې ب قلو لګیت هر جمعه نوم به دا جمت دا غ لکه دا ګراندي که نه دهدوکرر الله وخته خوش معت اولووم الذي نه لا منونه بلاخرات دهدو کرله نه مندونې نورې هر فرې تذکه کوونو یست شیرون دا په دا په ک را دا خو د دی دا خو داس او دا خو داسې داړ دسمنت نهدي ولی دا نوم بدلګي شاعت التوحید پکره او سنت پکره وایدا ذکر الذين من دونه اذا میستب شروع نور هر مسلې کې دی به خوشاله توحید مسلې ډوکړه دی په پریشانه شي اره مسله کې دی به خوشاله سنت مسله ډوکړه دی په پریشانه شي دا علامه ده کنه ولې تسبينا سبيل المجرمين قران تعالی میخه اصل قران و په صورت حج کې یو بل ترتیب خو کله مشرک بلتی وسنه معلومه علامه وایخوله چې تا, تا قرآن علامه خیخ وکړل چې کله چې قرآن مونې پويږي کنه آیات نمبر 72 چې مې فل کې ډېر خلق ناشته بلتی وبګه څنګه معلومه مشرک پسګه معلومه قرآن راوخلا وایذات تلایهم آیاتنا بایناتن کله چې لسته کېږي پدو مونږه آیاتو زمونږه تعارف فی وجوه الذین کفروا المنکر بایانيګه قرآن او تریوی کې با و اوچلي دي مخالفینو غران ته بیانه کنا تو چریته ګورې نو اوچله وتی برمی لاسه وتی جو جوړ کړي اده رنگ چانو ایستورتو ګوري شنو مې غت کړي دانه او پزور کارونه جوړ کړي نو تارف کې او جوه اللذین کفر المنکر یکا دون یستون بالذین یتلونا علیہم آیاتنا قریب د چاوله کې پا کسانو مڼې چ بیانې ځو آیاتنا kul taur ta khunab bikum min shar unab bikum bi shar min zalikum de ne obada khabar da tona kham an nar aghawrd de da awr mufrad raward de khan makita nam qada rusta nam qada darmiyan ke raward de an nar che quran ba we lakannaar min kan nar yakhruju لو دا ولیو بار بار وویو لتاستبینا سبیل المجرمین تواځخ چې لار دې مجرمانو چې توحید نه بیاناینو مشرک په تو څنګه لګي سنت نه بیاناینو بدعت په تو څنګه لګي ولی تستبینا سبیل المجرمین قل اننی نهیتنا مودل لذین تدونم من دون الله قل لا تتبعوا احواکم قد ضللتم ومان من المهتدین جمنو مخاورہ کرتاو ککنه چې موږ مخکار کو دالګیو دا, دا کارونه کو دا کارونه کو دا کارونه کو, دا کارون کو. دا کارون کو. زمانہ کړه شی د دینا نو د لدینا تدونه من دود الله چې زوکم عبادت غا چا چې تاسو تچو شواد الله نا خا قل لا تبع احواکم دا تاسو خوایشت دغه دین نه دی مونږ دا وکړل دا وکړل مونږ دا دا خو تاسو خوایشت دغه دین نه دی دینغه د چمبیا اوردې قد زلل تو اذن ومان من المهدین دین ملاو بل کارو کنه دو بیلارم کله کله تا یادت مونږ مستمر ګیرو ته دایو خبرو خو کنه چتاوم یو خکار ده مقد ظلل تو ی نو ومانه من المهتدین قل تو ورتو ان علی بینه تم ربیک زغه تاسو چېن خوایش پښین رواني ها مونږه خوایش پښین بلا دلیل اتا سره دلیل شته او کنه قل ورتو آیا. لا تبیو اهواکم تاسو خوایشاتو پښین ځم بلا دلیل خبر دی بلا دلیل, خب... بلا دلیل خبر دی استا خبر الکه ان علی بینه څخه په بې ني منه مې رب په طرف دره و خپل نو وکذبتم به فطاسو پای تکذیب کو نه سره فرق نه پری دي ما انده ما تاسو ته جنو نبي چې موږ انکارو وکړو صدا دي واشي کنه رما اختيار نه دي ما انده ما تاسو ته جنو نبي نشته ما صلاح ته تاسو پتاو تاده غواړې دا وکړه را دي ان الحكم الا لله نشته د اختیار پته عالم کې دې راغستو دې صداګانو مگر دیو الله يقص الحق بيان الحق وخير الفاصلين هغه به ترين دې فیصله کو اوله ندي ما تستاجرونهدي دا نفی شې تتصاو شو که نه په پیغمبر ووي زما پ اختار ک نه شته د کارونه ته د اولییا اختار کې نور کته نور بره او دا کې او دا کو یو قدم تر ش پې شي را څنګه چل <سؤال> بیا او نرس په یو قدم منېله به را ي د یو قدم منې بر شي لکه د مطلب بل د مړه مطلب نه را مطلب توجو سوچ فکر په مکه نستې کې وین لیکن دا تعلق الله سره جوړ دې یو دم تب نفلونه کوي ذکرونه کوي وروسته وسا تعلق جوړیږي یا بذور شي یا بذور او چا دا کوم اولیا دي دوچ مانځک الله اکبرش بس یو دم دا تعلق الله سره جوړشه دنیا پات اسلام اته ممز کوم کرے ری ویک اته ممز کوم خرصه یو اخلي هغه دې تعلق الله سره جوړشه دا مطلب دي چې یو دم تعلق الله سره جوړیږي مالي دل له رفتار د درویشانو هغه دي اولياو دانا چې خود مختار دي په ګرځي دوکه دا سينه دلکب تو ورته لو ان ان دي که چرته ما سره ما تستا جنو نبی هغه سدانګاني چې تاسو پتا د غوړینو لکو جلا مرود نو فیصله وکړې شو د کار بینه وبینا کو ما تاسو من صدره وشتي او خبره به ختم شي وا والله ولو مظالمین الله فوذ فظالمانه منک نطي شرک فی العالم الله رب العزت په هر شي د نړۍ عالم بل سکنشت دا سی غسر الغیب كنجانو دی بل سګنيست داسي واینداو خاصغه سره مفاتیح الغيب ع كونجانو د كونجان د غيب غيب كونجان هغه سره دی د غيبو خزاني دي خزاني ترسي الکیږي چې څا سره كونجي کنا لا علمها الا الله لته پوو په دې منی مگر یو هغه ويا لو ما فلبر والبحر بوده پر هغه سره چې چوبه کړي دراب کړي فلبر بيبانونو کې و او په دریابنه کې تمام مخلوقناه که خبر ده که نا و ما تسقطه من ورقه تین دعیات مو مخیر آلو لیو قلتون ابدون الله بما لا یلو في السماوات ولا في الارض تاس و اله الله ذکره؟ اللہ هو لا اله الا الا الله هو بل اله نشتے لا اله الا اللہ اللہ نا اله بل اله نشتے تاس و ایشتے کم ذکره؟ اللہ هو نشتے تاس و ایشتے تاس و ایلم دی شو تاس و دعا لی حدیثا له تاری کو آلی مجنون شانرم بجنون تاسوې و وایي اجل ال آلیتهعلله واحد الله ور کاالح نووي اوي اللی شته دی نه تاسو شته دی نو تاسو الله ن زیاد پو ستاسو اعلم د ال لا نه زیاتڅنګه زیات دی هغهو په برونپېږې په بحر پوېږي نوستاسو معبوط بر کې دی او کو بحر ک دی چرته ځان ل دربار بر برکې جوړ ک دی او که ځان ل ت په بحر کېله بوللی باہر که هو تختشتیک لیکن او دی ابلیس او اعلان نه دي اوما تاسو ته م ورقه او پان نه و ایلا یال موها ځین علماء لکل د دېک د دې بارکین چې یو پان چې ور نار تاویږي کنه الله پاغه خبردار دي چې دا پان بډي دی کې ارتاویږي هغه وخت لمخ کې نشارتاوی دي یو خبرم خپل لار زین سمر سر کونډي وخوري ارته ویدونه مخک الله ته پته نه چې په دې خبرتوی کې دیم داور ته پته ده چې دا مزمکې پوري سمه کړ شونډای خوري او دا سرکوندای خوري سومره دا دسی ورغړی او دریم دا خبره چې کوم دی بلګي پان لا بردا سمه حقیقت سومره ون دي ځنګل او طلار شاهران بشي بیا چې ټول دنیا ځنګلي بیا د افریقی لوی لوی بیا هرونې ک سومره دی هر هرې نه الله خبر دی دهغې د تعدون الله خبر دی ی کته رسیدون الله خبر دی مست محبوت کې دی هغه بر ک دی که بهر ک دی کوونه کې دی الله یا والله ه انفې ظلومات لرد نه یو ه نشته یو ک کې والله ارتپن نو یو لون شژون دی والله یا ب نوچ او مړ الله تو ک تاب مبیین مګرله خوړ مافو کې او پهعلم د الله ک وسام معبود کوم ذکر وکړه زما کې دنه نه ده کوم کې کې لافاس ده بړو کې ده کوم دو کې لمدو کې ده کوچ کې ده څنګه سو هوا کنه یا لو ما یلج فی الارض وما یخرج منه وما ينزل من السماء وما یارج فیها تویت الله برخت ما نه بر نه الله کتو بر zina الرحمن وعل او پیدبار د علم سره یا ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى پیدبار در ذات سرم ارش مردی پیدبار در ایلن سرم تحت سرم پورید امرسی دلی دل و خاطبی کل شئن علما و شی عربی کل شئن علما محیطن مستایل آکم زکی در چرتن نشتی ووالذی اتوفاكم باللیل اقلی دلائل پدی منی شاولی ملغیب یوازی و اللہ دی اگر آغاز اللہ غزاتی اتوفاكم باللیلی شی ودکی تاس و پشپکی ویعالم ما جرحتم بالنهاری هو ده پارا کارونو من چې کاوي تاسو پر رز کې ثم يا باسوكم به بيخ کې تاسو فيه په بل رز کې ليغدال مسمى دل پارچ پورت کړي چې ني ټمو قرارات آيات معنا به ووره يا تو وفاكم بالليل هو پر ولي تاسو باندې پښپا کې ويالمو په دما په کارونو باندې جرحتم بالنهار کې تاسو کوي پر رز کې ثم يا باسوكم ويخ وتويخ کې تاسو فيه په بل رض کې ليغدال مسمى <سؤال> دیل پارا چی پولکڑ چی نیتا مقرر اجلو مسمع وی او دی کئی وی خی با دی او دی کئی با وی خی با دی او دی کئی با دی وی خی با دی خا لیقضا جلو مسمع سم ایلی مرجو کم بیاغت دیوا پسیستاسون سم اینبیو کم بما کنتم تعملون و هو القاهروک اگا قاهر سمت لون غالب ذات دی قار اللہ قهار دی مطلب منتوی کہ قهار ستوی قهار څه مطلب دی خاري قهار دې الله نن قهار څه مطلب دی ها غالب خپل عربي کې هو غالب ټکي وله غالب لكم اليوم خپل ټکي شتلک او قهار جدا راوسته لک شهره دا ټکي ولین ټک تا په ډول پر همو معنا دا کو چې الله قهار دې څه مطلب غالب دې تګ ده کنه د لیکندا دا چې قهار خپل معنا مفسرین چې کوي قهار د پارسي خپل قهار سرګندې پارسي ذمنه غلبہ سرګندې یادي فويدو لپاره تاسو ټیکبل وایم یو یو سن ژوندې ده کنه یو تن ژوندې ده دلته خو الله هو القاهر فوق عبادهین وایي ګړوم د کنا ها اوسه ښکننغور مولانو تاسو کوم هغه دا چې اتان جون دې د هغه ملته مغالب دې فلانکی مې مغالب شو د دې دا مطلب ایتام مړ ککنه نو ته غالب شې به ضرور شو مړ مې وسنګ غالب مړ مې وسنګ غالب کی اوس داوه الله قهار دې اوس تیار دې رانا تیار ته غالب شلې پا نو تیار مې غالب شلې دا څه پریک همو ویل چې په تریمنه غالب شې بي لیکن روز تیارې کړه دلته غوته مغلوب شې کړه روزی مانی پهونه څه مطلب مانی ال تا ته ځوندی مانی غالب شې مر ده لیکن مړ مانی غوته مغلوب شې کړه هغه ته هتنی شي ارسره تهنی شي کولی سن شي ته غالب شې رانا دیراويش ته بل افتو لگاو لیکن رانا مانی غوته مغلوب شې کړه اوس الله او اورا الله په هر شي مانی غالب دی څه مطلب ما دوم منی غالب ده ما دوم منی غالب ده چې غل وجود ورکي ميت منی غالب ده چې غ ژوند دي کې ادارنګه چې ناغه موجود منی غالب دي چې مادومي کې مادوم منی غالب ده چې موجود دي کې ژوند دي منی غالب چې مړ کې مړ منی غالب ده چې ژوند دي کې تيري منی چې رڼاي کې رڼا منی غالب ده چې کې ور الله تاري کې د نشپا او رز بدلې را بدلې شپې منې غاالب ده چې روز کېور منې غالیب ده چې کې جوندی منې غاالب ده چې کې م منې غاب ده چېژوندی کې ګرم منې غاب ده یخني کې یخن منې غاالب ده چې کې هوا منې غاب دی چې ووی درئ او درول منې غاالب ده چې بیایت ک وی چلی ب قار دی ی که نهقاون هغه فو غی بعددي اوچت په بم ګانو سواللی ور سلو الیي آلی کو تاسو منې خاف حتى اذا جاهدتم الموت ترتيبه راشی او کستا استمر توفت و رسلونه روح اخر دیغه زمون غ فرشتي و هم لاي فریتونه په کیس کمی نه کوي دلته رسلونه ویلي قال الله وی الله يا توفل انفس الله په خپل روحو ناقلي الله ځان نسبت کوي الله يتوفى الانفس اکل ملک الموت الذي وكل بكم ملک الموت ته اشاره ده قال ډیر فرشتو ته الذين توفواهم الملائکه غير فرشتين تاخو مفسرين وي كلا يوا خبره كلا بلا خبره ركاز وداق علف لام ميم سيدة رواره وي علف لام ميم سيدة علف لام ميم سيدة تاصل رق رواره وي هي كم نسبت الموت آيات من برد جارا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وقل بكم مرگ با پتا سمنی راولی ملکو الموت اتا سلقی ورپسی لارشی دا فمن از لمسی پاری تا دا سورت زمرتا چالت الله رب العزت سوئی سورت زمر سورت سوات پسی فمن از لمسی پارا اغیقی او ٹکی دیک آیات نمبر دا بیتالیس اللہ یتوفلن فسا حین موتی ها اللہ پخفل روخ ناخلی از دلتا سوئی کی توفته رسلنا او تاس دغه مخ صورت دا النساء دا له ګراوند آیات نمبر دې 79 ان الذين توفا توفواهم الملائکه ان الذين توفاهم الملائکه جو جو آیات کې وي چاله بل آیات کې وي چې ملک الموت روح ناکلې بلکه وی زمنګستا اخلی، اخلي بلڪه اخلی، فرشتي اخلي واسطا جي فرشتي يا يا شي دي او كيل بكم ملك الموت تا اشارا دانو مشرد دا فرشتو اغه دي الله ته اشارا دانو اصل حقيقي مالك اغه اغه دي الله ايجازت ورقي کنا نو الله ته اشارا دي لپارا دک ته الله حكم سره کیږي ارس حکم کي فرشتو تا ملك الموت تذڪيره کي واغه فرشتي ته روح انه مونې مقرر دي نو داغه مشرد ملك الموت ته او کلک هغه فرشتو ته نسبت کوي چې کوم هغه سره معاونین دي دغه اوان دغه توفات ورسولنا او املاي فریتون ثم رد الى الله به واپس کړه چې تاسو الله تا ته مولا هم الحق چې مولا د تاسو په حقا علا خبر شه لو الحكم او غل اختیار د عالم دی او هو اسر الحاسبین هغه سره حساب کوم کې قل توي خلقت من ينجيكم من ظلمات البر والبحر سوق په بچی تاسو تکلیفون د ظلمات تي ارون دبر او بحر تاسو غطه چیغیوه تذر روان دیر پا جزی سرا و خوف یا پوپتا لئینا جانا منازیرنا کورن منشاکرین که بچ تکر دی مشیبتنا نشوبه بون دی شکر, گزار کنا شکر گزارونا منون کنا خل تورتو اللہ و نجی کم منها الله و تاسو خلاصی دی مشیبتنا و من کلی کربین او دا هر مشیبتنا من کلی کربین دا هر مشیبت او دی غمنا سمان تم تشرکون بیتاو شرکان جوڑا یا اللہ پلتور پهو القادر وخادر ذات په دې خبر منه ايو و عليكم فراولي کې بتا سمن ياذابا عذاب من فوقكم دبرنا او من تخت یا لكم ياذقتنا فوقكم برنا ذا بره هوا راغلم کتنا عذاب راغندس مکه کې ډوبس لایک برنا چنا عذاب راغې ګټو ارام راغې کتنا سمکه کې ډوبس لایک برنا چنا عذاب راغې طوفانو نذور شل کتا چنا غو غور قرون پز کې کته ش ادیان سمدیان قوم دلو تصحاب فیل دو من عذاب ده برا نراغلو فیرانیان سلل، قارونیان سلل، همانیان سلل دو من عذاب ده نه نراغلو کن از مکه کدن نشلل مو ده اوی درم یو عذاب داله چې بره نراشی یو عذاب داله چې کتا راشي برا نعذاب برا نعذاب بعد حاکیمانو دیکنه های واسه علیکم ادابم من فوقکم چ غلط حکمرانان درمې مسلط دي چې پتا مڼه ترس نه کوي او من تحت ارجو لیکوم اولاد او خدمتګاران نوکاران څخه خلاف شي یا ورنه عذاب باران بند شي کتن عذاب فصلونه چر نه غا بند شي د ټول ته شامل لکنه اون درو ګره او يل بسکم شيا یا خل تاسو سره مختلف خیال ول خلک ګډ کې يل بسد ګډ کې تاسو سره تشيئاً مختلف النظرات ولا خلق. بدل و خيال و خلق النظرات و خيالات بدل نبه بجنگون شكناً ووضعوا بعضاكم بعضا بعضا او سا قلت تاسو تاق جن جن دو يوبل بعضاكم بعضا بعضا جن دو يوبل تاسو جنگ لئے دل و مختلف شكناً يوبا يوبا يوبا يوبل يوط و تدعس بل بل تدعس نبه بجنگ شك انظروا كيف نصرف العيات دوما عذاب دوما برا نذاب راشیز مك نراش دوما عذاب دوما يوبل که داو ما زاد دې اون څنګه تصرف الايات او ګرا سنن یک قسمه قسم طریقو سره بیانونه غیاتون علمو يفقهون دې لپاره چې پوښي وکړو به قوم دروغ اللي په دې سره قوم تا او والحق وهلاک دا حق دې قل لستم عليكم بوکیل تو نیم ز فتاسمنی چې جوار لكل نبئ مستقرون وسوف تعلمون لكل نبئ هر خبر چې قران کې دې أغيله پاره یوخ مقرر دې کنه لكل نبئ هرر یو خبر کوم خبر چقرآ کې د مستقرونهغیلپره وختمقر دی سه په تعالمون زد د چې تاو پته لږې ان راتل ل دی نه خوو نه في آیا نام کله چې ووی نهطه کسان یا خوضو نهفی آیانا چې با تل مشغوله کې دو پایتونو کې بیکار کاره باستونه کوي ریو ریزان هم نه مخړه حتی حضو في حدی سر غیرې ترد پورې چې دوک مشغوله چې په خبر بله قران من قران انکار د دې چا مسائلونو نه انکار نو فعارضان هم حتى يوجد في حديث الغير و اما انشئنك شیطان او ک탈خ دا خبره شیطان یې رکړه چې دا خود رسم او ریواض می خپل دا خود بدات او د شرک می خپل اول تعالی خبره یې رشل کله یادش لا ير قران کې د آیات وو چې کله د قران خلاف کیږي الته من کېني هغه مسائل چې قران کې ذکر دي د خلاف کږ الته نه کې تا ته یاد شوو فلا تکوود بعد ذکهقومی ظالین او مخکی ځکه ش ان کو میدم مس فلا تدو مع هم نو سره مک نه ککیېناستو ان کو میدم لو هم تاسو د دو پهشانې ش ځ سپه کې که مشرک سره مک نه مشرک به شي ب دتی سره مک نه بتی فلا ت بعض د رسو اوو یاد قومی ظال مین وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء مشترقا كسانو مني ما على الذين يتقون ائتزان بچکے دشرکنا من حسابهم من شيء داود حسابنس شيء ولكن ذكر العالم يتقون لكن نسيت ابو دفارق كانوا نور سنشت دا بيتهانو مشركون مخالفين للقران وتبتشل كان نسيت بكاي هل هم يتقون شهد संग شيء تو خبر پی لگی وذال الذين اتخذوا دينهم لاعبا پریدا کسان زر الذین پریدا کسان اتخذو دینهم چې نیول د دین خپل لاعبا لبی ولاهوان اذارنګ فذالمسوالا دین سره مزاق کئ پریدا کسان لاعبا ولاهوان چې دین خپل چې نو ضرورت ته فار دنیا ته فار استعمالی یا دین سره مزاق کئ اذارنګ چې نو دین لبی او ټوکی وی غررتو ملحیات الدنیا پھر کسان چې دین چین آغا اتخذو دین هم لائبان یو مطلب د اداد ہے اتخذو دین آغا اخفل دین چین آغا فضول مشکلہ کر دول لیں یا حق دین سراتو کا مذاق کی وغررتو ملحیات الدنیا دوکا کیا چول لدولد جوند دنیا و ذکر بیه از نسیتو کا دو سره نسیتو کا دو تا پا قرآن سره انتو بسرات چه حلاق نشید نفسون یونس بما کشبت پسوڑیاں کارونو چی دیک کردی لای سلام من دون اللہ ولیون و لا شفیق دو تنسیتو کچھ حلاک میشین دقا بیکار کارون دیکھنا نو حلاکت نبی سوخ بچ کی نا لای سلام من دون اللہ نبی دی نفس بارت سواد اللہ نا سوخ دوست بچ کے ان کے انت سفارشیت و انتا دل کل اندلل لا یخذ اگر چې پیش کی هر قسمت جرمانا نو لا یخذ منها نوابا نغست شیدون آغا. ولائك الذين ابسلوا بما كسبوا تا کساندي چې غیر بکړشي بما کسبو پسوځا کارو نچو دو کړې كل نفس بما کسبت رهینا لهم سراب من حميم دول پارس کلې لې لګر مې بونه عذاب اليم بما كانوا يكفرون قلت ورته نه دو مين دوني لاکھ نه په شرک په دعا عرق اسمه شرک رد کنه شرک فی الاعلام شرک فی التصرف شرک فی الدعاء کل تو ورته ونه دومین 200000 اواز کو سیوا د الله تعالی نه ما غچاته ما کو سیوا د الله نه غچاته لا ينفعونا که مونږ داغو چېری شروع کو ولا او که مونږ داغو چېری پرېدو او وقص کړه شومږه په پوند خلونه باندې ونردو وقص شومږه لا ونردو وقص په پوند خلونه باندې به ځه دان الله رست ور دینه چې الله موږه بیره ګمړی کښته شو غیر الله ته چې شروع کو کل لذ استغوتو شیاطین فی الارض حيران وشاندہ کسه بلا رکړ دا غل شیتانانو فی الارض پسنه حیران حيران خیران ده نو ک غیر الله ته چې شروع کړی غدی مثال داسې دی لکه یو سړی یو تن باندې شیطان مسلط شو او بلا رکړ د حران دچو سنگ او وزم ده دینه لار کوم غاډه ده لهوا اصحاب دل مرګری دی دونه هوت تا وزن کوي إلى <سؤال> الهدى <سؤال> چرا شهدايت طرفنا إلى الهدى تناراشه هدايت طرفتا يدو نو چې غوي دتا إلى الهدى هدايت طرفتا ایتنا چراشت مونږ تک مونږ چې به لارې شيطان نو مرګي ور پسې ولا کېدل يدو نو چې ورتوي إلى الهدى هدايت طرفتا دعوت ورتور کوي د هدايت ووي ورتا راشه مونږ تک ایتنا راشه داګه شیطان مارګریټا فریګی دا د غډې راشه نو ده حیران ده او راتلنی شي کړه مارګریټ ورته چې ویلې لکه موږ اوس په پر حیران پریشان ده قلت ورته ونه هو الله والهدا یقینا دین د الله چې د نن د ومیرنا ل مسلمان رب العالمین موږ ته حکم شوی ده چې موږ غاړه کې دوله پاره د رب العالمین موږ ته دا حکم شوی ده و امرنا ان اقیموا الصلاه موږ ته حکم شوی ده چې قائم کوموس سره ارکان سره اوقات له از ساتو د دلیل چانو فرایز او واجبات دارنګ د دا دې دا دا دعوت بلتا وتقوه او دارنګ دا هغه نه وهرهږي او ولذي له یتوخرون الله غزا ته چغته راغون کړي شي اخري دلیل پدې باندې او ولذي الله غزا ته خلق سماوات والارض بالحق چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه بالحق له فار دخکار کول د حق حق کار شي کنه ولي سمک اسمان مشتا انسانان مشتا و انسانان تو بیان ده حق نشتا لجار ده حق لشکنا سمک اسمان رغلل و انسانان تو کی وداشلل حق بار انبیاء اولاد کنا اظهار ده حق و یوم یقولون فیکون قاغل زمن چوپو ی اللہ وجود تعالی شی فیکون دا ارس وجود تعالی شی قوله الحق و ناد حق رسی سے د کلمہ الله مراد کلام الله الحق نا د حق دا چې کوون ف کوون وله ول ملکو اغه بعد ش د پهلم کې یپغځ منې یون ففیصورورې دغه اختیار د پاغځ منې چې پوکې به اوشي پش پلای کې عالی الغیب غی وشهه ده نهفی شک په لام په دی په پټه په سرګندو اول حقی مل خبریر ایک متون خبردار دید پارا چې هار د بندګ یوااضی والله دی الله نه لاوااپل ایله ن شته نو نوリエステル نس پوګمای استه نس تورای که چې ویل د نو په غلطه دی ویل قال ابراهیم کله چې وی سلام لابهه پلا خپل تا چې نو چې قرآن وی دغه نو میا هزارو استاد سره ضرورت ته ته دی لقب او یادر تر، ترنو مو اتت تخزو اسنامن علیها اتت تخزو فایز قال ابراهیم آیا غنې ته د ابو탄 الہتان حقاران د بندګی یا جوړی بوتانونه حقاران د بندګی دغه هغه سې ابراہیم عليه السلام پلار توی چې ته دوت الہوای کداغه خبرې نه ناراکه قومه ک فی ظلال مبین یقینا بننطق ومصاب په ګمړی خارکه وکذالک نوری ابراہیم دا رنګ خود لمغه ابراہیم عليه السلام تا ملکوت السماوات والارض ملکوت السماوات اصی دلائل داس مانونو دسمکه روته علمی یا چانو هغه بصری نورته ګور اسمان ته ګور زمکه ته من المؤمن ان تشید یقین کون کنه فلما جننا علیه الليل وسار کلا چراغ غلی د پاغه نشپار او کوكب نستور ولید قال ابراهیم والسلام ها ذا ربی اعز رب ابراهیم السلام څنګه وای مفسرین خلقی کان من الموحدین تستغری والكبر ابراهيم عليه السلام كان من الموحدين في الصغر والكبر سراد المنير غوي دي کو توحدين نو ادا غي ها دا ربي متصودا دے دا يا استفهام سره دي اها دا رب کی دي شين یا ها دا ربي ساسو پزام کی تپوس کی کنا ها دا ربي تپوس انکارين اي رب دي یا ساسو دي اكيد مطابق قلم ما فلا كل چا غائب شو قال لا احب اللافين اگو نے تپوس کر دیکھت یا اگه یا کدی مطابق تپوس ادا زمارب کی شي استاسو خیال دا دیکھت فلما فلان کلچ اگه ڈوبش پناہ شکالاوی برایم علیہ السلام لا وحب اللہ فیلین زم مین نکم دو الوحیتا اگت چا پنا کی دون کو سرم دا اگو پناہ شم مین دو الوحیت اگو پناہ کی دون کو سرنی اس طور پناہ شمد زدتا رب سنگاوئے ماں کله <کلتے> دې موجود دې نو زما تواض کوم چې غائب دې نو بیا بسنګ کوم او الہو حاضر نازر وي فلمار القمرہ پسر کله چوری داس کوم مای بازغان پړکی دون کې ویه ادا ربی ادا زما رب دې حاضر ربی دانا حاضر ربی ادا زما رب دې نو استفام انکاري یا حاضر ربی تاسو فغان فلمار فلک کله چې دښت کوم ولاړه قال و ابراهيم عليه السلام لا ما تهدايت هدایت را. دل تهدايت اا آغ... هدايت نه ده مراد نه دي بلک دل تکلکوال مراد ده هدايت خو مخکنه ملاو ده زکه چانو زته نبوت په د اروش مخنه ملاو ده کنه تاسو سوره انبيار او وګورئ سوره انبيار ابراهيم عليه السلام څنګه ویل شي تروسه بولهاته پټنه اورسټه ورته پټوله کېدل آيات نمبر 51 ولقد انا ابراهيم ورشته هو من قبل وکنا به عالمين ورشته هو من قبل مفسرين وي من قبل مخک دي نبوتنا نبوتنا مخک هم دته موږ ورستور کړو هدايت ورکوو راذين مفسرين وي من, من قبل مخک بلوغنا من الموحدين في الصغر بس مطلب, مطلب دا الا الا يم هدني ربي را نه کما طرف زما هدايت خود توکل ویلا وشي دي ولقد اتینا ابراهيم مرشده هدایت هدايت ارزه خپل ماني دي کنه چې په نشینو وسوي خطا شي نو مطلب دا الا الا يم هدني ربي کتر تکل نکړم رب زما سر ته اون رسولم په دغه مقصد کې رب زما لا كونن من القوم الظالمين دغه دي کنه فلما را الشمسا یا یادا ماللوی لئلم یهدینی ربی که ما تا هدایت نورا کری رب زمان پخانا مما بمدی تر بیلیو لئلم یهدینی ربی یو مطلب دا کلک نکی ما زمان ربنو لیکونن من القوم زوالین یا لئلم یهدینی ربی که چرتا هدایت نورا کری ما تا رب زمان ددین مخمی ولقد آتینا ابراهیم ورشده من قبلو لیکونن من القوم زوالین فلان را الشمسا مصار کال چولې د نور بازي غتن ترقي د ادران حالات هغه ډبشنور پسې دا ډبشنور پسې نور راغې داون ډوبې کې لاتس چولې سم چې ولاله القمر قران ته حکم دکنه نور اس په مې تشيده مکو وي وهد ذول لله الذي خلقهن اغه ذات تشيده او کې نور اس په مې په لاکړ دکنه کلا پاسې نور تسيده نو د درپټول نه کای فلم ما را الشمس باز غتن نو پته نه لري د نور کال پاکستان او داغه ملک 15 غنټه فرق وو موږ یو تن تلاړو موږ انور کله خيږي مطلب دا چې موږ په تفوس کو نور ستیم خيږي نو غو مخه موږ اخبري حساب سره د سار مزو کو نو هغه مخه موږ ته وای چې تاسو تصیده کړئ نو موږ ور تصیده نه کو مطلب بیا ما ځین کرا له او خو نو ور تصیده ولا خلک اوس مشته کنا کینی هغه دا تفوس مطلب دا تاسو نه تصیده کوی هغه عبادت کوي مونږ نه نه عبادت نه کوي خو نه مخکې زموږ یو عبادت ته چمزه دي مونږ پتهولګي فلان نو نو عبادت ولا خلق ډېر تیر شوهل او قوم سبا او دغه وکنم لقد کان ليسوا ان في مسكن قوم سبا او دغه دغه تر اغلو او وی ګور ما خلقو اومن يسدون الشمس نور ته شیله کوي فلان ما را الشمس قصره پاسار کلا چولیدم نور بازی غیتن پڑکی دا پڑکی گئے وزیلی گی نو سیوی ہادا عرب ایدازم عرب دیں ہادا اکبر دا خود دیر غٹتے خاکت مفسرین لیکن دازمک چیدہ کنا دین نور ایک سو چیاساٹ درجی اغا غٹتے ایک سو چیاساٹ زلد دازمک دم رزمکی اوزے ایک سو نو آلن نور چین تخشید ا بارسی برابرېږي نو ورسره او اکثر دا وی چې دا مون ډیر لری د دا پسالورم اسمان کې دي موږ ته دوم رخکاریږي کوم ځای ته تزي ال تنور دینو په توله د ډیر غټ کې کوم غاړي دي والته تنور دې داسمه کې نه ډیر غټ 164 درجه اګزمه کې نه غټ ته نزدک وي اعظم د غټ ته رانا کې پړه کې علامه فلات برا فلا فلو دروازه تور ته ما ویلو اور رنگے سپورم میں تم افلا ویلیو ہم مذکر دی کنا اور دا چر نور چر مؤنث سمائی دے تذکیر تانیس دا جائزدے ناخالت دی کنا قال یا قوم انی برئ من ما تعشرکون ذ بےزارم دا غل چکتا سو کم شرکان جوڑے اللہ سرکم وجه اللذی فطر السماوات والارض وجهتو وجهی للذی مانا دا اینی وجاتو ز ځ چې ما ما تابې کړ دې وځي اذان خپل وځه ته ما قص کړ دې يا ما تابې کړ دې ځان خپل للذي لفرض د غزاد للذي لفرض د بندګۍ د غزاد د دې درې وړ عبادت ځنه کوم په ټوله کې د ابراهيم السلام قوم کې د دې درې وړ عبادت کده د دې درې وړ عبادت نکومم بلکې ما تابې کړ دې د بندګۍ د غزاد اطار اسمان واتی چې پیدا کړی دي اسمان نو اوس مکه حنیف اقلک موحد هر باطل نه اعتراض کوونکې او توحید باندې کلک ودریدل ومانه منل مشرکین ازې نیم دي مشرکانونه کله چې دا خبره مخې لا راغله اوس وای ما جوړشله اوس پردول جوړشله چې تزم معبودان نه منه قوم را فاسد وحاجه قومه قومه با شروع د سړی قوم د جګړه شروع کړه ابراهيم عليه السلام ويا توحيد بالله ایتاسما سره جنگ کوي په اړه توحید د الله کې او قد هدان الانکه هغه ماته دلایل خو دلې ماته اوسه پیښ چې دا فانیشل ولا خفذن یری چې ما دا غچانا تشریکون به چې تاسو هغه سره شریکان جوړوي الا یشا ربي شیء مگر هغه څو وړې رب زمات شي ما ته دوس ضرر نشره سولې مگر هغه چې الله وغاړي وشی ربي كل شيء علمات رب زم ما هر شي ته په دوه ځله څنګه تاسو نصيحت نه بر او وي ګوره زمونږه الله ترانګه مازواليات نه زمونږه الهه مچړه ملنګونو نه چړ کټ بدلونه واړی وزن نه غټ واړی شړې بار دی راشي کټ پرېګدا بابا براشي د شپې دا وی لخته په ځوابه راځي هغه ورځې نشی ګرځې نه سو ګرځاو بابا پاس بابا کین او سیمرش او سپې راځي اته منه کټړی ځان لې چنه طلې نشي سموله وَنَسُوا بَعْثُرَ اسْتَلَيْ سَمَکَ او سیموشن اوس کاټ دیبا خوارہ فلات تذکرون وكيف اخافوا سرن یوریکم ما دا غتان شلکتم چتا سو شریکان جوړ کډ دی الله سره تاسو یریګان نن کوم شرکتم بالله ما لمن اجل بی علیکم سلطانا چتا سو شریک جوړ شریکان جوړ کډ دی الله سره چې نظر لګل الله پغه منس دلیل تاسو الله نن یریګ یومد بوتانو ناد نور سوګمینه دیسن نریوای فاي الفريقين حق بالامن اغه تبه تواشي اغه سوې زمو نه مابدانو مخالفت کوي تبه بشي تکر بدر تورسي بلنګونو نه چکر تکر بدر تورسي اغه ابراهيم عليه السلام سوې فاي الفريقين كم يود دو, دو دلون حق بالامن غجات حق دار د امن ان كنتم تعلمون ک پیګه یک اوس ګران واقع د سوره کې برابر شي چګوره تاسو وای چې زمونږ د بوتان متا ته ټکر راورسې زمو الله خپل دا ما, تا تکر دا ما, ما تاسو الہو ته ټکر راورسو تاسو زمو الله خپل دا ماته نشي رسوله ما سوې چې نګر مولانو تاسو وای چې تاسو ما بودان مما ته ټکر راورسې تاسو خپل ما بودان نو ما یا رواي نو ست ما بودان ما یا زرا پاسې دم تاسو خپري دا تاسو معبودانو ته مزرور رساو تکر ورساو تاسو خپري دا تاسو الهاو ټکر ورساو ما ته ټکر رسول پېدا ما خو غوته ورسول ټکارو شو تاسو زاغونه يرولم هران کې ما غوته ټکر ورساو چا سره غوګ نشي تاسو سره لاس چا سره خپل نشتا اغوهم سما الى پريدا ما ته ټکر نشي رسولې ما شي تاسو خفریدا تا تاسو الیه او ته می ټکر راو راسو تاسو زما الہو پریدا ما نش رسول فرق منو پوسله خبري څوک پوسو ته راش نګروله یعنی پوسه تاسو ته تاسو خپل الیه ما یا رواي زلانه ما غي ختم کړل ما تاسو الیه او ته ټکر راو راسو نو تاسو په تر کولار رسول شم تاسو اتاسو استاد علیہ او ماته ټکر راو نه رسو چې تاسو علیہ نه رسو نو تاسو په دې قولانی شي رسولي چې ماته نشي رسولې نو زما الهاته په دې قولانی شي رسولي دغه خبره دی والله نه چې پوسلایکنه الذين امنوا ولم يلبسوا ما انهم بظلم ها کسان چې ایمان غراول ولم يلبسوا ما انهم ګډې نک ایمان خپل بظلم شک سره اولایک اللهم تاسو مشرکان دا کسان د لپارامن دي او هم مهتدون د په ہدایت منيدي دا اعتراضه صحابهه انتہائی پریشان شلل انتہائی پریشانا موږ کوم یو د سيده چا غظلم نه کړې هر یو چې ناغصنه سو ګناح وکړ دې نه دلته جا ظلم نه مراد ګناح نه د شرک ته ان شرک ال ظلم منازم الله وتلکه حجتنا دغه دلایل تلکه دغه حجتنا دا دلایل زمونږه اته نه ابراهيمه چ ورکړم محمد ابراهيم عليه السلام تا علاقه او مه په مقابله د من درجات د چاټو سره ان ربک علیم الحکیم اغل درجات پر تکو څه مطلب اویله مولا ورکاو دلایلو ادارنګیم مزررتون اغه ان ربک علیم الحکیم یقینا سره په ايله محجت لاسرا خپل مرګیرو چتې کنا دغه کومه ډاله ده او تاسو ډاله کي درفو او درجات منشا پر تکوم درجات چتاو وړو چا ترجی بلن کړ دې راشه استاد هغه دې چت درجه ول خلق کي کنا چې کوم کلت موحدان او درجه دغه بلن شي وي او وحمنا لو اساق او يعقوب ان هبت ور کړو ابراهيم السلام ته ساقل السلام يعقوب عليه السلام کلا هدينا هر يوم کلکړو په وفي نوح حد السلام اغم انقلق و من قبل و مخكد دورات لنا و من زرورات لنا و من زرورات لنا السلام و سلمان السلام و عيوب السلام و يوسف و موسى و حارون و كذلك نجل مخسنين و زكريا و اخيا و عيسى و إلياس كل من الصالحين هم ديندارون نا دي ما تغسره معنا ترى و اشت مرتبه والا عرضه صالحه لا يعني ديندار خزاعتون لك موسكو رسل موسكو ديندارون <تصفيق> <تصفيق> اسماعیل علیہ السلام یسا یونس و لوطا و کلا فضلنا على العالمین غرووا لپا عالمانی و من آبائیهم و ذریعتهم و اخوانیهم زنی پلاران دادونا تنید دا ایسی کسان بیچی دیا اگو پلارانم انبیاؤو پلاران انبیاؤو کنا انبیاؤ. نکسنگا یوسف علیہ السلام دا پلاری نبیو کنا پلاری نبیو کنا ادا رنگی چین و یاقوب علیہ السلام و ذریعتهم اولاد دیاو گرہ زریعت کے کنا یوسف علیہ السلام نبیو ابراهیم علیه سلام زامن دیغا انبیاء و اسماعیل علیه سلام و ایخوان ایم و رونا, رونا دیغا گورا حانون علیه سلام و موسا علیه سلام تا رونا دیغا نواج تبای ناوهم و هدائی ناوهم و راکدو منگ دو لراکدو منگ دویل لرا سرات مستقیم پنه لارنی غبنی دیر انبیاء دیگی نو ددین اومنی خاص طور پر دلتوالی واغستر مفسرین وی آن طور پر سوچ فکر چوکی نو یوه د مشرانو طبقه ده نو ځنې چې نبی ادا سدي چا په لارانو کې دي کنه نو علي سلام السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام د دې تذکيره زکه کړه ده په لارانو کې دي او ځنې بادشاہان تیر شي دي نو سليمان عليه السلام داوود عليه السلام ظلمونه تکلیف ډېر راغله لایلی کاویب عليه السلام نو سفر عليه السلام چاله مو دیزه ډېر ورکت دی لکه موسی السلام هارون عليه څوک عبادت کې ډېر مقدم مو مخکيو لکه ذکریا یاعسه ایصال السلام چې مرګ لري ډېر کوم اسماعیل الفرحم جوسه یونس او لوط علی السلام دا ډېر بار سره دغه بیا ذکر کړم الله وجالک هو الله یهدی بی من یشا هدايت الله تعالی و, و هديناهم الا صلات مستقيم ذالک هو الله دا هدايت الله تعالی دی د دین د الله تعالی یهدی بی من یشا هدايت کوي دغه چاته چوغړی د خلک من نګانو نه اشرک دومره لوی گنا ده ولو اشرکو دا دلن بیاو ک دو شرکو کې لحه بت انهم ما کان عملون خاخه برباد بشي د دنیا کارونه چدو دو اوا کارونه چدو کړدنو برباد بشي کنه څه مطلب ده چې شرک دا سړي لوی جرم ده شرک لوی جرم ده چې دیتاده نبيانو عمل نشي تینګېره معسوې شرک دمر لوی جرم دے دیتا دے دے دی د امام بیاو عمل لسیټینګې ډې نوبل لاڅوټه او بیا د امام الانبیا عمل ورته نشټینګې د سورته څومره تاسو راوړای دمر لوی جرم دی چې د امام الانبیا عمل ورته نشټینګې لري ارات نمبر دے دی فانسات ولقد وحی الیک الى الذين من قبلك تعتم منداوی لپخانو ته لئن شرکت ولو خاانو تهویللی ولو اشرکو کاتون میو لئ ن سرکتاله تن نه عملو شرق داسې جورم دی چې دتهام بیاو عمل نه ټینګېږي نو د ایما م عمل نه ټینې کي نو ستا بور سنګه ټییک ټ شیک کلله ته نه کتاب دغه کسان ګامبی او ډله چې دا ورکې مونږدو ته کتابوونه پو د دن نه پر به هالائ. کدا موجوده کافیر دغه دین نه انکارو وکي فقط وکل نه ده, ده, ده قوم الليس بها بكافرين تا کې سره موږ توفيق دا دې دغه قوم تر چې نه وي د دینم انکار کوون کې ولائك الذين هد الله دا کسانه چې دومره کلکړ دې په هدايت منه فبهودا هم مقتدي لارې د دوه پسې ترونشا تعمداري وکا بلغه مزه د انبیاء لارې پسې روان شا قل تو ورته لا اصل کومه يا جرم دلته اخلاص دا دو خبرې ډېر ضروری کנה انبياو مېشن د فارا اغه یو دا چې اخلاص وي په اخلاص دلته راځي کנה دین بل اخلاص یو پکې نو لا اصل کوم ال اجران دا اخلاص شي کנה ا د تمام انبياو مشترکټ کې د لا اصل کوم اجران هو ال ذکر ال العالمین سوره شورا کې ورای شي چې هر نبی دا ال اصل کوم ال اجران لا اصل کوم اجران ان هو الرازق رب العالمين من ندام ما نسل لبار العالم والو وما قدر الله حق قدره قال ان ورتا کل سقومه تا کل استورو وما قدر الله او قدر ند کړه د دوه الله رب العزت لګه څنګه قدر کوله حق ده القى لو کل چې دوه خبرو کړه منزل الله على بشر من شيء مدره لګه الله په بشر من شي بشر من شي نه دره لګل او دا انکار کوي چې بشر منی اسمانی کتاب ناراضي بشر منی اسماني کتاب نه راضي خا نه راضي تو ته من انزل الكتاب الذي جاء به موسى سارا لګلوه کتاب چې راټل کړ راغل او پغی موسی عليه السلام نورن دلایل پای کې واهدان حکمت خبر وي لن ناسل پاره خلق تو ته اسمان نه بشر ته الله کتاب نه د ور کړې موسی عليه السلام بشر نو هغه الله کتاب ور کړې ور کړې کنه هغه پنجابې را فاسد پښتون توی چه پختانو که انبیان نده تیرشی، شي خان و مصاقان دسته اپلارو ایسا خان و مصاقان دسته اولا که در پختانو کنه بل اصرایل انبیان طول پختانو کنه دلت ده و ایتاو بشر منی کتاب نداره علیه و موسیٰ علیه سلم ستا فرشتاو، اون بشر کنه تا جانو نو قرار تیزاک، اگر تا سواغی لارا تکریتو تکری. کنه دا چهز اعظم دی او دا سورۃ ياسین دی دا پنځه سورہ دا دا شیخ ابو سلام سی رحمه الله هغه وې چې دا قران ټوکري ټوکري کول کانا سپاری سپاری کول دا ټیک نه دلکه ختمیانو کوڅو دیاله خو کې ریواجو نه کم شي وي دی وختمیانو قران هغه سپاری سپاری چاپ کړو نو دیشتانه وکی نوو جدا جدا سپد دیش قرانونو پیدا کول غواړو نو تاسو یو پاکټ پپرتو یویک ودی سپاری وی مغای تقسیم کړل د ی خپل مرزا صورت واکه او لاړو کو ته باندې تماله صورت واخرا کا ماله پنځه سورہ راکا پنځه سورہ به جدا سورتون مالا چې نه را سورۃ یسین زکه کټول قران ولې ادب نکېږي ای یو سورۃ یسین قران ادب خو یو شان یو آیات ادب یو آیات ادب د ټول قران ادب خو یو شان تدې ته ای سورۃ یسین هر دکچې پروتي سورۃ واکا دا چارځي کې پروتین نه یو آیا ټول قران یو شانت دی یو آیات نه انکار دا سي داله کټول قران نه انکار وکي دا یو آیات بیا دوي دا سره کټول قران بیا دوي کړه ټوکړي ټوکړي کول دا ټکني نه نه د پنځوري اده رنګي سورته نه نه دا غستل پکار دي ته ځانونو قراتې سره غروي تاسو هغه له ټوکړي ټوکړي ټوک دونه کارا کوي ځني موافق وي اگر کار کی او تو را کثیره پټوی ډیرک سات په جسرن له کی تا غنوای کنه ولوم تم لم تعلم تعلم تاسو درکړشه دا وی چې تاسو داږي پټنو نستا او ستاسو مشران ته قل تولتو الله دا کتابو الله را لګلو سم درهم فی خوزم يلعبون بفرید کنه باطل مشغله کی دوه لبی کین وهذا کتاب نزلنا هو دا قران دی کتاب نزلنا هو دوی بشر منی کتاب ندرغله دا بشر نه زګاغو اعتراض کوي نبی علی سلام باندې چې د بشر زمنګ زګنه منو او چا چې لدل او نغو د بشريت نه انکار نو کړي رسالت نه انکار کړ دې او چا چې نه لدلې نو بشريت نه انکار وک زمنګ د دې دور مشرکان او پیغمبر نو لدلې نو بشريت نه انکار وک نه لدلې کنه بشريت نه انکار وک هغه چې ګورې دا چېغ د د پلارې شت نو د د مور شت نو د د ترونه دي د د معماگانان دي د د وروونه دي تر زامن ديمونږ څنګه و چې دا نور دی اومنږ څنګه د بشریت نه انکارو کوو ثالت نه انکارو کو دی موجوده مشرکان هم بشریت او رسالت کې منافات ګنی او مقانو هم بشریت او رسالت کې منافات ګه دوړو ګن هغو هم دا چې بشر رسول نه شي کې نو رسالت نه ان کاروه بشریت نه انکار کار کولی نهشه ځکه غو پهې خدا ب وا که نه قوم قبللی سی د مونږ نګ بشر نه دی و بشر رسون نه شي کې دی ل رسالت نه کارو بشریت نهغ کول نشر یاغو د جس نه کنه نه د قوم سړی ستا کلي کو س پاتې کې ک تولی شي دا جن دی پلار مو ترونه شته ت شي غو دا شو که نه چې دا بشر نه دی رسالت نه ان کاروک او موجودا مشرکان دوم موئی چې رسول اغا بشر نشکی ده نو دو چې نو د ده بشریت نه انکارو که رسالت نهو رسالت نکڑو دو بشریت نکڑ ده عقیدت دو دو دو یو ده چې بشر رسول نشکی ده نو هادا کتابون انجلنا هون دا کتاب مونگ را لگلنه مبارکون فیدون اڈک تو والی خلاف کوي مخکنی اسمانی کتابون خلاف کنه ده مصدق اللہ جی بینی اجایی تصد اون کدا کتابونه چې د دغه نامه کې دی ولتونځر ام القران <تصفيق> او د لپاره چې یو ور کړی شي ام القران اصل د کلو ولتان اصل د کلو ور شي مکه ده کنه ومن حوله قامت سالم دنیا راغله ومن حوله او من حولها تعيره <تصفيق> داغنه سالم دنیا راغله کنه پتهونه ګره پته پیغمبر دا کتاب د سالم دنیا لپاره د ام القران ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به عاکسان چې منی آخرت من منی قران وهم لا صلات بهم محافظون موږ د وصفه تلګی د دې سړی ایمان بالقران دی موږ تبصره تلګی چې د دې سړی زره ایمان بالاخره دی موږ تبصره تلګی تاسو په تمنځ نه لګی کنه چې مزنه پری دی وهم لا صلات بهم محافظون ومنزلوا ما نفلع علی الله کذبا اسوک د غرض دغه چانه چې جوړی پالنه من درو افطر على الله او قال او وحی لی ولم یوحی لی شیء یا وای جما ته وحی کیږي الان کغه ته وحی نشی تاسو د اذان نه جوړ کړی د ته وحی نه شي رسوږه ګرځانل دغه شان چې په علامه دورو جوړ کړي الله کتاب نه درا لیکل اگر اپاسی ویدا الله کتاب دے یا الله وحی نه کړي اگر اپاسی ویدا مته وحی شي دا, دا غړ ځالم دی غور سره ورخه وَمَن قَالَ سَأُنْجِلُ سا مُسْلِمًا أَنْزَلَ اللَّهُ اقْعَى چانته د ور دونه دی پدې کې شیشه دې د ور دونه دی پدې کې څنګه التداو چې دوه پیغمبر توی تا ځان نه جوړ کړ دې پیغمبر ویتا سو تکظیم کوي کما ځان نه جوړ کړې نو زغت ظالمې کې کما ځان نه نه جوړ کړې او حیا ال قرآن دامن جانب الله نو تاسو غټ مکذبینې التهو دا خبره یاست تاسو تلت یو بل ترتیب د دې دوه خبرو مونږ رات کئ تاسو وزن نه جوړ کړی وزن نه جوړون کې امغټ ظالم دی تاسو چې دا وای نه دشه دی دی وای چې دا ماته وای نه دا هم امغټ ظالم دی لیکن څوک چې دا وای چې قران په شانتي کتاب را راړلې شم دا ام ظالم دی دا دا وغو کوله کنه تاسو مونږ رات پوچھلو مطلب دا دا وغو کوله تاسو ومن قالا سوندلم اسلام ان الله اگر شو چې سانزل مسلمه عند الله زوم را لگلے شن پشان دی هغه چې الله را لګل لیکه تاسو سره تنفالو ګورئ لوانی سوره طارق پسې سوره دا نحم سيبارت کې کل خلاصيږي وعدات و تلانه حماياتنا قالوا قسمنا لو نشاء لقلنا مصلحا ان هذا الا سفير الاولين څوک چې دا وي کنا غوم ګذالم وَمَن نَظَرَ ز... وَمَنِ افْتَرَأَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا وَأَمَّا الذِي سُوقَ فِي الْغَدْرِ ظَالِمًا فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ الْجَوْرِ الْعَظِيمِ وَيَا وَيْدَا خَبَرَ چې ما ته وښي دا الان کې هغه ته وښي نشي ولامن يو هېلې شي وَمَن قَالَ أَسُوقُكَ فِي غَدْرٍ ظَالِمٍ دَغَشَانَا چاغه شا وې سَأُنْجِلُ مِسْلَمًا عَذَابَ اللَّهِ جُمْرًا لَگَلَ چې په څانډه کې چې الله را دي ګللې وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ أَكَلَتْ تُوِينِ إِلَى الدُّنْيَا جِوَ حَال ی دوواالمونه کل ظالمان کې غمرات الموتې اخته شي په سختو د مرک کېولمله تو فرستتی وپوم یو غړې د مرک سختی پر راغلی داون غم د که نه وال تفتې ساق ب سا او د ن نهول فق مالهجو اولاد اولات مجو کېږي دنیا نه جو کېږي دا یو غم دی م د سختای راغلی نو داون غم دی دی کې فرتیوم را ورسید وای ډ به یو زورون و جو. او ادباره هم. شان سپیډه راچی مخلص سپیډه راچی چې ورتوي باسي تو ايدي هم بهم د سالي ک وينت الي دون کانو دې راجب حال بوینه یوګن یوګم دې جدو جدای بلغان د برق سختي دي بلغان د فرشتو واهل ټکول دي بلغان د ملامت ټکول دي اخرجوا انفسکم بلغان آئنده سزاګانو هغه خبر ورکول دي اليوم تجاون عذاب الهول بما الله غير الحق وکوون تومن آیاې تک بیرون دا خوو غ من بې غم منشل ډیر غمونونه جا ممسل یا غم خوونه دی که نه ول م ک فری باې توید هغه او دون کې د لاسو خپلو س لپاره اخرارجل لپاره د وختو در خونو یا مفشرین دا وي لپاره د د اهو دیغو ی جربونه اوجوو معباره هم که دو لاسونه وک د کړې لپاره د اهو د اغوم یالو په لاسونه اوک د کردې لپاره د وختلو د روخو دغوک یاته زورونه دهشاابشاعب که نه خپل روح بار کوي دوه با کله بار کولی شي آخر جوان فسه کوم یا موفسیېوي فرتې به ورتهوي آخر جوان فسه کوم ځانو باسا دقیتن وې سخته را شي که نه بل مګې ورته کوو ځانو باساه فریشتي ورته وي تاسو مونږه سخت تر اغله ګورنه مال اولاد نه دی دا کیږي بله غاړه نه دې مرګ سختای در باندې راغلی، بله غاړه فرشتي در باندې راغلي ځان وباسه چلوخه چرتبو وخت لسی چلی چرتبو وخت لسی اخراج جوان فتاكم علي ومنن رجي تو جن ادب الهوني بدلوا در کولکلي د تاسو استاد درسوي بما كنتم تقولون على الله غير الحق فصواب داږي کتاسو جوړولې په الله باندې ناروا خبرې څنګه درې مسلمان دللا الله بشر ما انزل الله بشر من شيء ځان خبرې جوړولې وکنت من يا تاسو د غایت النزان غټګنو ولکت جیتمونا تاسو ورشه منتفرات د یاوجين بغیر مال اولادنا بغیر د چرچونا كما خلقناكم بول مره لك ما تاسو ودم وتركتم پر خدل تاسو ما غه نعمتو نا کوم چې ما در تاسو تا وراز وکوم رتري شغان خپلم هغه نعمتونو کې چې مسوایک نه تاسو غزان سره شي شې راو نوړو کومه نه را ما کوم شفاعه کوم سره اخلاصي کې پر نعمتونو باندې هغه سره مشتاق سفارشان باندې نو هغه سره مشتاق ما نه را ما کوم اني نو تاسو سره شفاعه کوم سفارشان الذين أغزعنتم في ساس وخيالتوا فيكم سوركا في برخي سمبرخي والذي تاسو صلى ساس مع الأولادك أنهم لخلن فيكم ان في أموالكم وأولادكم سوركا ذا ساسو فمعلون لكي ساس وأولادك شركان دي أغوم الخارجيك لقد تقطع بينكم تاقي شرك كشك كشك تعلقاتما بين ساسوك وتقطعت بهم الأسباب لمخيكنا وظل عنهم ما كنتم تظلمون اغد ورشل تاسو نه ما بودان تاسو خیال داو چې د دا امام بودان دې ما كنتم تزوم اغه تاسو نه غد ورشلل یادا وذل انکم ما کنتم تزوم اغد لاینه چې تاسو دې د اموله په کار شي اغه خبره اغه په کار رانغلل کنا داولې تاسو عقیده خراب واه عقیده دا په کار دا با. چې بره وخت تصرف کوون کې کی جواز والله ولله د عقیده لای ان الله خالق الحب والنوى يفيرنا الله شلون کې د باندې دې او باسی تیر ونوی دا بامبتی چراو باسی تیر بوٹیم یو خروج الحیر او باسی جونده انسان یو جونده چر جونده مارغت مسلمان من المیتیم د کافر نا دا اگئی نا او دارنگی چینوگا د نوتفی نا وانو بو خروج المیت او با خروج حروم که دممت من الحیر دو جوندینا سم امد راوات مسلمان نه کافر پیدا شو یا چرګ ناګای را پیدا شلا یا میوه کې ګور کلک کا بام بت را برامت بام بت کنا حایڅه تازه شین غټهزم کنا را بار ک ميت او چز مکړه یا عالم دې نجاهل نه را پیدا کړ یا واحد نو مشرک نه را پیدا کړم یا انسان او حيوان دې نطفه نه را پیدا کړ یا مارغان دې واګې نه را پیدا کړل یا غیاګا غیاګاني نو وڅ مکنه را پیدا کړل ذالكم ذالک اللہ دغه کار نامو ول چې نو غ الله د ساسور فناتو فکنو چرتا وړو لیکي تاسو د حقنا ور دې او چې کړه شي اگاینا آ چرګو مڼډې پیدا څنګه پیداش او چې کړه شي زمکهنا ته کرشن گیا څنګه پیدا ور دغه ور کنه خالق الاسباح ارس سیرون کې د سبا د تیرا پران دي تی نران تک تو را تیار بیل ابلتی سری کې وجال اللیل سکنا پیلا کړی د شپه آرام ولا وشمس او القمر خصبانا نورس وږمې لپاره د حساب د میاشتو د کال دغه تقدیر الله سي ذلالم دغه اندازه د غزاد ته جواب هل عزیز زراورد علیم پوره اکلی دلایل پدې مننه چار سکي الله کوي او الذی قال لکم النجوم الله غزاد ته چې پیلا کړی ستو تاسو لپاره ستوري لته تدوبیا چاسو لار به ممه پګه سرا قالاماته هم یا يهتدون دانا چې دینه معبودان جوړ کړي دا واست افیدی د پارادین لته تدوبیا چې لارو مومي په دې سره فيه ظلمات البري والبحري طاقه ترودو چې وو درياب کې خلقوي کنا دا مشرق ثوره دا مدار مغرب ده نو دا د شمال ده دا, دا, دا, دا, دا, شمال دا جنوب ده په هغه طرف ته متلل کنا قد فصلنا الايات للقوم يلمون تقص تفصيل تر بانم غاياتنا قم د پارا چې پیګي بل اخلید الله غزا چې تاسو پیدا کړی ایمن نفس فمستقر ومستودع پس معلوم دی الله تعالی مستقر و زیده ګرځدو ومستودع زیده آرام مستقر هغه شاد افلار چې هغه ال تریق نه بین سلبه بی وترائب دا نو ثرا جام شه دا دوه ژوند دو کې وکانا دا نور سوګمن پلوا شو کې و دا د جسم کې ذرات تو دا د خراق اجزا کې و دا د وبو قطرو کې و دا د وینې هغه قطرو کې ذرات تو دا نوطوتې ټولې د نور پلو شوونه د ستورو پلواوشونه د سپغم پلوشونه دا رنګې د ضمې زراتونه د خوااکو د ټوټونه دا ټول د را مله دبي دو ځونو تا دو ز نه بیا راه مله او رارحم د مور ته هلته راغل ک نه د ف قرون صوب د آبوم او مست او دا اررحم دومهتو بلک ف بس معلوم د الله ته زیای د ګځدو ورځې او مست او داغ زیای د پاتې کې دو د شپین یا په مستتهقرون زیای د ګځدو په دنیا کې مست او داغ او ضای د چ نه پاتې کېدو په بررزخ کې خبر قبر چې خبرې کومځ څنګه چل څنګه چلوي اچوبه کې ممرې قبر بهې اوچبه کې کو دراب کې ممرې بدن مې ټوکې ټوړی شي فست نه لا یاې قومې اف کوون تفصیل تر بیانوم غیا تناقوم د پارا چ لیک پوئ پویږي اول لګیلنا غذاتین ذل ابن السماچ را وريده برنامه انوب فاخر جنا پس را واس مون به پاغي بو سر نبات کل شین بوټی د هر شی هر شی بوټه کا یاګانی بوټی د هر شی او بو سر د کنا فاخر جنا غوا واس او اکتوبو د وجنا خزرن حاضرن شینکې نخرج منور او واس مون د غنا حبن دانی متراکی وقت دا نوړي کمن ټیغ بار شي اغه تک شنوې به غټي غټي نه پاي کې داني او شيواړي واړي حبن داني مترقبه لاندې یا یو بل سره جوختیک یا یو بل تنیزې نيزدي یا نيزدي تا وَمِنَ النَّخْلِ د کجررو نام طَلْعِهَا طله د قو د غینا وانون غنجکونه دایاتون ندی ندي یو بلته یا تاته وجهناتن باغونه من نام دانګو زیتونونه د خوونه ورومانه د انار متشابهن یو شانې پهونه کې په پاړه کې په شکل کې په ضمته کې و غیره متشابه یو شانې وغیره متشابه او ن او ګورای میو داغه تا اذا اسمره انظروا ګور الى سمره می بده تا اذا اسمره خلچه می وی و ين پخدو داغه تا دا یو شانتی دی بدل بدل ل او بو یو شانتی دی یو شانتی وبن لیکن ګوران ديغه نه سيبانو لارد دي ديغه نه سلطالانو لارد دي ديغه نظر دانانو لارد دي اشاډي ولارد یو قسمه وب دي یو قسم مزمک ادا دا. دا پانی ول بدللی رند دانو ول بدل له قندونو ول بدل لين في ذلكم الايات لقوم يؤمنون یقینا په دې کې ډېر نه خدا کو د پاره چمني دا که یو شانت انسانان دي یو خون بدل کنه کافر دی دن بیکار دي کنه دنه ګوري یو ادم السلام نه پیدا دي یو پس مکه ګرځي او یو نه خوري یو شانت خلاکو نه یو شانت جسم نه دي یو شانت بدن دی هر سکه یو شانت دي دی. ځکه غیر متشابهين ند یاو شانتی پیمان کې په خبرو کې پاکې دوه په پا اعمالو کې ابتدا کې په خلقت کې پلار کې په ځمکه کې په خوراکونو کې تا خو یوه شانتی دي لیکن یو لار جهنم تا بلار بل جنت تا یو اعمال د توحید دی بل اعمال د شرک دی ان فیز الیک زه که ایمان وکړنه فیز الیک ولایت القومی یؤمنون قارون الاکر دی هغه ګور ذکر کړه دانی نو اخلا بمبتي نو اخلا کغه میته تمام هم کارونه کردديله کارونه ټول الله کردي دوه پااسیک جنات الله سره شیک کوین وجهول ال لا شوه کار جننا او ګځ دو الله سره شیککان پیریان و خل هم الله پیدا کردي دا پیریان و خلکو له بنین د دوغ مخلوق نه شته که نه الله پ کردي دا ټول مخلو تهڅنه خا وئ مخلو څنګه ایعلي و خلکو لهون او جوړی دو الله دپاره په درروغه خلرق دروغ توی که خ خوله هو په دروغه جوړی د بنین زامن غ ب لاتوندوناک یرره سلام ثال سلام فریشتیک د غیر المن سوحانو وطال معشر کوون ب او سماوا ب نامونی پیدا ب شریعت ووي شرید کغې لپاره نامونهی که نه ب او سماوااتې ب نامې پیدا کوون کې ممسری ته ماله دا ش جوړ کاهغ نامونه خی که نه ګزنو خ الله ب یزه بیا بی نامونی ځمو قسممان جوړ دي مک خولو که بديه السماوات <سؤال> والارض الانسان مخينو بنموني پیدا کړل دي بنموني پیدا کاون کې ناشنا پیدا کاون کې د اسمانونو دسمه کې ان لا يكون له ولد سرنج به شغله په عربه چي ولم يكن ولم تكن له صاحب دهغه به بنشته و چې بده خزنه کېږي د الله خزنه نشته وخلق كل شيء عرش غ په لا کړل دي وهو بكل شيء عليم نو بچو ته سہاحت ته چې خو هغه چاته ضرورت ته چې هغه سار ګډا کې محتاجه کېږي ذلك الله ربكم دغه صفه ولا رب ساسو دی الا اله الا الله لا اله الا الله مثل حقار د بندګي سوا دغنه خالق كل شيء پیدا كون کې د هر شې فامدو هون د عبادت کوي په جناتو مو کوي د فرشتو مو کوي د نورو سګمای مو کوي او هو الا كل وکیل دغه تاسو ذمہاران ندي الله ساسو دی هر شي موارده رات دا قات نورو سګمای بوتان اخکاری دنیا کې الوینه دا تدری کو له افسارو مشیګال راګیول هغه لنظرونه د دنیا او هو یدرک الابصار هغه راګیول شی هغه نظرونه نظر ماته تنخ کاریګي او هو لطیف الخبیر دیر خبردار ذات اجاكم بصائر من ربکم تاکیس راګل تا دلایل د پوې د درایل کنا هغه خالق الحب والنوال واخلا الله تا خو نوکړه دامه کړ دې دامه کړ دې دامه کړ دې دامه کړ دې او الله ربکم فارون الله کړ دینو بندگیوم ده الله او کا کنه هاذا خلق الله يا فارون ماذا خلق الذين من دوني دا پیدائش ده الله دی نو الله نه علاوه نور چې نور سید نور تاسو په مه تاسو دی کی هغه سې چې پیدا کړی ده اجاکم د پوی دلائل من ربکم طرف ته رب تاسو سنا فمن ابصرا چا چې په اصل کړه پر نفس یې نه په دې خپل چا چې ځان لروم کده دلایلونه فالې هان وبال په غمه نه دی او ما نه علیکم به حفیظ انیم زه پتا سومې زموارد کارونو نار نگبان محافظ تاسو نه وخا او کذالک نصرف الايات وليقول الدرسه دا نقق بلا قوا دا درما قوا دارغله دوه مخې ذکر شلې درما قوا دا دغه دور نه لګه سختره تا من تا تا تا تا شریع شریع دا بیانو کې د تو په تامن کې ها تاسو په دې نه ده خبرې کوي هغه دو بیانو ولې خبرې کوي هغه په پمپيرانو ولې خبرې کوي آتا استاد ځان کې د ناغه شریعتون شریک الله او کذالک نصرف الايات دا رنګ موږ تفصیل سره بیانو قسم قسم طریقو سره بیانو آیاتونه ولي یقولت او اذا خلقت رسل دینات قاینش په دومنه حجت درسته تعلمت من اليهود داو دیوډیانو خبرې دي دی زړي اعلمتا من فلانیم داغو دی فلان کی کشیدی داستانی دی تاظرین فلان کیل آسته دارنگی چه نشدت ششم لناو وفاردت جمعنا زمنگا تولیدی تس نسکرل منگا دی جدا جدا کرو ولی اقول چوو دو درستان زور دن دروان که دا مومی که ندرستان زور دن دروان که ولی نبیناهو لی قومی آلمون چوازی حدو کمون دا دی آقوم تا دا, دا قواد دا دا دا غیر نسختا کتابه وای رخصتا خبرونه کې غواړي شر جوړیدل تا زموږ کلی کې شر پیدا کوي تر څو دا مسله کړو شر جوړ شو غره نبي عليه السلام څوکره نو بدر کې شر نو جوړ شو alternator تقسیم شو وا نبي سلام السلام خبر او او خود کې شر نو جوړ شو او 70 صحابه شهیدان شو نو هغه چې کلی وا میټي خورلوه حلوا خورلوه دا رنگي ځخزام شر به جوړ شي الکظماستانه زیاد پو ایمام الانبیا هغه مسله د تو حید بایان کرد شر جوړ شو دی طب م سره توید با نو شر به کې که نه چې شر جوور نهشه نو بیا دی نه دی کړی که نهره ما حکمت سره کارو حکمت ته پژې واات ته حکمت شوې د اسرائیلکو خمکره چې حمت سرته حکمت نوې د خبر هلته تفصیل دی ما حمت سره کار کوو مطلب دا چې نبی له حکمت چل نراته بدر کې جن دو شو او حتې جان دوه احضاابو کې جنګ جوړ اغله چل ن حکمت مننه پوی دا ات نه حکمت ستوي دروغوتا حکمت ستوي ترت دین کا حکمت ستوي استا پنیز باندې مداهنت تا سوشتای تا فرخدو تا کټمان تا تلبيست دیتہ ته حکمت وای قرآن خدای ته حکمت نه وای کله چې را شیدو تا تر چوس حکمت ته وکه حکمت دا دی او یقول الدرستاو ولي نبينه لقومي عالمون دوبلهږئ دا خبرې بکې لکهنې تبي ما او خی له کوم رب کا ته تابې شه دا غي چې قربتا توحید کې کې مر رب کا تر دفستانه دوي کتاب کې لیکللی رساله کې لیکللی 61 کې راغلني ملا وای جلسه کې ویلنی تبو وی چې دا تبي ما دا غي چې ما تراغل لوخی لا اله الا هو و عرضا للمشرکین او به نور چې کته کړو اسمان چې ټینګ کړو مخکې یو کنا الله پیدا کړی اسمان دروغوي و عرضا للمشرکین ولو شاء الله اوسته الله تعالی <سؤال> د زوري ایمان ندوب شرک نو کړه و ما جاننا کالم <سؤال> حفيظه ني مقرر کړه مون کتو منسه محافظه وني کبان عمان تعالی هم وکیل نن ته پتو منسه ذمہار ها دومره دا توحيد بيانوا د دود معبودانو ته کنزل مکو ولې غوا الله ته کنزل وکنه ها دومره ویا د بوتان دا گټي دي اندو ني دي داله مابودان ني دي کنزل ورته مکو ولې ته دو کنزل کایټ اگر باید از ایلا تا کنزلو کنید. طریبان و بامیان که بوتان مات کرد. او در یورپ پی غوثک. او در یورپ پی غوثک. پورا اخبارات کلال میڈیا تو خودل. دیستن غوانی علال اکڑی. اینڈیای غوثک. او بوتان مات کرد. یورپ پی غوثکک. اینڈیا ورسجلو که کلکتید گران که قران من رکس و رقس که گڑا اوکڑا پی. قران کې خو او بیا راندو ته چې شراب ورکړل هغه راندو ته دې میدان کې وګړي غي ځان دې قران دې لپاسه پیهو غړي نو ګوره واغانې دغو معبود ته ځو کړل چې غو غوسه شي ماغو قران الله ته نه شي پیغمبر ته اوسویل نه شي مسلمان غوسه ک استاد قران منمن غړا وکړه ولا تسب الذین کن ظلموا کسانو ته یا دون من الله چ هغه چې د وسواد الله نه نور چاته فیسب الله ادوان بغیر علم نه او الله تبديره دي وي هادون دوځه د دشمنانو بغیر علم بغیر د شي نه بغیر د دلیل نه فیسب الله ادوان بغیر علم نه ته دي هغه معبودانو ته کنزل کړي هغه ستاسو ته نوکې لکه حدیث کې راځي نبی عليه السلام وي خپل مور خپلر کنزل مکوک دا سوپته مطلب دا چې بل مور پلار ته کنزل کوي بستاويته کوې که نه خپل معبوط مکنځای بل معبوط ته کنزل ها رد جدا شو دی چې دا کارټک نه دا کارټیک د کنزل خو ټکنی دی که نه کذا لکه ځ نا لیکل او مت نامله همګرنګې فیکټ دمونږ هر کستا دغو عمل چې کوم کسی کې لګیا دی که نه تا کار چړین ظید دغه بستا کار چړی بیا سولاره بمری هم پهونبي هم بماکانو عملون کللو بدات کې لګیا د کناحت او ډېر خوشحکاري غا شرک لګیا د کنا هغه ته ډېر خوشحکاري اوسینه چې نو درګاوونو ته دل نکیون پسلوری شي اوبې چې نې زیږی شو نه غاپی یمږه د بابا سپی عدل نه روان دی غاپی په غفاسره اودار نه پسلوری زیټ کاله ته سیده کولنو سبا ولور کډیو یا بابا ته سیدی کوي او په نمبر نمبر باندې واکسموبیل لا ځاتای باندې هم قسمونه کای پلوم د الله جہ دایمانه کلق قسمونه دا ان جاته ما ایت الله یومن النبیها کچرتا راوله تد او ته نخ لا یومنن بها نخ ما خد دایمان راوله پاره باندې کلق قسم کی زم تاسله لوز دی ته او نخ پیش کوم ته او معجزات راوله مونږی منو کنا تو ته جواب کیو یا جماه خو اختیار نه لري معجزات معجزت نبی پکا نبی پ اختیار کنه دا کرامت ولی پ اختیار کنه دا معجزه سرګندګي د نبي پلاسمن په اذن د الله بيزني الله بيزني الله لکه رسال اسلام وي او کرامت کارا کوي د نبي په اذن د الله د الله په اختيار کېده او معجزاون د الله په اختيار کېده کرامت ور کوي وليتا معجزا ور کوي نبي تا الله ور کوي خپل اختيار نشته سُمَيْلَ رَب وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَادِمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ عَذَابٌ مِّنَ النَّبَإِ قُلْتُ وَتَرَنَّمَ الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ذَا غُزْمَا اخْتِيَارُ كِنِ دِ وَمَا يُشْرِكُكُمْ أَنَّ هَذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَا يُشْرِكُكُمْ دغه مطلب د و ما يُشْرِكُكُمْ څه شي خبر کړ تاسو نو دا خطاب كافرو ته شو کله چې نو نو دا كافرو ته کتاب شو وبيو ماناد شي وَمَا يُشْرِكُكُمْ تاسو ش خبر کړئ کافرو ان نا اذا جات کله چې راشي د الله ب زائد د معنا بداشي و ماذ سرکم ش ش خبر درک تاسو ته کافرو ش ش خبر درک ان نا اذا جات چرته د معجزه راشد نو تومن نو تاسو به ایمان راوړی تاسو دا قسم کوي چې معجزه راغله نو مونږ به ایمان راوړو نو تاسو ش ش تل څ شي خبر کړم یادا خطاب مؤمنانو تک بیا مطلب داده او ما یو شی خبر در اوسه مؤمنانو ان ایداجات یقینن دغه معجزات حقیقت کې قرآشي قايلم د الله کې داده ان ها ایداجات لايمنون علم د الله کې داده کړه معجزات را بيشینو د بيوم نمني مخکچه نغه نمونې شته کنه فرعون نو منله معجزې راغلي نه ه ولقد اتینا موسى 30 آيات بينات غر نه نو منله اوس يو څنګه منې سوګمې دو ټکړې شلانه وې نه منله فرعون لاس ونه من مار ونه من ادهانګي د موسى السلام د ايصال السلام معجزې خلقونه منل کنا وما يشركم شيء خبر کتاسو اي مؤمنانو حق حقیقت من سي خبر کړي تاسو realm د الله که خدا خبر اده ان هے دا جات لا یمنون یقینا کراشی دا موجدان او دو بیوم نراوی و نو قل <سؤال> لوافرتهم ابصارهم اړو راړو من غزرو نه د دوچ باطن کدی و ابصارهم نظرون نه د خارج خارج دی خامات لم یمنو بیا ولا مره کاول <سؤال> دل <سؤال> دو ایمان را نوړه و نظرهم فی توغانهم یامہون پری دو مون دولار فی توغانهم فسرکشی د دو کې یامہون حیران و سرګردان وای دو نخو وړی مونږه ای را وړو نه را شي اللله و لوون نه نه نه زلناله دو ته فرشتې مخامخ و کللهمه مل موته خبرېو کې دو سره مړی دا داقرآ حق د دا پیغمبر حق دی وحسرنا حصر نهله کلله شي قوله راپور ته کوه غونکو مونږه دو ته هرشي مخه مخت ما کا نهدي دو چې ایمان را وړی ولی دا خو مجزې دي کرامهونه دي دا خو د دولهس کېمان نه دی نه کله تحتې منخواې الله انشاءالله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعل الله لكل نبي نادوا من الانس والجن يحbazهم بعضهم باذل ذخر فالقول غرورا ذا سلورما عقبا سلورما ديدنا دري ما كثير شوي امتحان دا يغوي ما بجور شي جرك بجور شي مناظره بجور راول مليون مناظره جوش مناظری کې واریو خپل خپل دلیل پیش کړم چې ګور د یاولیا مون منی دانی رغلی کتابونه چې دا تحیرت فل امور علیکم به اصحاب القبور ولې کتاب کې نه دی کتابونه تدکتی ګور د رحمان بابا ني دی ویلي غو قدم تر ارش پورې رسید مالیدله د رفتان دا رفتار د درویشانو ګور حافظ پورې نه دی ویلیک سلامونه پورین خطه حافظ پورې باسا چې سکونتی په جانم غنديان غیر نشیک اته بچيږي وي تټ پېشک کانا راځي چې حکومت و ناسو ازمو فیصله وکي دا زخرف القول بشوروشي الله او وکذلک جعلنا کردو دیمنګه لكل نبي ماذون هر نبی لپاره د دشمنان د شیطان اشایاتین شیطانان انسانانو او جناتونو انسانانو د هغه راځي شي شیطانان باور توسوسي وَإِنَّ شَيَاتِينَ لَيْحُونَ إِلَى أَوْلِيَاهِهِمْ دعوارتوا و دعوارتوا و دعوارتوا دعوان مني، کرامت من مني، أولياء من مني دارنگ خیرات من مني، دعوارتوا و دعوارتوا يحب بادهم الاباضين، زخرف القول، مزين قدشه خبر، غرور اعلى فارد دوكه دو خلقه، کتابون، مغرون پر دل، فتوه، زخرف القول، غرورا تشدو کیده، قرآن خواسنه، هر وقت بداع شئی ولاو شاء ربك ما فالو اكو وخته رب است ما فالو نه دا کار وینو کړه فجر هم پر د دوه ما افکرون هغه چی دو جوړی دا زخرف القول دی قران خلاف ثم رقمری دی قران خلاف دا غور سراوري د خلق وی ته وای مونږ هیڅ نه مونږ نه دا څنګه لړکا خلاف څه کتاب مونږ ته تیار او زه تاسو ته بل خبرو کوم خلاف اسماني کتاب مونږ نه تیار انسانی انساني کتابونو منولته پتر قوله تیار نیو تورات شکراوري را انجيل راولي زبور راولي قران مقابله کې منو منولته تیار نیو دا یو خبره چې غیر کوي او قران دغه خلاف کوي مہیمنن کو قران ده ايته تحریف شېده د مون د موسى عليه السلام کتاب نه منو مون د عيسى عليه کتاب نه منو د قران مقابله کې نو مونږ به بل یو سړي کتاب سم دا زمو مجبوری ده دا کومه څه کوئی مریان دا وي موږ ویدا زموږ مجبوری ده چې موږ مليانو خبره د قران مقابله کینمو کتاب دا شی وي وی موږ ویدا زموږ مجبوری ده مجبوری د مرغی او ولتل لیک را مجبوری ده ته خبره دا, دا, دا, دا زموږ مجبوری ده الله وی فجرهم وما يفترون او چې دوزان نه جوړي الکتف حق نو رساله ولې ضرورت بیا ته قران وی قران دا شی وي فتو ضرورت تلکا فجرهم وما يفترون قران ته ته مشرک وای فتو منه ته نشه موحد کړي قران ته بدعتي وایي ادارنګ حدیث ته بدعتي وایي فتو سره تنش متبي دي سنت جوړي دي فجر هم ما يفطرون فرید الدولرام ما يفطرون هغه چیزان نه جوړي ګله خبره تماما بیا برحق حق دي لیکن اوس کو موسی علی السلام راشي نو بیا مون دی نبی علی السلام مختبا کی مونږه سنت مقابله کی دي موسی علیہ السلام خبره منو نبی عليه السلام مقابله کړې دې موسی عليه السلام خبره نه منو یو ملابسو منو بیا مونږه ګل سره دي چې موږ یې ودل واضح کړه چې قران مقابله کوي آسماني کتاب نه بیا مونږه سره ګلای چې رساله نه منې فتوه منې دا ملا مقابله کوي چې عيسو عليه السلام راشد پخپل اړ نبی عليه خلاف کوي مونږ دې موسی عليه السلام چ مولا راپا سید پیغمبر د سنت خلافې نو مونږ مولا وسنګو مونږ نو داږي سره کوي ته مولا نه مانی ته کتاب نه مانی الکه ماده ته زل صفا وېټ چې کتاب د قران مقابله کې نه منم موسی عليه السلام راشه د نبی عليه السلام د سنت خلاف کوي ادهنګ نو د نبی سلام السلام د دین خلاف کوي ځکه موسی عليه السلام دا خبره نه منم راځي نه داسي پیغمبر پخپلې وېټ که موسی عليه السلام شي سوال د د تیوان نه د اصمات و ملع نمانی کتاب نمانی یو ظلم در تخلال سکڑا دازم و مجبوری دا پارام کهنا ولیتاس روان ایلی فیرتو اللذین ها ستا فتو پس بسوک زی ستاک ریسادو پس بسوک زی چقاق قرآن مانی نپویگی او دارنگی لا یؤمنون بالاخرہ چنن من آخرت نستاری ساله بگردین چنن من آخرت نستا فتو بگردین ولیتاس روان ایلی چمايله شديد تا افرت الذين زرن ديا كسانو لا يؤمنون بالاخره تنما الاخره وليرزوه پسندي دو دغدرغ وليقترفوا ما هم مقترفون چ جوړ كغه درو چې دو کوم جوړي ما هم مقترفون على الله چې جوړ كغه درو چې جوړي دو الله ياوكي قارونا چې كيدا مشرکان کي كي جب رضا مناظر کو حکم جوړ فغیر فغير الله یبتوی حکم ا سوان الله نبل سوق طلبکم حکم وہ الوذی انزل الیکم الکتاب مفصلا اغه غزاد ته چواز رالیکل هته تاسو ته کتاب مفصلا تفصیل صرات تبیان للکل شی تفصیل للکل شی عقیدی و زاحت پکیم نبل رسالو به ضرورت وہ دینات فطل مطلب دا تر سال زک پیش ک قرآن کې نشته کنا چې قرآن کې نشته نړی دین څنګه شه څوک قرآن ویني او قرآن ولې نه پښګړي ولذينا تینا او مل کتاب ها کسان چې مونږ ورته کتاب ورکړلې قرآن مڼي فويږي عالمونه انه منزل من ربك بالحق د دې مقابله قبول سن چليږي نه پلاة تكونه من الومترين وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا تمت پردا كلمه ربك فیصله درپستا فستا د رپستا نور فیصله ته جت نشته صدقن کریستینوالي کې وعادلک عادل په عدالت کې په انصاف کې لا مبدل الکلماتہی اے لا الله فیصله کړه لا مبدلا لا راد لقضائه الله فیصله کړه نشته څوک رات کوونکې دغه فیصله لاره ادارنګ وک ولا مغیر الحکمه او نشته څوک تبدیل تبدیلی را وستونکې دغه په حکم کې هو سميع هغه د سمید دا اقوالو دے علیم پاک دا علیم دے هغه شیخ دا افعالو و انتو تیو اکثر من فی لرز یزلوک آن سبیل اللہ بے بطات ہوئی دا مسئل حق وینا دمرا خلق دا دمرا اولوما دا بلگاڑی دی دا دمرا لې لککر بلگاڑی دی غٹ پٹکے و غٹ خیٹے بلگاڑی دی دا ډیر دا لگوانی کسان وی دا چلے دا چلے دا چلے دا, دا سنت د بیدت دا شرک د ترحید دے دا نور علماء علماء حضرت هغه وسنه توتی مې ته اکثره مڼ فلر دي کته تابېش لې تا خبر اومنه لا د زیاتو د کسانو چې پسمکه کوي یو زلوکان سویل الله وا بړې د سمیلارې نه ذات پسمزه قران پسلارشه ذاتونو مو متاثر کېږي دلیل نه متاثر شه اي ته بيو نه لزنه ندي روان دوه مګر ګمان پسوي نوم الله يخرسون ندي دوه اټکلان اټکل خبرې کوي علماء پسمزه راشه دو اٹکل روان دی ان ربک هو اعلم الله خو پویږي تا تخې کنا چې ډېر په څه مزه الله درته ویتا نه ورو دا ډېر دی دا تعداد زیات دی مدرسی زیات دي مفتیان زیات دي الله خدای تا دا خبره کوي چې حق په سیلار شګه چرچا سره دی ارزه کې چې ان ربک هو اعلم عالم بم... مييزل عن سبيله وهو اعلم بالمحتدين اغه چې پاتعامنه چې به لا نه خو پوهه په هدايت او خوځ رات مشرکانو مشرکان باندې فكلوم مما ذكر اسم الله عليه خري هغه چې نوم واغسته شي د الله پاغي منن کوم ت بیاتي مؤمنين کتاسو يي پياتون د الله ایمان راړون کې ومالكم الله تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه ومالكم اصل تاسو لرا الله تاكلوا چې نو خو راي مما ذكر اسم الله عليه چې نوم واغسته شي د الله پاغي من په وخت زبا کې وقال فصل لكم ما حرم عليكم داو حرام نه دې بیان قد فصل لكم ما حرم عليكم فصل marked بیان کړ دې مازي ما حرم عليكم هغه حرام کړ دې الله پتا سو منه الا ما استرتم عليه مگر جتا مخک بیان مخک کوم دې شوي دې کته وایي حرمت عليكم الميتة وتدم ولحم الخنزير وما هله غير الله به والمنخنقه والموقوزه والمترديه ونتيحه توجد مخكيان سوره المائده كشوره من مائده او 108 نمبر سوره 55 نمبر ده ذاچي ناراق نمبر ده سوره المائده 112 ده ما هودن مخكلا نو مایدا سنگاپیش کې هغه ورسټولہ ا کټ نور سورۃونو وای نو اکثر ته هغه د دین رو هغه ورسټو راغلی دا 55 نمبر کې دی کنه به مطلب دی نو ځنه علماء دا مازی دا لیکن په معنا د مزارع قران کې دا ډیر استعمال شوه ما مازی په معنا د مزارع کې مزارع کوم نو بیا و دا سورۃ اشاره شي کنه دی سورۃ رسط رازی کنو عالا اللذی نهادو حرمنا کن لذی زفر قر فصل لکم ما حرم آلیکم بایانی بتاو استاغا چه حرام دی پتاسو منی رسط رو پسی آیاتو نشتے کنو آیات نمبر دی ایک سو پینتالیس آیات نمبر دی ایک سو چیتالیس قل لا عجدو فیما او حیلی محرمان علا طاعمیتا علا طاعمیتا مو اللہ یکون مائتتا او عالا اللذی نهادو حرمنا کن لذی زفر نو داک م اې اشاره چې ان دي صورت او کان نو به شېش کال نشته وین نه كثير الا يذل نبي اهوايهم دې د خلق نو بلاریکی په خوایشه خپل سره به دلیل ان ربك اعلم بالمعتدین ساره خپل په دې پاتہ باندې ته حد او تجاوبس کوونکې دي درو ظاهر الاسم و باطنه ظنی کتان فريق پریشان شي کله ظاهر الاسم ظاهری غناستوي باطنی غناستوي سمونو ساده نو مې او د کار نورمفسرینوبه لگے الهګه و زرو ظاهر الاسم شرک فعلی و باطنا شرک اعتقادی ظاهر کې بل چا ته سیدا مقا و بل چا ته چغه موه زرو ظاهر الاسم شرک فعلی پردا چخکاریږي ظاهر گناه ده و باطنا او شرک اعتقادی پردا چدن غیر الله نېريږي و زرو ظاهر الاسم او باطنا ظاهر الاسم شرکی فعلی او باطل شرک اعتقادی دا معنات په زر یو مفصلین وای دا روزه انګر لیست می سرګن ګنا چخکاریږي تغلاو کړتا دا اکو کړدا کار دیو کړدا کار دیو کړ او وبانته نا هغه ګنا چخکاریګنه هغه تغیبتو تا دروغ وي تا بو탄 لګو دا وکاریګنه کنه زین ګناونه ښکاریږي زین نه ښکاریږي ان اللذین یکسبون الاسم یقیننا کسان چې کوي ګنا سه زیهین بما كانوا یفترون بدله کارونو چې غوزان نه جوړول ولا تاکلوا مما لم یسم الله علیه مخره اګه <آغا> چې میا غسه چې نوم دی الله پاګمانه په وخت زبا کې و انه لفسکت یقینا دا غوتل دی دین دی فسخت وي خروج د دینه پته لګره نظر د غیر الله خوري نو دا خروج د دی دین نه دکنه ګنا دکنه حرام دی نه بخوري اوس کوته حلال وي دا کافر دی و نو لفست مړه دی چې اوس ګنا نشته ایز سر راوړم موږ دې بادل ته موږ حلال کړی دلته دی نورخه اوس کوي کنه موږ یوځې کې بيانو کو دا نظر د غر علماء نه اي کوم مرګره نه سو هغه په منډه لاړه خپل پیر پسي چې ته هو زمماстаў روانه راخا غوي ودانه تاته چې راجيده غوان راځي او بيزي راځي او کسوري راځي دا خو ټول چې نظر د غر علماء نه دي دا حرام دي قران کې لی او دا په عمومه بيان خو راځي تاسو باندې راځو خو نه نه دا خو التچینو غو بابا نوم واخلی لیکن دل ته چیراو لاغه نا پوو خلخ دی مونږ چا لالونو الله نوم واخلو الله پینو پی واخلو دوکای وکړلکه دی تویل کی تلبیس الحق بالباطل کنا خچل ولا راضی نه دغیر الله نوم پی واغست یوزل نو دا بیا علالولو اخی دی الان نوم نو نال لید ما نا وما ذبحا لنصن استدلال د دین نکيږي دا, دی دا خو د یو عادت ته اشاره وا و ما او هل به الغير الله دا تعميم دي مطلب هر هغه شي چې منی आवाज پورته کړی شي لپاره ده تقرب به غیر الله نظر دی غیر الله ما خطوسه الله پنوم الله علیه غیر الله پنوم الله علیه یو حکم دي و انه لفست و دا چل ورته کوي دا چل له دا چل دا چل نه اول من بابا پنوم ابیا چې د وکای نو بسم الله الله اکبر او نا دا دا سیداله خنجر منه بسم الله واي وهلال بشي وینه شیاطین یا قیلن شیطان انت دی لیوحون الی اولیاءهم هغه وحی کوي اولیاء او دا اذن پرون راړول دي امراد وسوسې دي حڅې کنه او دا جنات شیطانان ګرځي را ګرځي دی نه شیطان يجری مجرد دم انه شیطان يجری مجرد دم خطیب شوی ما یوځې کدا بیان کوم یو تنوی زمونګه چې نو ته چې عالم الغيب نه دی یم ما جیب نه داسې دغره واه وستا اما یو کې عالم الغيب دی اغه پیروي او مای چې عالم الغيب یوازې ولاده ما او جیب کې سړي د خبره یاد شله اغه نه شیطانان دته وای اغه نه چې جنات دته وای زموخه به ډغه هر کشي ما زر آیات القرسی وای اغه وا سوکه کما نه ویلې نو جنات ورته الوی لوک نه وای نه شیطان مل وانا سيتين لي يحون لولياي وسوسي كيفلك خدات شلن جاتمو وركم طيارات طان اغوي زال خبر خيم فتا خبر خيم فدامو يا تجوا تجيب بس داننا كراهول واچوا اعوذ بالله من الشيطان نشرات رالتا من الجن والناس جاننا كره واچوا زر غوني بيورتو از مالس كسي شي ديك خطاب شي شاله یولهلهیم ی جا دلو کوم چې بااسو کې تا سره ونا تعو مو هم که تاسو د دو خبره او نهله ان نظر د غرو لا ته شر کوي وخواان ورتهوي ونا تعو مو هم که تاسو د دو خبره اوله ان نه کوم له مشر یی انخوا مخه تاسو مشرکان شوی اومن کارنمتان مشرک دی جاهل دی مفسرین زیرا دا مشرک جاهل دو من د میت اطلاق کوي کنه میتن میتن مردې سمتل مشرک ته جاهل دی فاحیناوه نجه ژوندې د توحید ورک د علم ورک د ژوندې کومه د عقل برابر کوم به علم القرانی په علم د قران سره د علم د قران مون ورک کوم زه ژوندې لاکایاس او ته کړه سدان لري مله باران وشو تلو یو زړه چې نه دی شرک او دی قران بیان سره د دې مثال د باران لکنه ما وسل کیچانه هغه ژوند راغی خا او دا حيات ورته ملاوسه دې ته ویل کېږي حياتي ایمانی او منکا نمایتن دې دواړه جوندي مایتن داوم دی داوم جون دی لیکن د څه ګره ده جاهل دې مشرک دې فاخرینه وو دې موحد دې عالم دې دته ژوندې وي کنه ها ځینې مفسرین دلته وایي اخول علم حي بعد موتي اخول علم حي بعد موتي واوصاله تحت التراب رميم دووند امنه خاور لند ذره ذره شيدي لیکن دادة چې علم اطار سره دې ژوندې ده ولك مات عبد الحي ولیکن لم يموت فيذانوو ثمما مات مسما واسموه ملایموت اوسمما هممړ لیکن دی نوې خو د مړکنه اخله حی حون موتیه د موې اوساال هو تخته توراېرممیمو ددان دامون د بدن خاورې کې دن نظر نظره دیک وزل جاې مې تون وه ماشین ل سره ی من نو لا خیا وهو عادیمو دا ژونې دی جاهل دی د په مکه ګرزی را ګردي خیاې دا د چې د جووند چې د پشان دلو دی قران احاديث کوم وي کنه مسل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت هل تهمدغه دکنه وجعلنا له نورا اوګر دوله مندل پاره نه قران يمشي به الناس دانا چت خاطر مان نصیب شه نو paramagnetic نه يمشي به في الناس ګرځي به په دې سره في الناس په خلقو کې بيان کوي کمم مسل في الظلمات غير مشان دا چا کې شي چې د پته روکه ده لسی به خارج مین نه دوتونکې داغینا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون دغه رنګ د خسته کړی شه د کافرانو د بارا کارونه چدو کین وکذالک جعلنا دا پنځما قوا دا دغین لغون ګران ښا مولیان راج مشل مولیان مناظره ونکټلا پاور تو یو او ال دی ان در الایکم ال کتاب مفصل ما ته قران کوهای ما ته صحیح حدیث کوهایټ اس او چې دا حیات ممات مساله راشي بیا بیهقی خاص کفی سبوکی سویوتی د ددلل پېښکې اسه ته چا نغه خنفی لکه او ته چا خپل دغه لپاره راف الیدین او, او دا امین بلجار صحیح سری روایت هغه خپل مذهب دپاره د بخاری نه مانی او کله چې ذکر راشي نو بیا د بیهقی مانی لکه نو ظاهر دا چه هر سوخ و آخر نخوری کنا داخری آقابا ها چی مولیانونا اونشلا بیسی چلوشا رپورتونا اکرل لکاتی رپورتونا اکرل اکبر یاد کرتا ہے خدا کو ایز زمانے میں رپورتونا چو کرنا اللہ و ایک اس شو کنا اس آسانا شو خبره و کذالک جا اللہ الله کلی قریتیں اللہ و ایک داغرنگی گرزو دی منگا پا ہر کلی کی کلې ته بایان ک وقابل بهخوا مخې اد به کابیېاکابره مجرېغاټان مید کلی د غټنی کلی غ شوسته فرانکې ته زیادت کرد دی دی کلی کو هغه سړی بیان کوي چې فلانکې ورته وخوا ته وره ز په دلارې ران نه شي زمون کلیې وله خبره نهکیک تهورته دا و لا مخکې ویللی که لکه جاال نې کلې قیت دوولګې نه منه کېږي ګې نه منه کېږي دې صندې نه من نه کېږي او کلېقریت اکر چې راپاسې دل نو به قرآ بند هلته دلته درس نه کو دلته او بایدیان نه کوئ مجرری یم کورو چې تبییرونه کې په کلل کې لپه په مقابله د هپ ستو و ما هم الا الله بیایان و به بیان شیک لیکن اکابر عاکرخوا خپل دا کلې هغه محرومه ک نه د اکنو اخپل دا ما تختو محه کل که قران باسو شو. باسو څر ظاہر دچ موږ او ساده خبره اوریدو چې څو خبره کوم آیات مله څو خبره راتلک موږ به خبره وکړو نه غیوم مهتممو ډیر ځمال خبره ته ډیر غور سره قتل لکا غی افسوس ارمان موږ چا سره ون پخپل والا قران نه رات چې موږ ته او چاره چې قران راته ناغو ته مې خودو چې پس بیران دی وا بیان دی دان شهدا کابیرو خلافتي دا چل لے هغه چل لے په خپل نه راته چې مو ته او چاره چې راته نو التاي نه پرې خودو ين هونان هو ين اونان التاي نه پرې خودو دا کابیر دا دي ستاس په قران نه مينې کې و ما ينكرون الله بئنفسهم که علاقه <سلام> کو دي قران نه را فاسد القرآن بن ک وا ساغر هو قران نو کنا دا جواب بسوک ور کوي دا کابیر ور کوي کنا قادر مجرمی حال یم کرو فی یم کورون الا غن فسیم دا غټان چه راجا وشلل تا اخری دا د دیک وتا وای چې اوس د دریاب له پوره کېدو ولای اوس خبره اغل ندیږي الله او یدان جاتو ماتن کلا تیراخدو تاتنا قالو دو الا نومن حتا نوتا مسلما او تی رسول الله یرګستا خبر نه منو سو پوره چې مثل لن اوتا مثلما اوتیا رسول الله قالو دو لن نؤمنا حتا نؤتا را کړي شومتا وشاندي آغا چر کړشي نور ر پیغمبرانو تاک تا پیغمبر نه منو تا خبر نه منو کته لا شو کلیتا نه منو تا خبرک منګر آغا خبرات چې په افلان کې افلان کې مليان وي هغه بندګو کنه لن نؤمنا حتا نؤتا مثلما اوتیا رسول الله مګ ایرګستان نی امام کو سو پوری چې پلان کو نه د ختمي راوړې پلان کو د سند ندی نه راوړې پلان کو نه د فتوا نی, نی راوړې اته را لا چنده نه راکو سو چې پلان کې د ختمي راوړې لن نعمنا حتا نوتا مسلمه اوتی رسول الله دی آیات کې خطيب سيد بويت اشرف دي مولانا اشرفي تانوی رحمه الله لکلي ستا ده ان نو من دلت یوشیدي رسول الله اور پس بیا د الله نوم دی د دې اول د الله نوم تا او به دی چې سو دعا غواړي سو خپل حاجتون غواړي هغه وای وای بیا ور پسې دوباره د الله نوم وای دې دواړو د الله نوم مس کې څومره حاجتون دي هغه ته غواړي نو الله هغه قبولې نو الله د زمون هغه عمل چې اوسه پوری من دي هغه ټول خپل دربار کې قبول او منزوره ګرځي سمره غناونه د بلوغ نواخل اوسه پوری شیدې الله دې ټول مونږه تماس کی زمونږ سمره کسان وفات شیدې مشاران خپل خلکان اشداران مور خپلار دا رونه خويندې سمره چې وفات شیدې نزدې وخت کې لري وخت کې الله دې ټول وبخي سمره ژوندې دي الله رب العزت دې دی دین مطابقه غولت جون تهولو توفيق ورکي الله اعلم حيث يجل رسالتا الله په دې چې کوم ځای ګا مقرره خپل رسالت الله په دې کنه یو له شرک بدات بیان ورو بیانې اول توحید سنت بیانې الله ته پਤਾ نه کنه چاره توفیق ورکې کسان خډیرک اوس دوست اقابر مجرمي هادي دا غټان د کړې دي الله ویزه ورسوادې کلی کوم کلی کوم دستا خلاف را پاسې ده غټ دی کلی دې زبرسوادې کلی کوم طبت ادا به لهب و ماغنا انه مالو و ما کس هټ را پاسې ده الله رسوادي کلې کو امرات حمال تل خطت بعد د ذلكکه ذیم اوافس خلن کمونوي که نه دس حتونه د غذ ک کړل د عقاابره مجرمی غټ کلیون الله و ذ به غیر دکلی کوم چې توې د دسمنت مقابل ک دی هم م کوښ ا قچل الله و کووصبل الذي نه او برسی کسان ته چېجررمې کرد دی, دی, کر دی زلت د الله د الله طرف او اد چ د مماکانو یم کوون په س د غې چې دوې ه مقابل کوین فمن یوریدل الله آغا... کس چې واړی با الله باه کې الله دغه باره کې یا هو چ هغه ته هدایت ورکې نو یخ یح... یخ شخ صور اسلام نو پرانېسینه دغ کس او واړي الله بول دغه بارهه کې چې هدایت ورته ورکې دغسینه پراننج اسلام دپاره تو دپاره و یورید یرید اگاه څو غړ الله رب لغت بیلار کی یا جعل صدره او گردد سین د اغان زیقن تنگی دن کی د توحید نا حرجن غسکی دن کف بیان د توحید ا دا دان نمنه د دیم منل ورته دومره ګران اخکاری کان نما یا صاعده فی سما لقد اسمان تخی جی ول احسان کارونه د توحید د اف اسمان د کنا الی یصدل کریم الطیبم ا فممن قال يظن ان الله يسرحه الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء اولداري فقد استمى قبله ورت الاسقى لنفسام لها ترسيد كن دتدوم رخ غران كار توحيد ملن لكدي بر اسمان تخي جي اشرك كان من السماء لك برختل جراندي كنا قطرات الاسان دي كذلك قال الله ورسلت بليتيك على الذين لا يمنون بخيري بليتي دشرك انما المشركون نجسن ه سر ربی کو مستقیما دا لار د رستاله برابر دا نه جا کابر ته د بلې په بواړی قفست لا یاد لقومي یزده کلون پااق سره واض خ باید نو یاتون ن کو دپاره چې هم غددو دا وسلام دلتهک دوه سلامتی جن شته یو کلکن نه پردي بلکې کې نه پردي جننت خدا که نه لون دا اسلامې دو لپار کور د سلام چا د پرز اولیژ هم هغه د دووللی د ژوارده بما کاون عملون بیا کارونه چې دو کول په س چې دو دلته وز اکابر طن پریدي جننت نه هوتاني شو وكله کنه ويوم يخسرهم جميعا پاور دمنه راغون دا ټول دلته چا نغا د رات پ مشرکین بل جن مري دلته تاسم مشرت پ مشرکین مخي بالقواقم دلته مشرکین بیا ملائكه بیا مشرکین بل جن دلته بيدغه وضاحت يا معاشر الجن ادره دي پينانو قدس اكثر تم من الين تاقی سره ډی تا ب تاسو اپل می لنسی د انسانان ډیر انسانان تاسو اخپلتهې کړیو و قاله ولییا هم وي به مګې د دو می رب د انسانانوونه رببر نستمته بعضو نه به بعضین زمونږه فده غستې مونږه یو بل په دوکې دا دوکه که نهښ ته پته بیا دغه کار کي اوبل لغ ناجل نن لدی جلتهه نه او رسید دومونږه هغهلیټې خپلی ته چې تامونله مقرر کړی قالوا الله نار ومسواكم ور چه نړه ټکان ستاسو دا خالدین فی حق همیشه به پای کې الله ما شاء الله منګرغه چو غړي الله ان ربک حکیم علیم یقینا رب ستاسو چې حکمت و لا پوادک دا اخری عقلا پیدا غ پاکابر من ونشلا نبد هر علی عظیم به یوشي وکذالک نولی بان ظالمین باذن بما كانوا یخشون دارنګ مرګریکو منګه ظالمان ټول د حق پرسته خلاف دارنګي دا قران خلاف د توحید خلاف د ماکان یو چيبون دا اخیری دا لیکن دا دل نور چیدی نو د اغه مقابله کې دا, دا لکه سخت ده هر مقابله کې هرې علاقه کې وېستازي نه هرې علاقه کې ځکه بیا مدینه وال یو بل سره وکړه بیا حبش وال یو بل سره رابطیو کړي دارنګي دا ظالمان دا هر یو کلی ولا یو بل سره رابطیو کې دلته راغلم زه به ولول لیک کوه بریښته امام نکي تپره نه دي او موږ مکه نه غلول دي حبشنه حبشنه تاسو غلوي دا یو نو الله رب بیا او ما سانتیا را وسته کنه یا ما شرل جن نی ولنسه اے د دې انسانانو پیرانو المیاتکم رسول منکم نور غلی تاسو تاسو د جن ستن بیانول تاسو تاسو د آیات زمون یاتونه وونذرونکم یرا در ک یرا ولتا استا سو تاستا. تاستا یار لقا یومکم هاذا ځمږه تاسو ته دا بیان کړی وي یره درکړوي ته در پېشایي دروځينا استادو حاذا چې دا دا قالو دوه شاهدنا الانفسنا مونږ غوي کو په قانون خپل منې اگر رتم الحيات الدنيا دوکه کې دو دوه ژوند دو دنیا دو دو دو او شهيدو الانفسهم اقرار به کوي په قانون منې انهم كانوا كافرين يقينن دوه کافر انهم كانوا كافرين دا وی اقرارو کې فاترفوا بذنوبهم ذالک لم یکن ربک مهلك القرى دا ولي نہ بدی وجہ چنہ درفتا چلاکی کلوالہ بے ظلم فسوں دا غی سراوان ہا غافلون اہل دغی غفلت کی کہ سر رب داد علم یاتکم رسل منکم اس فسالہ کثر ولی کنم امبیہ متاست امیاو لگی بیاونی شی معمولی دچ کور کی بیاونی شی نعمتوں ڈیر کی بیاونی شی دل دل کی ول کل درجات میں عاملو ہر یف فرد درجی جنت کے تنمیاں پار جہنم یا لکل این درجات من ماملو پواجد عمالو وما ربکا بغافلن اما اعملون وربکا الغنی وزر رحمه ربسا غنی زادت د مخلوقنا لیکن خواند رحم ده این اشای زیبکم که غاڑی که ختم بکی تاسو واستغرف من بادکم مایشا عرب اولیسا سنن رسطا اگر چو غاڑی کمان شاکو من زوریت قوم آخرین تاکسن گئی تاسو را اشتی که من زوریت قوم آخرین رسطا قوم بلنا تاسو نوائی کنا مخکی او کوه لې ک هغې په تا سر راغلی پلار لاړشي نو جو را شي او دارنګې اوس کورو جا ل کوم خلافه من بعد د کمونوښین نهتو عدونونه لات د ف چې تا سر د هغې ل کېږ قیمتو غ ایران لا آاتې غه راتون ک دی او ماتون م الله له چې هغه خپل منصوبی پرېدي خول یا کوم ملو والله مکانې کوم تو ورکی خل کوک اقموا جماعة ملكوا على مكانتكم فخل ترتيبه وطريقه كفار وشرک او دغی مخالف کو کفار و شرک او د توحید مخالفت این نعملن یقینا عملکون کما بیان د توحید او د سنت او مخالفت تو شرک پس سوف تعلمون ذرت توصفه لگی من تكونوا لو الدار چې چاله پاره د عاقبت پرسته نه خستا انه لا یفلح ظالمون شرک کشرک خدلم د الایف عز ظالمون یقینا نکانه ظالمان دانه چې پیغمبر او ه نه غې زت پر د یو ملوالله کاې کوم ځکه اننیامون نور پسې دی که تاسو خپل شرک کوي نومونږ برت کوو تاسو بت کوي نومونږ برت کوو تاسو شر کوي نومونږ برت کوو وجهول الله اوسیغو شرک وجهول الله او ګځی د الله له م ما دغ ې زونا زچه پیدا کردي منخر چې له نامې د فستونه د ساروونه ن ابه خاک پیدا کړي ټول اللهدي ټول فصلونه ټول ساورې ه بیاوي دا س الله له قال دا الله دا د الله ایار بظام د دوګمان مطابق وه دالی سراک نه اد زمون د سراک شوراک سلام اللهسه هم کويلی پرااکي الله دی راکرې الله دی او خپل شاکاو سا اون کوي یو بل زیاته کوي که نه یو زیاتې خداکه سیزونه پرااکي الله دی ب خپ کې د غیررو یو زیاته دا شکوړه دویم فماکانلی سراک هم هغه ایسه چې ته دو شکاو دپاره الا يسير الى الله نیوځی کیګه هغه هغه هیڅ سره چاغه الله د فارادان هغه سره هغه سره نیوځی کیږي کې د الله صبرخه وکمو نه غیر الله هیڅ ویناغستک اسد جنه غدلته ورغلن واپس پېکلو او دغه ملنګان خبر کیږي دوم پیران خبر کیږي پما کان لري هغه چې برخه د شریکانو وا نیوځی کیدا غبرخه سره چاغه د الله اما كان لله اغه چې الله ون فوی اسو لا شرکای څنګه وسې شایغه سره ګټ سلا بړه یا به کسې کمر راغی و د نه پوره کوي الله غنی دے. آو اللہ اسی کی اسی اللہ کی. کی. دی او کده الله یې سېګه کمر راغی ها شرکاو یې سیت الله هغه به ملک پوره کوي سماح حکم بدغه فشله کوي دا ډول فشله غلط دی پیدا دی نزد د غر الله داوم غلط دی وكذلك زين له کثیر من المشرکینا د غرنګی استکره شو ډیر د مشرکان قانونا سیسه قتل اولادهم هغه سیسه واجلل دی اولاد دی او دا خبر اوته خسته کړی شو کنه سينا خسته کړو لکثیر من المشرکین ډیر مشرکان اوتا ډیر مشرکان ہونا او دا دا خبر اخسته شیوه کومه خبره قتل اولادهم هغه وجلنا اغه بچو خپل سوراکاهم په سرباب د شرکاو یا په مننه د شرکاو شرکاو سره مينه وا چې داغو په وجهه داخل به چې قتل کول یا اغوتای په خلک نظراني د منجوران چې دغدغه یو بچی راوښتهره ملګانو تپريخ دی او بل راوښته لري را، را، را، را، را، مطابق پک کوه کوګوانچا بچین لاس کوګم سو به ګډ او شلو هغه براوړ مننګ لبه ورک زاسته شو یا بچین نظر کول کنه غځمانه کې نظرونه وای لکر خکار ده هم اوم نظرو ان نظر تو لکه ما فی بطنی محرران خکار ده پار هم نظرو چی لبچه وز ما خکار کئی او د بدکار ده پار اوم نظرو غیر الله پلوم بی بچی نظر کود یردو هم و لیل بسو علیه هم دینه هم چه حلات کی دولارا و چه گرد ورکی پدومنی دین جا ده جب دوتان و پلوم بی اغز و اکول دوتان و پلوم بی زب اکول کنا زکا ده دوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی کسان او چهمن ذبی حکم شو داغو زما اسماعیل علی السلام ده الله پنوم او دا رنگی چن عبد الله هو دی بوتانو پنوم زکه مو علماو لکلی شیخ ابو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نکدا قسم کډو چې زما الله سبحانه و نو لسم وزبه بوتانو پنوم من الهالو نو بیا چې نو چې پیدا شه نبی علی سلام پلار کله الهالو لشن نو به من جوران تلاړ چې دریپوځه او خان اسنیا ټول ګاو دریو خان لسو خان عبد الله او خد شلو په حسن به دوه خد ترې ته ته ته سلو نو سلو من به حسنک اپو خان او خد مد د پيواز کې اغا دې مبي علي سلام نیکو اغه سلو خان ورکل سلو دربار په لون سل بچی پات شکنه نظر کول به کنه بابا پونم نظر کبی مز وک ولتا ولو شاء الله ما فالو فذرهم ما یفتنون داو ترتیب و, و نظر جنات پونم نظر یو مغریبی کسو مسلمان او مفسرین دی اغان نوم لکی ابو البرکات البیرری دانوم بیرری دا دی اغان نوم لکی ویغه ہندوستان تر راغه او بودای سره ملمشو مسلمان یو ورځګورې چې بړی کور ک ډیر زیات شور دی جړه ته غم دی او ټول راجم مشيدي دو دما بړ ل چلو شو د خوزما مستیا کوله خبرې منغ نه پوهږي خلکو نه تپوس کې د عربي دی او دا نور به د ترجممان را سته دا بړی ولی جاړي د ټول خلک ولی جااړي ک دلته داسې چل دی چې کې یو دریاب نه یوډور اخیج پیرې غله نظرانانه یو بهترین نهښسته جنای پیش کوي که پیش نه کې نو دا کلی رووائ او داغه جنای چې نظرانانه کې پیش شي نو بیا یو میاشت چې نوه خیري بلې میاشتې ک بیا خې ټکې چا چو خووت په چو خووت هغ خان تااسې چل د دا ګوړی او د بړی ده یو لوروا اوست اوس د خ دې ختل لئ چې دا وختپله لورنو ورکي نو کلی تبا کېږي او که چې لور ورکي نو دې کورتهوا کېږيغ ویخوا زه یو چل او چا خبر او مانه ویک دا چا نغخ د ناوې کپڑے ماته واچوي کالي مالي ماته ما برابر کړئ دا جنې پټکای او خلک ورا شکل ما خان او پکې خونو ګوري ما به بوز شپیل ته وګورځم ما زبچنو مرشما اته جنې دا بوډای تپاتشي په خان تا خو هغه بوډای خوشحال اصلل ټول خوشحال اصلل کالي مادي ته تواچول ار د برابر کړه مخوم خلق راغې دا دس کړو دا غه دولای کې ځنګو کې ناسو ا داس کړو قران لوستم ا دې خلکو یو بتخانه کې پرې خود فسر ویو طرف نه اور کلار و ا دراپ پغړه بتخانه و بتخانه کې د نه پرې خود ا دې قران لوري کړې په ځان دیو هغه جن راخاره شه چې راخاره شه ا ته قران لوستل یو غرب څخه درياب کې واپس شو بیا ران نه سار چې خلک راغی چل وداو چې ما خامه وینځي کې خدا سار به یو ډوکه وړل ډوکه م سچرال ډوکه م ډوکه نشته دلہ لگے د قران لولي ناغه بادشاہ ته یوړل صدا چې چل شوي دی دوه بارت دوه ورته حقیقت داسې دی خو خپل د دین اسلام ترغیب ورکړ د قران حقانيت بیان کړ اغه بری نهشته د اشاره شو او خپل نهشته کوم دقه چلو شو مونږ وستا مذہب منو بیا بیا وتا منو و هغه قوا د دقه شلوشه د بیا یې سار شو ولې ملاسه کې ځاخه سن خو د بیا رب قوا ځانګو کې نه چې بیا لاړه نو بیا د قران لستو سار مله چې راغلل چې رالوې کتل غروغ موټه نسته بیا وی دا جنات 30 تاس واقعې ده خرابې دا جن رشی کټ وړې بابا نه لخت راورده بابا هو قبر کې پروت دی جنات رشی شیطانان قبر د دسو لري تا چې کوستان نه لخته راړ نه د بابا قو دومره خیال نه کوي ساار م وختي نه د لخت لخته رسولی لکه ول چې د بابا د شیتانان ساخ د خراب و چې رو وتلل دا مسلمان روغ مټ دی او نو مییرروونه ګینټ میترې را وغستې بخوا را نهکه اغې نه پسته نظام ختم شو دریای نیل ته منه انسانو نه غورځو ساحی ته و خوا. دا څنګه چلوه تمره جل الله تعالی نو ته وی وکړ خلکو خدا کې د لک هغه پرچی و لګلا دا راتوور په حکم چلي ګر ټیک ته نه سه جت نشته راکه غراب کته کیګه بره کیږي مطلب مطلب دلاکه مطلب دا, مطلب دا, دا, دا دی چې دا ګور عقیده خرابوي د خلکو کنه دا چللې او دا چللې ډیر صفه سوترا ټیک ټاپ کی وي وزونه به کی تلاوت به کی لکه لیکن شیطان ته خونټینګی کنه پلان کې ده تن ده که څه لکه تاویز معلومه امام الانبیا تخپل تاویز نه د معلوم فرشتي رازي او بر نه ور تخي چې زروان پکې تامن تعویز شوی دی نو پلید د پلید تعویز څنګه معلوم کی چې امام الانبیا دا خو ما طالب پر خونو وکنه چې نبي عليه السلام تخپل تعویز نه د معلوم بل تعویز څنګه معلوم معلوم. معلومه دا موليان پټش دروغ دي کنه عقيده خراب وين ليردوهم وليلبسو عليهم دينهم ولو شاء له ما فعلوه فذرهم ما, ما يفكرون قالا وختز جبری خبر دو با دا کارونو کړې پرې د چې دو دا کار کې ما یفترون پزرهم اغه چې دو ځان نه جوړي دوه کوم <سلم> چې دو جوړي قلتوا وقالوا دو یا نامن د سورید په هر فصلونه دي حجرون بندې پون منی زمو معبودان پم بند کړدي زمو رسم او ریواج کې بندې لا یاتم وح الا من شاء بظامه نبخري دي لاره منګره غسوک چمنو غواړو په ګومان ده ووانا من ذل ساري حرم زهور سي بنکړ شي د شاګان ادارې څورلي او پېنکيږي وانا من ذل ساري لا يشکورون اسوالله عليه تنا اخلي دو لا يشکورون اسوالله عليه ناخلي مونږ نه او پاګې مني افتراء علي لپاره دروغ جوړول پاګې مني سهزي هي بما كانوا يفترون زدت استفاده ورکړو ته د قانون چې د ځان نه جوړول دا غوا اقيدي کنه دا سوره به مونږ نخرو دا به نو مخک کر شوهماجار الله مې ب خیر والله سا ببتتون وله وصییتې والله خام خام باید دغه چې پری خود نه سلی په نه کولااک سای کې نوونه اخلی د الله لازکو ن اسمله نو اخلی د الله تاالله پههغمنې استران آلی س جیهم دما کامي افتترون زه چې بدلب ور کې دو ت جا کارونونه چې دو ځانه جوړو و قالوتو وئ مافی بتونېاد لاانې هغه چې په سارو په خیرو کې د خاې سطتل دا پیدا شو که نه دا به زمون دا نه خوري او محرمون ال وااج نه او بند به زمون په خضو بندې. دا حمل چې پیدا شو دا بچ چې د سانه پیدا شو فقط نرینه به اخري ځانه نه به نخي هله حرام دی دا غویو ترتیبو ه کوم میته تناکویچیان هغه د موردار پهفی شوورکانو بیا دو په دی کوې شیکې ټپسان کپس مدارې په لي که نه بیا ښځو سړیک. بیا به مشترک خورري ژونده پیدا شوو صرف سړی وخوري کم را پیدا شو او ټپسان طول به ک شی کې س زی هم وفه همله ویم زر دا چې بدلب ورکوم دوته صاح به ورکوم دوته وصف هم د دو دغلط بائ نه هو حقی مناللی و د دو دغلط بائ چې دا حرم د دا حالال کې دا حرم دا حالاله ځان نه جوړی لکه اولاد قتل ک قد خسر ل نه قطلو اونان چې لا کسان قتل اولادهم څه مطلب چې قتل ک اولاد خپل صفه د وجد قوم قتلته نه بغیر د دلیل نه یو شی جوړکې دادې دربار پونوم نه ځوکې یا چې ناغت نظرکې هاو مشرک لويشي لکه داوم قتل لکنه چې به دینه د لیکنه داوم قتل لکنه یو حقيقي قتل چې چورکې پیرا کاږي تر پیرا کاږي ګورې تنو یو حکمی قتل لکنه کتارګل اور کین منجوران لور کین ویدین ایلوه کین صفهم بغیر علم خسروا توانان سل ولی یو کو بچای قتل کدی اولاد نعمت نه محروم شل بلک دا کار بلا دلیل ریکنه دلیل, دلیل پینشته صفیدا ورته ملاب نشلا ها او حرموا مرزقهم الله او حرام ک دو هغه سدونه چې الله دو ته کوم روزی ورکړي او افتراان الله دروغ جوړې پاله منی وقذ ظلوا قد ذلوا تا کیسر ته بیلارسل کما كانوا مؤتدين ندی دوی هدايت مندون کی بیلاری دیک او دلائل پدې ونه چې حلال هغه دې چې الله حلال کړې دي او حرام هغه دې چې الله حرام کړې دي اوس دغه ساوری ټول الله حلال کړې دي دې روکو چې کمز کړې نو اې کنا چې کله الله دا باندې پتاسمه نه هو الی الله غزا تنشاه جنناتن چې پیدا کړې دي باغونه ماورو شاتن سفر والا او غیر مارو ساتن بغیر د دا باغونه داسي چاړي ل چپري ل کامګور وغيرها جن دغسي والنخلا كزوري والزرع فصلنا ومختلفا مختلفا نقلوه بدل بدل ليكو كله خندونه داغي وكله مختلفا بدل بدل ليكو كله خندونه داغي وزيتونه خونه ور ورومان انار متشابهن چې یو شان تي دي ونه کې پانکي او دارنې او بو کې مکه کې غیرره مت شادی چې نهې یو شانې په خو نوپلې ذب کې کولو من سې ی خ دې می د مه کله چې میوی دې و شي واتو حق یو محساې ورک حق په کو کو یو محساې په رض د ګمن کولو ددي کیت کله میوی کټ کوئ ولی مخه ک نه صدی الله په نومررکه ذکات ورکا ولا تصرفو شرک شر مایئ چې غیرله په نووررکی او سممه فقط ما يقولون انه يوم حقه يوم حساده لأن الله حق يوم حق إنه لا يحب المصرفين شرق ما يقولون من النساء تبو شرقه ومن الله نعمه دسارون وزن دسارون حمولة دن قد ولا يوم حقه اخ خر قچرت تتو وفرشا ودوك قد ولا يوم حقه كله خرقه ما رزقه الله دا عین اغه نت تسل الله کوم در کړم وانا ته به خطوات و کلو شیطان په حلت او په حرمت کې کینه ولکم ادو مبين ان شاء الله او کلوا شیطان مې مخړی ان ولکم ادو مبين تمام يتزواج هغه ات جوړي من ازاني د ګډون ندو غډ او ګډه و منل مازي دي بې زون ندوک پس او بې زا قلت و زکرين ايات دوام نر پیسه او ګډ حرام الله بنکړي دی املو سایین اګه دواړه ما دی بيزه دا پیسہ دا بيزه او ګډ حرام الله هر ورځ ذکرایني آيا دوا نر چې ګډ دی او پیسې دي حرام الله حرام کړی دی تا دواړه بنکړي دي املو سایین هغه ګډ او بيزه الله تعالی ارحمون او مشت او کاغ ش چې مشتیل د پهغمنې او حامون س ای او رحم د هغه دو معدو دن نه کوم بچ پو ټیککس الله رم کړ دی ته خالصت سهتون د جوکورې نه او مخرم منله وا خبر را کو ته سره د دلیل نین کولتون سااد کوین چې دا خلال د ده خرم دی الله بې د خرم کړيلار بو تلارشان ګټو تلارشه دغید بچو تلارشان الله خو ده حرام حرم ومن لبلسطائني او دو خانونا دوا اوخ اوخ ومن البقرسني او دو ساورونا دوا واي او وا قلت وا ذكر اينه ايات دوا نر چې اوخته غيده حرم الله حرم کړ دي عمل اون سايين اکه دوا ماده چغه غوادي ام مستمل او کاغه چې د دې پخې ټګي دي ام كونتم سو عادت ا تاسو وای موجود ای وصاکم الله بهذا کله چې الله حکم کو تاسو ته د دې خبرې چې دا حرام دی دا حرام دے. اللہ دے دی کله نې ویل نو په منځ لو مو من نفرع علی الله ای کج وخت سوک د غردانم د غچانا چې جوړی په الله من دروغ لیل لنا سبغیرل ستبیلانی کې خلق به دلیل ان الله لا يهدیل قوم الظالمین یقینا الله هدایت نکي قوم ظالمان او تا توې دا حرام دی دا حرام دی را شکنه حرام او د حلالو بیان خو ماته دی ازه چې ګورم ه خ ونه نیستشته ه کې خصو سیدونونه خرم دي خلل تو لاجددون نووم فی ما پاهشکې و شله یا غ ووه ک ګما ته مرماً بند ما ته چې کوم سیونه و شوي ده هې د خرم نو امین په یو خوړون کې منې یا تا مو چې خوغ الله یاکوونه معتاتن آ کوي مداره او د مصرحه یا وي بهله شوي او لخ م خنزیر یا غښه د خنزیر پاین او رسون یقینا دا چې او فسقا یا یو شی چې ایمان نه ایمان نه ولده اگر نظر دي غیر الله ده کنه او فسقا یا یو شی چې ایمان نه د وحکل ولده او هلله غیر الله چې आवाज وکړي چې پاغه منیک افراد نظر دي غیر الله فمن استر غير باغ ولا عاد سوک مختاج شي دیتا نه به لذت تنمكون که نه به حد نه تجاوز کوون که دامه ختیر شو بیا به ضرورت لپاره خوه نه مض ته نه اخلی په نه غفور غفورو رارحم دغه سیزونه حرم دیری دا نور چاویلدي چې حرام خام دی لله دی هادو پهان کسانو منه چې یدانان د حرم نه بن کرد ديمونګه کللهجی زور هر نک وله شي اوختې شطور مغ د بت حال غیرت و من به خیکټ او د ساروونهول غنمې د ګډګزوونه هررن نه بنک دمونله پهغومې څو ماغما ووااز ما عملت زهروما مګر اغه چې پرتکیلی اگر شاگانو دیگی، اوی الحوای یا پک کلمو منی، او مختلط او عظم یا گرد راختیلی پر ادوکی سرم دا دا حلال دي ذالک جزئینا هم بیباغیی ہیں، دا صرف دو منی بندو سرکشیدی وجینا، سنوائین نال صادقون منگ رشتینی، ترہ پاسیو یہاں حرام و هاں حلال، نظن نوی لکا، فاین کل زبوکا، که دوستا تکزیبو که نتوورتوی فقر ربکم دو رحمت واسعا، فَ رَبِّ جِدَّهَ خَوَانْدَ رَحْمَتَ تَهَ وَاسَ فَرَاحَ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ عْنِشُوا وَاقِصْ كِدې عذاب دیو د قوم مجرمانو نه سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ذَرَدَ چې وایي به مشرکان لو شا الله او کو وخت الله تعالی ما شرکنا موږ مشرک نه کړې ولا ابا اونې نظم مشرانو ولا حرمنا من شي نو وبند کړې موږ ځانونه موږ شي شي الله دې مرزينه خو بغیر سکار کار نکېږي کالا نه وخت نو موږ شرک نه نه او شیف و زانمانی بن کرده کذر با الیدین من قبلیهم دارنگی دروغ و دیوان کسانو چی دونمخ کی تیرشیدی خرطا ازاقو باسنا تردی چی او ساکو ازاق زمانگا قلت وردویا هل عندكم من علم اشتی تاسر من علم سدلیل فتو خرجوه لنا پیش که مونتکنه تاسو دا چلی دا چلی دا شیخ خلال ده دا خرام ده او وجدنا علی آبانا تاسو نزد تپوس کوم هل عندكم من علم في حله وحرمته مشتهي تصرس دليل فتخرجوا لنا ما پیشكم منكم دليل ليس ان تتبعوا الا الظن نه روانتصو مگر غمان پسی وينن تم بالله تخرسون نه مگر تاسو اٹکلی خبري كونک قصر الدليل نشرا شاورا قل تور تفل الله الحجه البالغا يقينا خاص الله لردي الدلائل الحجتون دلائل البالغان انتحا ترسیدون کی بالغان صدق و فصاحت بلاغت کی انتحا ترسیدون کی کلک دلائل تحق ثابتی باطل ختمی بالغان انتحا ترسیدون کی کلک دلائل فلوشا دا داکم اجمعین فزورا قل تورتا حلو ما شوعداکم دایت لغور سراور ہے حلو ما راول علماء راول علماء خپل علم شهادت کوم غور تراول علماء شهادت کوم راول علماء خپل الذين اغا کسان يشهدون چه بيان الله حرم هذا الله دا حرام کړ دي خپل علماء راول راول الله دا حرام کړ دي فلا تشهد ماهم نو تو بيان مکو اوسرا گوي ولا تتبعوا الذين كذبوا باتنا تابكي جامد فواشات دا كسانو تروغوزون پياتون ماني هر مطلب له اول ورتاوي چولما را ولا اچولما رال بيان اوك بي ورتاي مي وانا نو سه مطلب دي حالو مشو اداوكم ابيا چكلا شوادا راغل البيان اوك تشد ماهم جاي مطلب دي ها دروغ گوي مطلب ده فين شهيدو بلا دليل وليت البروي هل عندكم من علم هل عندكم من علم دليل اشتاق فإن شيدوك دو غويك بلا دليل فلا تشهد معهم بفريدكن فلا تتبعهم الذين كذبوا بآياتنا هل الذين لا يؤمنون بالآخرة يا كسان تن مناخرتهم بربهم يا يدل او غوت الله سرى نور مخلوق برابري بربهم نور خلق برابري الله سرى کل تو تر تعال و راشه اطل ما حرم تاسو دا حلال دي دا حرام دي استاسو قول اعتبار نشته راشه جزت تاسو تاسو من ال علم اغه چه بیان کړ دي تاسو رب پ تاسو من يا حرام کړ دي تاسو مني ساسو رب راشه تاسو بيان كم الله تشرك بي شيء شركنا كالحرام دي دا حرمت ما تختلكه نا نور مطلب نديږي لكن آسان مطلب ادا دي دا الله تشرکو ب شي سرګن ک د ته حرمه دا نویک منیت خو د حرمت لاندې و را شي دکن معمراتې پ کې اوورن بیاهله اوفو نور پسې د وافل کالا معمرات خو د حرمه لاندې نه را ځ که نه منیت په خوره شي حرا کې په تااسمن د چالله تو چکو بې شي بیا حرام کردې په تاسوې هې شي د وافل کای میځان ما حرمات کومه حرم علان دی شي داخله ده د دې وجنه علما لیکي مفسرین زمون استادان د دې معنی دا سوکا قل تور تتال او را شهادت لوچ بیان کوم ما حرمه هغه چې حرام کړي الله پتا سومنه مخالفت دی هغه حرمه حرام کړي الله تعالی پتا سومنه مخالفت دی هغه ما امورات عمره له من هيات عمره له کنا ما امورات خلاف موم نه کوي نو دی من هيات نه کوي کنه آسان شو الله تشرکو به شيا د هغه د چې شیک به نه جوړه لا سره سیشي د خلاف نه کوي الله ویل دوبل والله د میقصه خلاف خلافی در منې خرام کرد والله تک لو اولا د کوم دد خلافی در منې را کرد د لا دجه د یاری نه وله تک ول اولا د کوم لا ناخلو نارو کوم یا هم ناخلو نارو کوم یا هم مونږ ر تاسو در کوو هغ ته رکو تاسو بیسرائیل لمن وړئ صورتې ای کداغه د هغه الفاظ دي لکه معموله تبديله د پای کې بدل لیک ولا تقتل اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم واياکم نرزقهم واياکم هغه حکم چېن البته مفسرین وي جداج ذو کو یو مالدار ته حکم دی استال رذیهم ورکو غریبانو ته حکم دی مونږ غوله رذی خو پتا خو نشته کنا نحن نرزقکم مون د دې رذی درکو ناغو ورکو تاسو چینه یره دیو جن دا ولي قتل کوي ولا حالت خشت املاق کنا املاق خلو دلته املاق یې فوری فوري فقر موجود دي ال ته خشت املاق ته نو ال تما دارانو ته حکم دي نحنو نرزقهم ویاکم موږ غو ته خوراک ورکو تاسو تمرکو دلته غریبانا ته لري نحنو نرزقکم ویاهم قاستم رزورکو و غو ته ورکو نو لي قتل کوي ولا تقرب الفواحش من الذكر ناروا کارون تما ظاهر منها باب تنو چ پټه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله او موجن اغ نفس چې حرام کړی دا دی, تا دی الله تعالی او جل دی الله بالحق مقرب حق سره درې وجي ځالکم دغه چين وصاکم به دغه احکام د مکه خبرې چې او سید کې پاګې سره قصو تعالی لکم تاقلون دی لپاره عقل نه کار واخلید ولا تقربوا مال او مو جن کې مال دی یتیم تعالی الله باللتی احسن موږ هغه طریقا چا وخدا او سوره بقرہ کہ اللہ زکر کا کنا حتا یبلغ اشد دردی پرچونے رضوان اخپل تاک و اعوف الکیل والمیزان پورا ور کئ جو کو تول بالقسط پر انصاف سرا اخلاین درونا ور کوین نسپک داشم کوی نہ نکلف نفسا للہ صحک کڑان نہ چوم پیلتن منی مگر دادہ طاقت مطابق واذا قلتم فادلوا کله خبرہ کہ نو معدل کاک تول کہ عدل لے کو معدل لے نو ناب کو معدل نو قول آزاد دی نه واذا قلتم فاضلو کله خبره کوي امدا سوق کنه چا دل انسانی کنه خراب نه مړي دا ته دروغ وای واذا قلتم فاضلو دعا نه مړي دا شی وای کنه جنازه نه پس دعا نه مړي سنت نه دعا نه مړي دا غو تک نه فاضلو سرات مړي دا شی وای کنه شویند مړي درې مړي نه مړي سلکتونه مړي حیات نه مړي دا شی وای کنه قبر کې دنیاوی جننه نو ته نو دا قتونفاو جی کته انصاف نهکار ناخلی تولوکان نه دا قوربان ګر چې قبت ولا او به دلله او فود نه د الله پوره کې دا کو مسا کو میلا لکوم دا مضبوط حکم کې تااس که په سره دي لپه کې تااسونهنسیت واخلی او ان دا سی مستریمان تااس دمنې غلار د ف کې او دا, دا وامیلو دوای والله تتې اوصبحاناندې قرآو خلاف په تفر ررقبي کو منسممیلی به کې تاسو سلار نه جوبي کې که تا اتوائید دا قرآن سمال اردام و لا تتبع السبولا اموز قرآن و سنت خلاف لارو رو بنده فا تفرق بكم ان سبیلی نو جدا بکی تست نسب کی تانس ایسا ملارنا دالکو مساکم مهی لعلكم تتقون و سید کی تانسا بدیس را دیل فارجتا سو جان بج کئی مخالفت قرآن و سنتنا سماتینا مسل کتابات بیاولا و اورا جواز دا قرآن نا بلکن ما امک خلقی دا اتفارق تامون سمعت اینا موثل کتابا بیا ورکړو موږ مصالح اسلام ته کتاب قران نمخ کې تمامن لپارد پوره کول دنیامت هلل لذیک فاغچا منی احسنا چې هغه خستا عمل کړ دې خامل ولده تمامن لپارد پوره کول دنیامت هلل لذیک فاغچا منی احسنا چې خامل ولده بن اسرایلونا وتفسیلا لكل شيء او مراد موسى السلام و خيستاء عمل بلد من اسرائيل و تفصيل لكل شيء و وضعات لفارد و هرشي و هداية لكل شيء ضرور خبره و هداية و رحمة اللهم بلقاء رب مؤمنون و هدا كتاب ننزلنا مبارك و مبارك و موسى السلام بارك نحو له و هدا و رحمة ننزلنا مبارك و رحمة ننزلنا مبارك مبارك في دونडक فتبعوه في دونडक تر تاریخ دی دې تعهیداریو کوي وتقول ان لكم ترحمون دل فارق تاسو مون رحم کولای دا کتاب مې راو لګ دا نه وای ان تقول دا نه وای انما انزل الكتاب على طائفتين یقینا راغلیو کتابونه په يهودو او دلمنه مل قبلنا مخزون یاهودا نصارا وان كننا دراسه پيم لگا تلين یقینا منغ دد لستنا غافل ته کتاب راو چې دا وای جهود و نصاره مونږه کتابونه راغلي او غو لستل مونږ ته کښیني خبر او تقول داونه وای روان ناوون دی روان نه کتاب چې راغلي په مونږه کتاب لکن نه اهدانهم مونږ بزياد هدايت يافتو د دغه ډلو نه فقط جاء انكم راغتا اوست بهیناتن واضح بیان مې ربکم طرف طرف سانا هدايت او رحمت تاسو تکذیب وک تاسو تکذیب وک مونږه د بانه ختمولو د پاره راولېګ چ يهود سره کتاب تورات نصارى سره کتاب و انجيل تاسو سره شيلو فمن ادلم وسوق قد ظالم فكذبتم تاسو دروژن کدا کتاب سوق قد ظالم دغه چانه کذب بیاات الله چې دروغه بیااتون د الله تعالی باندې وسدف عنها مخکر دې داغه نور خلقوم ګرځین سنجد اللذین يسرفون آياتنا سو العذاب ذلچه بدل بهم ور کسانو کسان ہوتا او رزم د آیاتنا بر عذاب بما کان يسرفون په سبب دغه چی تو او دې حق نه قران حالا انځرو نه دوه انتظار نکئ الا ان تا چومل ملائکه مگر چې راشي دوه فرشتي د مرګ یا د عذاب او یا ته ربک یا راشي ستا طرفنا نشانات چې شه ثا یا ته ربک نشانات جنور اغه د مغرب نراو خي دجال راشي افلانکه افلانکه تولو شمس مغربها او یا ته او یا ته او یا ته او یا ته خطا اسلام او یا ته دو انتظار نکې مونږه د دې خبرې چې راشي ستا رب د تو تا داخل شان مطابق او یا ته رب شان مطابق او یا ته بعضه یا ته ربک رب رب یا راشي باځې نخې د رستا آیات او ربک هغه چې شې هغه تولو شمس مم مغربيها اتاتو تو بيد دراجې بنچی یو مپاګره دې مونږه یا ته بعضه آیات ربک چرا بشې باځې نخې د رستا لا الف ونفس ایمانوها دا آیت غور سره وایي لا ينفع ایمان ایمانها په دبه ورنکی نفس تا ایمان داغي جزاب را دین او به فیده خو د ایمان عذاب و خیدا او چې کله عذاب را دین او لا ينفع النفس ایمانها په دبه او تن ایمان وای لا کله چی دغه نخرا شي کنه لا ينفع فیده ورنکی نفس یو نفس تا ایمان هوا ایمان راړل دی هغه زم ته کو نه عمل ته قبول او چې تر اوس دی ایمان راوړي نو څه تفيده نور کی کنه اوس کو مشاهده شل کنه او کسبت ایمان یا خیره افاده ورنکي یو نفس تا عمل دیغه چې نیکړې هغه دی نمکه چې نو څه خیر اوس دی نیک عمل نه کړې ایمان نه دراوړي او طول شمس می مغربا او چې دی ایمان راوړي نو تفيده نور کی یا د توبه نه د وخلې د خیر نمره توبه ده توبه نه د وخلې او وس د توبه او باسي او کسبت په ایمان ښه خيرا یا نه د ایمان ښه خيرا څه په ایمان کې څه خیر یعنی توبه نه د وخلې د ګنا نه اوس خطوبت تو توبه دراځه بنس مطلب دا چې مخکې نه ایمان راوړ دغه ته ایمان فیدا ورکې مخکې نه توبه وکړه دغه ته فیدا ورکې لکه دا د مخکې ایمان نه دروړې مخکې په نه د نو اوست دا کارونه فیدل ورکی ولین انتظاروی نا منتظرون تاسو منتظر کوئ دغه علامات نه خو مونکو ان الذين فرقوا دينهم یقینا اکسان چې تست نه څه کې دین خپل و نو چې هغه مختلفي ډلې راستمنو فی شی ای ستالوق نشه ستاده دوصره فی شی کې ان ما وروه مل الله یقینا د دو معاملات چې او امرهم معاملات د دو ال الله تعالی دی ثم ينبههم بما كانوا يفعلون به خبر ورکی دو ته کارونه چې دو کول خ هر کارې کړې دې خبره لا بولو ورکی بد کارې کړې بد بدلا منجاب الحسن ته چا چې راتلو غامل نه دی ویلي چا چې نیکی محسن میدان ته ورسولہ منجاب الحسن دلته کړدلته چا غیبت وکړه چا مال یو خړان چا باندې بهتان ویلګل نه نیکی خدلته لاړه هغه واغستان بلکه جاب بالحسنتي، عاملة بالحسنتي نه ديوري جاء نیکي اوکڑا، بلکه او رسولا مخشن ميدان تافل واسرم صالحا، دل یو پلستي، ومن جاء بسياتي، بس وچه چار راتلو کرد یو بدائماني فلا وزای الله مثلها، وبرلب ونور کوله که مگر پشان دیاغه، واملا يزلمون یو گناه ده، یو سزاده، یو نیکی ده لسجرونه دیم، قلت ورت وننی حدانی رب الاسرات مستقریم، زچه ما کلکنم زرب اقلبنی غلارا، دینن قیامم ملت ابراهیم دین مضبوط په دلایل د ابراهیم علیه ملت ابراهیم علیه السلام حنیفه ثقلت موحد وک وما کان من المشرکین نود مشرکانونه ته اعلان وک زه خپل رب کل کړه ما من دا دین د مضبوط په دلایل ملت ابراهیم کلک کلک موحد وما من المشرکین دلایلهم تیک نه د ابراهیم علیه السلام د دین د ابراهیم علیه السلام د شرک پر قلت وا ان صلاتي يقنا عباده بدني زما طونه سكين او دارنګي عبادت مالي زما ومحيا يا اعمال د جون زما ومماتك او دانګي اعمال چې متالبت مر زما سران لله رب العالمين محيا يا جون زما يا د جون کارونه اعمال د جون مماتي مر زما حالت مرګ وخت کارونه لله رب العالمين لا شريك له هغه سره څوک شريك نشته او بذلك امرتک او دې دغه ماته حکم څه ودی او انا اول المسلمین اسه هم څه نه ځانته قران نه الوه اول المسلمین نشويله دا انبیاد دا اول المسلمین وانا اول المسلمین دا قران لري دا ټکي ته ویل شي وانا اول المسلمین لیکن قران نه بغیر یو ځکه ته وای انا اول المسلمین دا ټک نه دا د نبیانو شان دی زکه دغه وخت کې ټول نړۍ مې په مطلب کې غیر الله یبې ا ته سوا د الله تعالی شکم ربن رب عبادت حقدار او و رب کله شی غرب در عرشه ولا تکسب کل نفس الا علیها نک یو کار یو نفس الا علیها مگر پغیمنه دی وبال داغه ولا تزرو وازره تم ذرو اخرى پور تبنکی یو پور تگون نفس ذرو اخرى پیټ دبل <سؤال> ولا تزرو پور تبنکی یو وازرهن یو پور تکون پور تکون که نفس ویزه پیټ بل پیټ نهشي پورته کولی والله تکسې و کلل د نفین الله عليهی وبال د هر عمل پهدممنې دی د بل پیټې سو نه شي پورته کولی سله ربې کو مررج وک کوم نې کوم بیا ما کوون ک یخت ستاسو ربط تاسو کرج دللی خبر بدر کې ستا د کارونو چې تاسوپې اختلاب کوم اوله الله ذاات جاله کوم چې ګدولو تااسې خلی ف پاتې کدون کې پهمکان یو بل پسسی یو بل پسې که نه دیکل لاډ نو ځ پېشنو لاړو نص پاتشن دا ترتیب دی ک نه یا یوقام لاړډ نوبل کوم راغې وړ بعض کوم فوق بعض د اجاتین فور تکې دی ستاسو بعض کوم بعضستا سر فه بعض لپسه د بعضو د اجات په درجوو سره سیونه را کردي مال را کرد کارونه را بلو کومفی مع کوم د لپاره چې و ک پا کارونو کې چې تاسې در کرد دي. ان ربك سريع العقاب يقينا سارع تر حساب زر عذاب وركون كه سريع العقاب زر عذاب وركون كه او دا سخت مخالفته حساب کتاب موشن فوریدا کنه و انه لغفور رحیم سریع العقاب که دغه سلاد و انه لغفور رحیم کتب و وکلا نو سوره انعام پدی کې رد دشت نفي شرک په تصرف او دا رنگ نفي شرک په علم مناظره د ابراهيم د قومه خلصره او دا رنګې خللته د حرمت د مشرکان او عقیدې د غي بار کې او اقوات سته د دې امتیازاتو